Разкритията ги отвеждат при Светия Грал, легендарен и мистериозен предмет, в който се крие сила, достатъчна за да бъде спасено човечеството или да бъде унищожена Земята. Офицерът от специалните части Майк Търкот е заплатил с кръв и страдания своя дълг към родината. Изпратен в зона 51, той си изправя пред най-страшния враг в своята кариера извънземна раса, дошла на Земята преди хиляди години. Заплашван от свои чужди, Майк се бори всеотдайно, за да защити събратята си от надвисналата опасност. Но когато неговата любима лиса дънкан попада в ръцете на врага, той изправен е пред избор да спаси или да вземе светия грал. Решение, което може да го убие или да унищожи земята. Миналото. Пролук Авалон, Англия. Години с фъгъсти облаци се скупчваха над острова.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 На самия връх бе кацнал манастир отделан камък, чиято кула се извисяваше над острова и равнината. Пред стените на манастира се бяха струпали дозина въоръжени мъже с метални доспехи, но обиколили тялото на водача си, който лежеше под прян на източната стена на кулата. Кралят, когато рицарите наричаха Артур, умираше и в това не се съмняваше нито един от оцелелите войни. Твърде дълбоки бяха раните му, прекомерно голяма загубата на кръв. Алама макар отпаднал и слаб, кралят все още стискаше дръжката на меча си с калибор. Между незасъхналите кървави петна по острието на меча прозираха издълбаните върху лъщещата му повърхност тайнствени рунически знаци. Артур лежеше по гръб. Бронята на гърдите му бе смачкана и пробита на няколко места. Ярките му сини очи гледаха към небесата. Беше едър мъж, висок над 180 осемдесет. С мускулисто телосложение, прославен и безстрашен войн. Имаше червеникава коса, посребрена на слепоочията и темето. Макар да бе прекарал по-голямата част от живота си на бойното поле, кожата му беше бледа. Неколцина на отрицарите гледаха на изток, към Камлан, откъдето бяха дошли. До тази сутрин все още бе съществувала маничка надежда гражданската война, която разкъсваше Британия да свърши смир.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 Преговорите, изглежда, бяха довели до разбирателство, защото двамата предводители си стиснаха ръцете. А мига, когато Артур се извърна, за да се върне при своите войски, Мордрет му нанесе подъл удар със скрития в ръкава кинжал. Раненият Артур се обърна и извади ескалибор от ножницата. Замахна и острието разсече металната броня върху рамото на Мордрет. Едва тогава двамата тежко ранени мъже се отдалечиха.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 Дори когато се сражаваха срещу дивите шотландци от севера, а тази битка беше между англичани, рицари, заклели се във вярност пред краля. Но днес нямаше милост, ранените бяха доубивани да на място, лишените от доспехи ураженостси, посичани на късове, окованите в тежки брони рицари, поваляни на земята и стъпквани безжалостно скопита, одряни с брадви и мушкани с скопия през отворите на шлемовете или процепите подмишниците. Поне Артур бе успял да нанесе тежък удар с калибур на мордред и то пред очите на всички. Сега оставаше само да се надяват. Чекопълдакът е ранен или мъртъв. Никой на тор не знаеше кой е победителят в битката и дали войната свършила. Малко след раняването на краля неговия доверен кръг от талохранители, известен като рицарите на кръглата маса, бе положил Артур на носилка, за да го отнесе далече от бойното поле, откъдето така и не пристигна вестоносец с послание за победа или поражение. Рицарите усещаха, че скупчващите се в небето над тях уловно облаци ще доведат със себе си буря, но какво вещаеше тя не знаеше никой, а Мерлин бе далеч, за да разчете небесните знаци. Мадьосникът бе изчезнал загадъчно няколко дни преди сражението и сега мнозина проклинаха името му. Повечето от тях си даваха сметка.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 Безсмъртни човеци, които можели да дарят свечен живот и други, стига да ги сметнат достойни. Анима не е такъв и техният крал Артур? В оригинала Фисер Кинг Според легендата това е пазителя на Светия Грал, поверен му от Йосиф Ариматийски. В епическата поема на Волфрам Фон Ешембах от 13 век се разказва, че пазителя на Граала е наранен с копието, с което е прободен Христос на кръста.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 Но ето, че сега на прага си справи човек, озарен от идещата зад него светлина. Беше облечен с черно расо, косите му бяха докоснати от среброто на времето, оставило своя неумолим отпечатък върху сбръчканото му лице. Старецът дишаше тежко, сякаш идеше отдалеч. И макар в изгърбената му фигура да не се спотаиваше за плаха, рицарите. Неволно отстъпиха, когато им даде знак да му сторят път до мястото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 С дясната ръка парсивал продължаваше да стиска дръжката на меча, сякаш още се кураше, задето не бе отбил удара, повалил неговия крал. Той беше едър мъж, невисок, но плещест, с черна, залепнала на челото коса. Една тъничка червена линия прорязваше бузата му на мястото, където го бе близнало в ръжеско стрие. Не съм крал, отвърна непознатият. Монах ли си тогас? Настояваше Пърсивал, обеспокоен за дето бе допуснал стареца толкова близо до умиращия крал. И тъй можеш да ме наречеш. Пърсивал огледа расото на непознатия, видя орафаните му ръкави и овесената на шията верига. Обличаш се като мерлин. Да не си свещеник от старата вяра, от онези, дето се прекланят пред дърветата? С черна магия ли се занимаваш? Моите предци! Заговори спокойно непознатият обитават и Нисуитрин, който вие наричате Авалун, още от зората на времето. Но ние не почитаме богове, нито практикуваме мъдюсничество. Тога сигурно си друид. Подскочи Парсивал. Говори се, че от край време тоя остров се обитава от друиди. Казват още, че тук пеели вечната песен, ала когато дойдохме, не открихме никого. Сега не е време да отвръщам на въпросите ти. Мъжът коленичи и положи сбръчканите си ръце върху окървавените ръце на краля. Ще можеш ли да го изцериш? Попита Пърсивал. Само той бе останал близо до крал Артур, другите рицари се бяха отдалечили към ръба на скалата, откъдето надничаха в посока към бойното поле, с надежда да зърнат някакъв признак за победа или поражение. Знаеха, че ако хората намурд надвият, не могат да чакат пощада. Лечителите, както вие им казвате, мисля, че ще дойдат малко по-късно, рече му нахът. Какви са тези лечители? Попита Пърсивал. Не ти трябва да знаеш. Губим ценно време. Остави ме за малко да поприказвам с краля на Саме, трябва да му дам опрощение по начин, който само той ще разбере. Нали каза,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 Да възстановя равновесието. От към групата рицари долетяха развълнувани викове. И какво ще стане, ако другите стигнат тук първи? Попита я досано Берин. Току-що са видели край брега кораб със знамената на Мордрет, който се е отправил насам. На тях ли ще дадеш ескалибор и онова, над което той властва? Обещах да пазя ключа на сигурно място в недрата на Тор.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 Твоите хора знаят толкова малко. Дори на Атлантида те не разбираха понятия като вечност, селена и реалност. Мерли на е глупак, щом се опитва да вземе Граала, още не ударил неговия час. Знаем достатъчно, възрази Берин. Изправи се и тръгна забързано към отвора. Масивната врата се затръшна след него. Парсивал отново се наведе над краля. Сир?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 Артур не отвори очи. Пърсивал, ти също си върви. Ти беше моят най-верен рицар, но сега те освобождавам от служба. Заклех се, Кралю, възрази Парсивал, да не те изоставя никога. Няма да го сторя и сега, Господарю мой. Трябва. Няма никаква полза да останеш. Не бива да си тук, когато дойдат за мен. Аз ще се бия с хората на Мордред. Не говоря за тези роби, дето се подчиняват сляпо и не знаят, що е свободна воля. Пърсивал се намръщи. Тогава кой ще дойде за теб, господарю? Артур се пресегна и сгръбчи ръката на рицаря. Пърсивал, има нещо, което можеш да направиш. Нещо, което искам да направиш. Трябва да тръгнеш да търсиш. Да, господарю? Подкани го Пърсивал. Ще търсиш Светият Грал. Но Гралът е само легенда, подепърсивал. Артур го прекъсна нетърпеливо. Гралът съществува. Той е, кралят млъкна, сякаш търсеше най-подходящата дума. Той е източникът на всяко познание. Той носи безсмъртия на онзи, който разкрие тайните му. Гралът не е като нищо в този свят. За първи път, Откакто бяха отнесли Артур от бойното поле, в очите напърсивал на Пърсивал проблесна пламъчето на надеждата. И къде е този грал, господарю? Къде да го търся? Виж, това трябва сам да откриеш. За него се говори на много места, значи е пътувал от едни краища в други дълги години. Но повярвай ми, гралът съществува. Внимавай, той ще се пази добре. А ако го намериш,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 Господарю, ще започна веднага диренето, за което се разпореди. Артур му стисна ръката. Рицарю мой, има нещо, което не бива да забравяш по време на тази мисия. Да, господарю. Не се доверявай никому. Около Граала винаги се навъртат измамници. Бъди внимателен. Той пусна ръката на парсивал. Върви сега.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 Мордред също ще умре в този живот, но там вече има няколко водачи, които ще се погрижат за духа на Спасия. Тялото на Артур се сгърчи от болка. Да свършваме тогава. Нямам повече сили. Помни, че аз също съм само сянка. Двете жени се спогледаха отново и бавно кимнаха. Духът на Арта трябва да бъде съхранен, произнесе първата. Артур Кимна Моят дух трябва да бъде съхранен. Втората жена, колениче до него, стиснала в ръка късочерно острие. С него разряза като масло очукания метален наградник на краля и отдолу се показа окървавената му град. Върху кожата проблясваше златист медальон във формата на две протегнати молитвено ръце, без тяло. Жената сряза веригата на медалюна и го вдигна така, че да го вижда другата жена и Артур.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 които стовариха гнев си върху тор. Една ослепителна светкавица удари право в кулата на манастира и я превърна в купчина от камъни и пепел, които засипаха останките на краля. Настоящето Едно платото Гиза, Египет Дълбоко под повърхността на платото Гиза, Лиза Дънкан положи ръце върху капака на старозаветния кивот. По тялото й кратко премина вълна, която е изпълни със сила. В пространството между двата херовима Сефингса се поляви червено сияние, което започна да се разширява и постепенно я е обгърна. Лиза вече не можеше да чуе гласовете на онези, които бяха останали зад завесата. Кивотът под ръцете и кратко изпълваше целия реален свят. Тя сви пръсти и стисна ръба на капака. Имаше странното чувство, че се озовала извън нормалния ход на времето, отвъд пределите на всичко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 Височината и кратко е 144 метра, а на площ покрива 80-та което я прави най-голямата каменна постройка в Света. Най-малката от трите пирамиди, тази на Емикерин, е висока едва 70 метра. Хиопсовата пирамида е висока 146 м, а тази на Хефрен 143 м барет. Страните и на трите пирамиди са ориентирани точно по четирите посоки на света и са подредени по големина от Север на Юг Сефинксът лежи в подножието на Средната пирамида, но достатъчно на изток, за да охранява и входа на най-голямата, тази за му рамо. АМД Зона Пиенти Откакто хората кръстосват платото под сянката на гигантските каменни постройки, те си остават най-голямата загадка на вековете.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 Малко след това Нейбингър се бе натъкнал на друго, още по изумително откритие, че един участък от Великата китайска стена е бил построен във формата на старороническия ерублив, означаващ на ирлиански помощ. За съжаление Нейбингър не бе живял достатъчно, за да разкрие загадката на сефинкса. С помощта на друг археолог, професор Джозеф Емуалама от Танзанийския университет, Лиза Дънкан откри, че Сефингсът е гигантски знак за онова. Което се крие под повърхността и което бе старозаветният кивот. Почти на километър точно под тялото на сефинкса е разположена пещера с водести стени и с диаметър също приблизително километър. Пещерата се озаряваше от овисналата под тавана ярка сфера, миниатюрно слънце. Светещо от хилядолетия, още от времето, когато средата на пода е бил положен за първи път лежащия там предмет. Това беше точно копие на сефинкса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 Александър Ибли се обърна, когато един от хората му дотича с новината, че отвън се чувал шумна. Приближаващи се хеликоптери. Кресна няколко от ривисти команди и хората му се завтекоха към изхода, подканяйки с насочените си оръжия Емуалама Алама да ги придружи. Сиянието, бликащо от вътрешността на кивота, се отразяваше в лицето на Лиза Дънкан. Върху подложка от черен метал бе положен предмет, наподобяващ пясъчен часовник. Дълъг 30 см и широк в двата си края 15. Именно за него съществуваха многобройни легенди. Това беше свещеният грал. На външен вид той наистина приличаше на чаша, но Дънкан забеляза, че в нито един от двата му края няма кухина. Тя се пресегна, изненадана от факта, че ръцете й кратко не трепват, и го повдигна. Гралът беше тежък, сякаш целият бе излят от метал.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 Тя протегна ръка на десетина сантиметра от плоската повърхност. Кожата и кратко настръхна. Лиза приближи ръката си още, докато дланта и кратко опря в метала и я задържа в продължение на няколко секунди. Отдръпна рязко едва когато сиянието на металната повърхност се увеличи. В горния край се показа малък отвор. Лиза Дънкан се наведе предпазливо и надник вътре. В дъното на отвора се виждаше малка, идеално кръгла в длъбнатина с диаметър около 5 см. Дънкън сбърчи вежди, после, съвсем бавно, пъхна показалеца на дясната си ръка в отвора. Когато докосна в длъбнатината, кожата й кратко отново настръхна, но не се случи нищо. Тя извади пръста си и зачака. След десетина секунди отворът изчезна. Дънкън се замисли... Сетне погледна Граала от другата страна. Допря гладката повърхност на долния край и не се очуди, когато тя също засия и се разтвори, разкривайки в длъбнати на като първата. Нещо се поставяше в тези отвори, но какво? Докато гадаеше за отговора, несъзнателно напъха ръце в празните джобове на странната дреха, с причудливото име Есен. Там, където трябваше да са Урим и Тумин. Джобовете бяха дълбоки само няколко сантиметра, което означаваше, че размерът на камъните съответстваше на двете отвърстия в грала. Изцяло вглъбена в загадката на легендарния предмет, тя така и не забеляза таничките черни жици, прикачани към капака на кивота, които завършваха с нещо, наподобяващо сплескани розови цвечета. Въздушното пространство на Средиземно море Майк търкото удари плоската страна на черния пълнител в бедрото си и подрадените вътре 9-мм патрони изтракаха с добре познат, до някъде успокояващ звук. За всеки случай чук пълнителя повторно, сетна го пъхна в магазина на автомата, дръпна затвора и вкара първия патрон в цевта. Имаше странното усещане, че между него и останалите членове на групата, войниците от A група А на американските специални части, Руснака Яков и китайската археоложка Чалу, събрани във вътрешността на извънземния скакалец, който летеше с максимална скорост към Египет, съществува невидима бариера. След като заради автомата, Майк го преметна на ремък през рамо. Едва тогава се облегна изморено и въздъхна. Протегна ръка и огледа пресния, още не зараснал белек на раната. Болката е твърде. Емоционално изживяване... Отбеляза Яков. Какво? Подскочи очудено търкот. Руснакът поклати глава, но не повтори забележката си, защото в помещението отекна друг глас. Сър, египетските власти отказват да ни дадат разрешение за навлизане в тяхното въздушно пространство, докладва капитан Билам, който поддържаше постоянна радиовръзка, още откакто бяха напуснали Монголия. Майната им... Изруга Търкот и неволно стисне им руци. Имаме ли сведения от зона 51 за точното местонахождение на Дънкан? Никакви, отвърна билам. Последната информация беше за платото Гиза. Оттогава нищо ново. Разполагаме със сведения от разузнаването, че цялото плато е обкръжено от египетски военни части. Яков положи ръка на рамото на Търкот. Приятелю, не мисля, че сега е времето, как се казваше, първо да стреляме, а сетне да задаваме въпроси. Не знаем къде точно е вашата, доктор Дънкън. Може би ще успеем да се доберем с този скакалец до гиза, хубаво, а сетне какво? Излезем ли навън, ще гърмят по нас, като по патици. Яков беше едър и плещест мъж, с рунтава брада, скриваща половината от лицето му. Беше член на групата,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 Не е ли по-добре да го откарате в болница? Търкото сещаше, че в него са втрънчени погледите на всички войници, а също и на Той сведе глава и се загледа през прозрачния пот към сините води на Средиземно море. Учените все още си блъскаха главите над този странен феномен на ирлянската технология, който позволяваше да се вижда през стените на скакалците, като същевременно пътниците остават невидими за външни наблюдатели.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 От едната страна бяха аирлианците на Спасия, загинал благодарение на търк от превзривяването на техния флот, потеглил от Марс, за да си възвърне кораба майка. Смъртта му обаче по никакъв начин не бе повлияла на усилията на извънземните. На земята те бяха поддържани от водачите, мъже и жени, чиито умове бяха преустроени така, че да се подчиняват на директни заповеди, разпръщани от стража компютър. Место нахождението на щаба на водачите, едно място, наричано «Мисията», все още тънеше в неизвестност. Водачите и техните последователи бяха призовани на великденски остров, където стражът компютър бе издигнал около острова невидим силов щити с помощта на нанотехнология, микроустройства с размери почти на атоми, превръщаше хора и машини в верни последователи на Спасия. От другата страна бяха аирлянците, предвождани от артът. Търкот подозираше, че артът се намира състояние на хибернационен сън в подемията на голямата китайска гробница в околностите на Цянлин и че той току-що бе предал, ключа за тази древна гробница на един от Артадовите заместници клонин на хибрид между човек и ейрлянец, когато наричаха Елек. Неговата група се подвизаваше под името онези, които чакат. Търкут имаше усещането, че чакането им няма да продължи още дълго. Лексина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 Търк от коленичи и погледна през пода към платото под тях. Виждаха се заели позиция войници и бронирани коли, разположени в полукръг на равни разстояния от двете страни на Сефинкса. След това зърна и малка групичка между предните лапи на Сефинкса, сред хората там се открояваше едра, черна фигура. Кацни ето там, той потупа пилота по рамото и му посочи Сефинкса. Искам да ни оставиш върху главата.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 Свали автомата от рамото и се надвеси от ръба, за да погледне надолу. Видя емуалама в центъра на група въоръжени мъже, облечени в пустинни камуфлажни униформи. До археолога стоеше човек с черно наметало и гледаше право нагоре. Лиза не се виждаше никъде. Търкот размута едно от въжетата и го прекара през карабината на колана си. След това премести автомата под дясната си мишница.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 Чудесно. Да го исках, нямаше да се получи по-добре. Къде е Дънкан? Попита. Търкот. Предлагам ви да си предадете оръжията, отвърна Александър и близ, без да отговори на въпроса му. 30 секунди до пристигането на въртолетите докладва вторият пилот. Търкот снижи глас така, че да го чуват само членовете на групата. Заслепяващи гранати на три, след това се качвате на скакалеца. Май няма да ви стигна времето, провикна се отдолу Александър Иблис. Тук аз командвам парада. Едно, рече тихо търкот. Той се изправи и разпери ръце, сякаш се предаваше. Две. Вече чуваше бръмченето на приближаващите се бойни хеликоптери и предполагаше, че са в обсега на техните картечници. Три. Шест черни цилиндъра полетяха едновременно надолу и се посипаха върху главите на струпаните пред входа на Сефингса хора. Александър и близо кокори от изненада, нима американците щяха да избият всички, дори е му алама. Гранатите избухнаха. Поразяващата им мощ, да заслекят и оглушат временно жертвата, действаше в пределите на 5-6 метра. Въздействието и върху вражеската групичка беше опустошително. Търкот скочи от главата на Сефинкса и се плъзна надолу по въжето. Останалите членове на група адраскаха по гладката повърхност на скакалеца към отворения люк, когато първият от приближаващите се хеликоптери избълва оловен дъжд със скорост 3000 куршума в минута. Двама от командосите бяха буквално разкъсани от картечния огън и телата им полетяха надолу. Търкот ги видя да падат пясъка, но стана съсредоточен върху това. Което му предстоеше, той присви крака и дръпна въжето така, че да забави скоростта си на спускане. Петите му удариха песъчливия под между лапите на каменното чудовище. Хората около него все още бяха заслепени и зашеметени, от ушите на някой се стичаха кървави струйки. Търкот изтича приемо лъма, прегърна го през кръста и нареди в микрофона. «Давай!» Скакалецът започна да се издига. Половината от оцелелите войници вече бяха вътре, останалите продължаваха да висят на ръба на люка. Търкот се поклащаше на въжето отдолу, прегърнал здраво Емуалама. Втори хеликоптери стреля кратък къртечен откос и свали една от баретите, преди скакалецът да се озове извън обсега на оръжията му. Две Кратерат Нгурунгоро. Танзания, Африка. Лъвът заел позиция преди два часа и наблюдаваше безда. Помръдне малкото стадо от газели, които пасеха сред високата трева. Голямата котка вече бе стара и рефлексите й кратко не бяха като в предишни сезони, Затова пък действаше с предпазливост, натрупана с годините. Само преди две години лъвът щеше да изкочи от скривалището си, да достигне най-близката жертва и да повали. Сега той наблюдаваше с присвити очи, докато една от газелите се отдели на усетно от стадото. Беше най-старата и месото, и кратко, навярно, щеше да е жилаво, но важното беше, че ще го нахрани. През последната седмица оловът не бе много богат. Лъвът напрегна мускули и заби ногти в податливата почва. Само още няколко крачки и плячката нямаше да му се изплъзне.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 неспособни да възприемат странното лекещо създание, което току-що бе изникнало над ръба на кратера. Беше далеч по едро от птиците, които бе виждал дълго десетина метра и широко около половината от това разстояние. От предната част на толовището стърчеше издължена шия, завършваща с змийско лице с големи челюсти, пълни с черни зъби. Очите бяха тъмночервени. Двека Две къси крила се показваха от страните на толовището, но ставаха неподвижни. Забравил, че господар на животните, лъвът побягна след газелите, далеч от страховитото летящо създание. Във вътрешността на летателната машина, намерена в една ниша в горните нива на гробницата Цянлин в Китай, положил ръце върху контролните уреди, седеше извънземният хибрид телек. Под него, на 20 на километра във всички посоки се простираше вътрешната равнина на кратера Ангуронгору, място,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 Душите бяха преместени Елек Кимна към другите, наскоро клонираните и преродените лана Гергор и Коридан, двама членове на Онези, които чакат. Предишните Гергор и Коридан бяха получили смъртоносна доза радиация при разрушаването на руската зона 51 на остров Нова Земя. Душите бяха преместени, повтори като ехолексина и се настани на седалката до него. А сега да се погрижим същото да се случи и с истинския дух на артът. Тя протегна дългата си крехка ръка. Връщаме се в Китай. Западен Египет. Великото пясъчно море. Търкото усещаше, че губи контрол над ръцете си, когато най сетне скакалецът се спусна върху пясъчната равнина. Емуалама, който. Веднага се строполи уморено, премигна с невиждащи очи.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 Предполагам, че за сега е в безопасност, Александър Иблис не може да стигне при нея. Люкът на скакалеца се отвори и отвътре се подаде Яков, следван от капитан Билъм. Те приближиха увисналото в мрежата тяло. Търкот се надигна и помогна на Емуалама да си справи. Трябва да се качим на борда, каза той. Усещаше, че Руснакът го гледа, но реши да не му обръща внимание и насочи Емуалама към отвора. Загубихме трима души при Сефинкса и още двама при атаката на въртолетите, докладва мрачно билъм. Зная, кимна Търкот. Сега на къде, сър? Попита пилотът. не под Сефинкса. Търкот провери дали е зареден неговият мепе. Ако не можем да се върнем там, прекъсна го безизразно Яков. Сега те са объркани, възрази Търкот. Напротив, сигурно са дошли още подкрепления. Аз няма да изоставя. Не можем да отидем при нея, повтори Яков. Тя е в безопасност, поне за сега, на меси се е му алама. При нея е кивотът, а той няма да позволи там да влезе човек без подходящата носия. Търкут нямаше представа за какво говори професорът. Нека отидем в зона 51, предложи Яков. Търкот погледна капитан Билъм. Групата му бе намаляла наполовина. Не виждам какво може да направим, заговори Билъм. Нямаме план. Не знаем дори къде точно е госпожица Дънкан. Сержант Болц е изгубил много кръв, обади се медикът, надвесен на натранения при престрелката в Кремъл войник. Търкот извади на охотно пълнителя, дръпна затвора. За да освободи патрона в и бавно поклати глава. Връщаме се в зона 51. Платото Гиза. Египет. Дънкан долови някакъв съвсем слаб шум. Сетивата и кратко бяха изострени до краен предел и всеки дразнител удесеторяваше силата си. Тя остави неохотно граала в подложката на кивота и се обърна. Главите на четирите сефинкса, поставени върху пръчките на които бе закачена завесата, скриваща кивота от чужди погледи, бяха извърнати към входа на. Подземната зала. Рубинените им очи святкаха, сякаш бяха живи. Макар стройна и добре сложена, Дънкан смъка издържаше тежеста на одеждите, които носеше. Беше облякла дрехите, с които древните жреци се явяваха пред кивота, красиво извезан и специално изработен костюм. Най-отдолу имаше бяла ленена мантия, върху нея синя риза без ръкави, наречена мир. Отгоре е фот, разноцветно пълто, закопчено с две каменни брушки, и накрая си бе сложила есен, масивен нагръдник от вълнени и златни нишки, с прикрепени към тях скъпоценни камъни. На главата си носеше корона от три метални обръча. Всеки от обръчите, според му Алама, олицетворявал по две неща трите свята на съществуването Земя, рай и яд и трите форми на човешко развитие – духовна, интелектуална и физическа. Само благодарение на тези одежди дънкан бе преминала проверката на четирите глави. Тя знаеше, че дрехите са изработени по аирлянска технология, която херовимите трябваше да разпознаят, преди да и кратко позволят да се приближи до кивота. Лиза се обърна с гръб към сандъка, положен върху невисок черен постамент.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 Зад него имаше още двама въоръжени мъже с пустинни камуфлажни униформи. Александър Иблис бе закрил лицето си с качулка, така че в тъмното се виждаха само святкащите му очи. «Дай ми кивота, произнесе той». «Къде е професор Емуалама?» «Попита Дънкан». «Изведох го отвън». «Той е мой пленник». «Ако не ми предадеш кивота, ще наредя да го убият». Ами, убий го тогава, отвърна студено. Лиза Последва продължително мълчание. Ти нямаш представа какво държиш, рече спокойно Александър Иблис. Държи кивота, в който се намира грала. Александър Иблис и изсня, звукът бе като скърцащи надолу по склон спирачки. Но не знаеш какво е гралът, нали? Стига ми да знам, че е у мен, а ти го искаш. Дам ли ти го, няма да притежавам нищо. А това ще е глупаво. Не мисля, че трябва да ти имам доверие. В такъв случай сам ще си го взема. Александър и Блис махна с ръка и двамата мъже зад него се хвърлиха напред, с готови за стрелба уражия. Бяха направили само четири крачки, когато двете глави от близката страна на завесата изпуснаха ослепителни червени кави които ги удариха в гърдите. Чу се неприятно цвърчене и двамата нещастници се струполиха на земята, спрогорени в гърдите дупки. Това беше глупаво, отбеляза Дънкан. Беше само проба, отвърна невъзмутимо Александър Иблис. Смятах, че след толкова много години охранителната система може да не работи. Дори аирлянската технология се разваля. Хайде, ела тук. Дай ми тези дрехи, за да мога да взема грала.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 «Заради грала ли дойде?» «А ти кой си?» Отвърна тя с въпрос, като издържа на погледа му. «Наричат ме Александър Иблис». Кой те нарича така? Дънкъм бе чувала името, но не знаеше много за човека, който го носи. Александър Иблис обмисляше въпроса, сякаш никога досега не му го бяха задавали. «Хората от пустинята».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 Трябва да попиташ на кого? На кого? Можеш да ме наричаш сянката на Спасия. Дънкън поклати глава. А Спасия е мъртъв. Загина на борда на хищния нукът. Там загина съществото, наричано Спасия. Но както ти казах, аз съм негова сянка. Притежавам съзнанието му, копирано преди много години.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 Които са останали. Повтори сянката на Спасия с надменна усмивка. Какво знаят за това да бъдеш изоставен, лишен от власт и сила в продължение на хиляди години? Те спяха дълбоко, докато аз се борех тук да оцелея, умирах отново и отново, за да бъда природен. Сега няма друг избор, освен да ми се подчиняват. Винаги има избор, възрази Дънкан. Свобода на избора?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 Дънкън не разбра какво има предвид Александър Иблис и се зачуди дали не се опитва да подведе. Как започна всичко това? Попита тя. Няма значение как е започнало, отвърна сянката на Спасия. Важен е краят. И той ще настъпи съвсем скоро. Защо аирлянците дойдоха тук? Това не е важно. А защо ти си тук? За какво ти е притрябвал гралът? Нямаш ни най-малка представа какво държиш. Заговори я Ако ти знае повече, отколкото си мислиш. Прекъсна го дънкан, раздразнено от презрението в думите му. Значи не си тази, за която се представяш. Трябваше да се досетя. Ти откри на света зона 51. Ти спря, Меджик. Твоят капитан Търкот обя спасия и унищожи айрлянския флот, но всичко започна заради теб. Ти пръщаше търк от там, където е нужно. Той знае ли, че е бил играчка в твоите ръце? Знае ли коя си в действителност? А ти знаеш ли коя си? Не изчака отговора и кратко. Имаше и други като те преди, такива, които нарушаваха крехкото равновесие и предизвикваха мъка и смърт. Добре се беше прикрила, доктор Дънкан, но повече няма да остане скрита. Дрънкаш глупости, отвърна Дънкан.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 След тези думи сянката на Спасия се обърна и изчезна в тунела, който водеше. Навън. Дънкан се върна зад завесата и погледна към грала. Навъде се и отново постави ръка върху единия му край. След няколко секунди там се появи отворът с длъбнатината. Сега вече знаеше, че сянката на Спасия бе имал предвид точно този отвор, когато я бе попитал дали има всичко, което и кратко е нужно. Трябваха и кратко камъните, за да задейства Граала, и извънземният го знаеше. Дали не бяха у него? Ако е така, как да ги вземе? А може би бяха скрити някъде, също като останалите извънземни артефакти? Сега помещението и кратко се струваше по малко, а тежеста на земните пластове над нея почти усезаема. За момент беше безопасност, но Спасия бе прав, тук тя бе силна да предприеме каквото и да било. Вдигна глава нагоре, погледът и кратко премина през Тавана и се зарея отвъд него, към небето над пустинята. Лиза знаеше, че Майк Търкот ще дойде да й кратко помогне. Тази мисъл обаче не успокояваше както порано. Тя се извърна отново към Граала, разтревожена и смутена от думите на сянката на Спасия. Имаше нещо, което се мържелееше на границата на нейното съзнание, но колкото и да се опитваше,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 макар и колебливо, до китайската археоложка. При появата на търкот от към вратите на хангара се завтекоха фоторепортери и оператори с камери. Търкот се опита да се скрие зад скакалеца, но и тук го посрещна гора от насочени към него микрофони. Той си запроправя безкомпромисно път към майор Куин. Репортерите засипаха и двамата с въпроси за ирлинците, водачите, онези, които чакат, мисията,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 Сред която се чуха приглушените проклятия на журналистите, които заплашваха да го дадат под съд Търкот свали пистолета и го насочи към жената пред него. Разполагате с 30 секунди да напуснете хангара. Репортерката понече да каже нещо, но видя изражението на Търкот и това, че ръката му не трепва. Тя се извърна и тръгна към изхода, а другите последваха. Веднага, щом журналистите се озуваха отвън, войниците дръпнаха вратите. Какво, по дяволите, става тук? Кресна търкот. Къде е охраната? Майорът не приличаше на кадрови военен. Беше нисък, с уредяла русолява коса и големи очила, закрепени на носмо. Истински книжен плъх. Както би го определил някога майк. Въпреки това им бе оказал наоценима помощ в борбата с извънземните, както и при смяната на властта в зона 51.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 Целта бе да се предпази зона 51 от съдбата, сполетяла руската база на четвърти отдел, разположена на остров Нова Земя. Какво става тук? Попита Търкот. Тази сутрин получих нови разпореждания от Пентагона. Изтеглят целия персонал на Найтскрайп, Landscape и ми оставят само шепа военни полицаи. Опитах се да се добера до някого,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 Работим над ръкописа на Бъртън. За сега никой не е в състояние да определи на какъв език е написан. Акацки, каза Емуалама. Африканският археолог бе прекарал. Значителна част от живота си в изучаване пътя на сър Ричард Франсис Бъртън около света. Емуалама им обясни, че в ръкописа на Бъртън са събрани всички сведения, които той е узнал за дейността на извънземните. Какъв е този Акадски? Поинтересува се Търкот. Далечен предшественик на арабския, отвърна Емуалама. Говорили са го в древния Вавилон. Бъртън не бил изумителен човек. Представете ли си, той е знаел 26 езика. Единственото, което се умяхме да разчетам, е предисловието и писмото в началото на ръкописа, предназначено за жена му, «Оплака се Куин».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 Някой от вас носи послушвателно устройство. Първият порив на Търкот бе да погледне към Челу. Знаеше, че тя е била под контрола на унези, които чакат в но не беше сигурно, дали са и кратко поставили някакво устройство. Пък и какво значение, след като место на на зона 51 вече не беше тайна за никого. Търкот премина пръв, не чу сигнал. Челу беше втора, отново нищо. Последва я е му алама, пак без резултат. Търкот втренчи поглед в руснака и въпросът, както случая с челу, отново бе, защо? И кога се бе случило това? Яков прекрачи прага и червената лампа запримигва отново. Коин извади малък преносим детектор и зашари с него по тялото на руснака. Спря, когато стигна шията. Тук е. Но как? Попита търкот.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 Яков кимна. Да. Тя имаше и възможност, и мотив. Той си свали сакото. от поклати глава и направи опит да обърне всичко на шега. И за миг не мога да те оставя сам, а? Прав си, приятелю. Сигурно така са ни. Открили и онези войници в залата на познанието. Той прокара пръст пояката си и измъкна миниатюрно черно цилиндърче.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 Целият подемен комплекс бе разположен върху грамадни амортисори и окачен на големи пружини, които му осигуряваха пълна безопасност дори при директно ядрено попадение. Търкот едва бе успял да. Избегне подобен инцидент, докато преговаряше с онези, които чакат за копието на съдбата. Агенцията за национална сигурност е проследила драконоподобния летателен апарат сонези, които чакат същите, дето ти отнеха копието в Монголия. Драконоподобният летателен апарат се нарича Чи Ю обясни чело. В моята страна той е описван в много легенди. В една от тях, например, се казва, че когато Шихуанчу управлявал северните части на Китай, Чи се разпореждал в южните. Двамата се срещнали в битка, в която Шихуанчу надвил над чудовището и го взел за пленник. Което в действителност подхвана търкот, но Лу го прекъсна. Предполагам, че Шихуанджоу е бил Артат, един от водачите на извънземните. А чия е машината, използвана от другата страна водачите, за да всява ужас в продължение на много години. Накрая Шихуанджоу я пленил и след това накарал да поставят в подземието на Цянлин. Сега тази машина пак ли е в Цянлин? Попита Яков. Не, поклати глава Куин, докато пръстите му бягаха по клавиатурата. На екрана се появи карта на Източна Африка. Виждате ли червената точка? Закратко е спряла в кратера Нгуронгоро, а сега следва североизточен маршрут, който вероятно ще отведе в Цянлин. Предполагам, че китайците ще засекат на своите радари и ще се опитат да прехванат. Приблизително време на полета до китайската граница – 15 минути. Защо точно в кратера Нгуронгоро? Зачуди се Яков. Там намери скиптера, обади се Емуалама. Освен това, Бъртън е прекарал значителна част от времето си в тази част на света. Интересно ми е да видя как ще реагира моето правителство на тези събития, промърморичало и си спечели един втренчен поглед от търкот. На международната сцена Китай от край време беше загадка, а след разпространяването на новината за ирлянците страната се бе затворила напълно за външния свят. След толкова много случаи на предателства търкот неволно се запита дали чело случайно бе разкопала гробницата при Циан Лин Малко след разкритията за ирлянците. А също и дали бе случайно съвпадението с откритията на Емуалама. Ако онези, които чакат открият артът в подемията на гробницата, заговори той, тогава вече ще бъде наистина интересно как ще реагират всички. Все още не. Знаем какво наистина се случило между аирлианците.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 Според нас подводницата е открила отвор в силовата стена. През блъсъка на е. Вашингтон с островния бряг, килът на кораба е прорязал тесен канал в дъното, който е останал под долната граница на полето. Възможно ли е да минем по него? Попита Търкот. Вероятно, отвърна Куин. Но както казах, официалната политика е на внимателно изчакване. С това едва ли ще помогнем на Кели Рейнолдс. Възрази Търкот. Можеш ли да повикаш тюлените? В момента нямам достъп дори до военната полиция. Това е защото Пентагонът знае кой и защо го иска. Но все още разполагаме с извънредни пълномощия от онзи президентски декрет. Забравили В такъв случай ще изпратя запитване за група тюлени. Но какво да искам от тях? Да проникнат на Великденския остров. Търк от посочи екрана. Тък му работа, за каквато са обучени тюлените. Нека се промъкнат почтита, да разузнаят какво става от татък, да спасят Кели и да изчезват. Аз ще ги придружа на борда на един от корабите на оперативна група 79. Не вярвам да срещнем сериозни възражения от флота. Баздържа, че те също искат да узнаят какво е станало с Вашингтон.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 че няма да е лесно. Но винаги има начини. Къде е ръкописът? Попита Емуалама. В заседателната зала посочи Куин. Трябва ми една минута, каза Търкот. Куин кимна и влезе в заседателната зала. Яков постави едрата си длан на рамото на Търкот. Добре ли си, приятелю? Не, отговори Търкот. Щях да се разтревожа, ако ми беше отвърнал иначе. Никой от нас не е добре. Но това го разбират само умните. Особено сега. Особено сега, повтори Търкот. Дай ми една минута и ще съм с вас отново. Добре. Търкот почака, докато Яков и Чело излязат. После прекоси залата и спря пред туалетната. Вътре нямаше никой.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 Разглеждаше цял куп фотографии. Той се обърна и двамата си стиснаха ръцете. Коин спря при отсрещния край на масата и натисна копчето на скрития за стената екран. Търкот седна в коженото кресло пред екрана, до него се настани Яков, а Челу и Емуалама се разположиха отляво. Екранът стана млечно-бял, след това до средата се плъзнаха две черни линии и спряха. Това е пролугът на ръкописа на Бъртън.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 Така че всички усилия в моя живот от онзи момент до настоящия, когато пиша тези редове и усещам диханието на приближаващата се смърт, са били посветени на това да намеря истината. Това знание се превърна в моята ригът, в духовния път, водещ към истината. Едва успях да се спася още на първата крачка към познанието, защото къде се опита да ме остави да умра в подземието на платото и тогава разказът щеше да е далеч по-кратък.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 Както и приказки от хиляда и една нощ. Била е нещо повече от преводач на творбите на други. Бил е прочут и следовател. Дръзвала да посети места, които хората са смятали за недостъпни. Отишъл да търси изворите на Нил право в сърцето на Африка. Съществува общо прието становище, че неговата жена Изабел е изгорила ръкописите му след неговата смърт. Емуалама посочи екрана. Излиза, че е изгорила единственото копие на този ръкопис. В следващите няколко страници се разказва какво се случило в нощта, когато Бъртън умрял, обясни Куин. И защо жена му е направила това, което е направила? Наистина е много интересно. Дай го на екрана, нареди търкот. Почеркът на следващата страница наистина бе различен, както и. Цветът на мастилото.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 като от време на време спираше и се подпираше на перилата. Носеше дълго черно на метало, покрито с прах по краищата и с слекета. Когато се приближи до мен, усетих дъх на смърт и разложение. На металото се разтвори и отвътре се показа със охрена ръка, стиснала за кривен кинжал. Почувствах хладното острие да се опира в гърлото ми. Помислих си, че ще ми пререже шията.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 Звук като драскащи потюнец ногти, от който кожата ми настръхна. Излъгал съм те. Аз говоря само истината. Нали аз те пратих в Гиза, прикажи? Но какво значение има? Ти никога не ще узнаеш истината. Знае повече, отколкото някога, отвърна Ричард. Научих имената на много от вас. Създанието се засмя. Разкривайки два реда жълтени кави зъби. Тейли? А знаеш ли как ме наричат сега? Във вестниците си Джеки Скормвача отвърна. Ричард, а името на кара, дъха ми да секне. Бях чела за жестокостите, вършени от този страшен убиец. Вече знаех, че съм обречена. Лекарите смятаха, че извършва зловещите си ритуални убийства, защото мрази жените.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 Заедно с това същество. Нямаше съмнение, че е дори по-опасно, отколкото бе предполагал Ричард. Защо се боиш за живота си такмо сега? Това е живяло хиляди години. Съществото бръкна в пазвата и извадя амулет, окачен на тънка метална веришка. Имаше формата на две ръце, вдигнати като запрошка. А това то се тупна по гърдите, ще умре скоро. За първи път почувствах нещо друго, освен омраза, в глас на зловещото създание. Той извърна глава и погледна към входната врата. Те ме следят. Искат да и да тях. Да се преродя, така му казват. Но аз не желая. Не искам да умра. Защо мразиш толкова жените? Попита Ричард. Защо ги убиваш и разпорваш телата им?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 Те идват за мен. Лакейте. Жените. Мръсниците, които служат на мисията. Идват да преродят сянката, което за мен означава смърт. Той пристъпи към Ричард. Трябва ми гралът, рече създанието стих глас. Искам да ми кажеш какво си научил за грала. Само той може да ме спаси. Първо ми кажи името. А Спасия просъскато. Той е първородният. Аз съм само негова сянка. А Спасия повтори Ричард. Чувал съм това име. Зная кой е той. Създанието, сянката на Спасия, пристъпи напред и се надвеси над Ричард. Гралът. Кажи ми къде е. То млъкна и втренчи поглед в лицето на съпруга ми. Не знаеш.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 Следния миг острието бе опряно отново в гърлото ми. Сега ще я разпоря и ще извадя вътрешностите и кратко на показ, та да види светът, каква мръсница е тя. Къде е гралът? Съскаше творението на мрака. По стълбите затрупаха тежки бутуши. Влязоха трима мъже с черни на метала, следвани от висока жена. Тя пристъпи напред и вдигна ръка с разтворена длан. Ела с нас. Съществото си извъртя, поставяйки ме като щит пред себе си. Не искам да бъда природен. Искам да живея моя живот. Ти никога не си имал свой живот, отвърна жената и пристъпи към нас. Ти си само слуга и до ни служеше добре. Ние всички сме слуги. Време е да се природим. Никога. Изпища създанието като ранено животно.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 Зад мен стоеше моят верен Ричард, стоягъв. Ръка. Ела, Изабел. Рече той и протегна ръка, докато с другата държеше вдигната тоягата. Скрив се зад него, чувствайки се в пълна безопасност. Сянката на Спасия се надигна от пода, стенейки от болка. Ножът се стрелкаше между Ричард и жената от стълбите. Искам да живея. Изпища създанието. Време е да се природиш, произнесе жената. Помниш ли, преди много време ти беше Озирис, а аз, Изида? Може пак да сме двамата, ако дойдеш при мен. Тя говореше стих, успокояваш глас, сякаш се обръщаше към дете. Ти ме предаде. Изкреща създанието и се хвърли с изумителна бързина. Ножът се забив шията на непознатата и от гърлото й кратко бликна кърва в гизер. Докато съществото се опитваше да измъкне ножа, жената го притисна в обятията си. Едва сега другите трима успяха да го съборят на земята, върху издъхващото тяло на тяхната предводителка. Ричард ме държеше здраво, все така вдигнал тоягата. Усещах, че целият трапери от изтощение, и се чудех откъде намира сили да стои прав. Мъжете извиха назад ръцете на създанието и му поставиха балезници. Но дори сега то продължаваше да се съпротивлява. Те го сгръбчиха за краката и го повлякоха надолу по стълбите, без да ги грижа, че главата му се блъскаше с тъпалата. Като видя това, Ричард ме пусна и доближи до проснатата, окървавена жена. Отнасят го в мисията, нали? Тя сякаш не го забеляза. Дойде и моето време да се природя. Беше друга предния път, когато те срещнах.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 След това бръкна в пазвата и кратко и извади малък амулет, изобразяващ две протегнати нагоре ръце, същия, какъвто имаше и сянката на спасия. Мъжът прошепна бързо и тихо няколко думи, до като свещеник, бързащ за закуска. Извади нещо из на металото си, вдигна ръка и го разпиля върху тялото. Приличаше на черен пясък. Гледах в как кожата започна да се топи, разяждана от пясъка.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 който и да си, спомни си за Ричард и за мен. Търкот натисна отново клавиша, но не последва нова страница. Сетне бавно от ръка и се обърна към Яков. Руснакът кимна. Трябва да пи на нещо. Майор Коин вече беше извадил бутилката с водка. Поставя на масата и подреди до нея няколко чаши. Руснакът напълни всяко от тях догоре и ги раздаде на търкот, кинсейт, Куин, Челу и Емуалама. След това вдигна своята. За са Ричард Франсис Бъртън и за жена му Изабел, храбра съпруга. Търкот опря чашата в си и отпи. В заседателната зала се възцари мълчание, всеки бе погълнат от мислите си. Трябва да се върнем в Гиза и да спасим Дънкън, заяви накрая търкот. Това сега е най-важната задача. Той посочи Куин. Искам всички сведения от разузнаването за онова, което става на платото. И попълнение на мястото на изгубените хора. Сетне се обърна към Емуалама, напиши ми подробен доклад за черния сфинкс и за пътя, по който сте стигнали до него. Не пропускай да споменеш Александър Иблис, с какви сили е разполагал. Ами ръкописът? Попита Емуалама. Какво смяташ да правиш с него? Попита Челу. Да го преведа. Търкот сбърчи вежди. Нали каза, че е написан на древен език, който никой не знае. Акацки потвърди Емуалама. Изучавал съм го. И защо? Попита Яков. Защото знаех, че и Бъртън го изучавал. Защо не ни каза порано? Попита Търкот. Готов бе да се закълне, че ОДВ Емуалама твърдеше, че не можел да разчете ръкописа. Не бях сигурен дали ще успея, обясни Емуалама. Но като гледам сега, той посочи ръкописа, мисля, че ще се справя. Мислиш, че ще се справиш? Повтори търкот и се почеса неволно полявото слепоочие, където отново почувства старата болка. Лиза дънкъм бе изгубена в Гиза, опитът им за атака се провали. Великденският остров бе недостъпен, трябваше да предаде копието на онези, които чакат. Толкова много противоречиви събития без никакъв видим изход. Търкото гледа събраната около масата група, Емуалама, стиснал в ръка ръкописа на Бъртън, Челу, с непроницаемо лице. И Яков, който срещна погледа му и повдигна много значително вежди, майор Куин, както винаги кипящ от ентусиазъм, и Кинсейт,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 4. Великденският остров Самолетоносачът Вашингтон, най-голямата уражейна система, създадена някого от човека, стърчеше, безпомощно заседнал в приличаните край северния бряг на острова. Статуите на Моаите гледаха с безразличие към кораба, в сравнение с който дори най-високите от тях бяха като джуджета, макар теглото им да надхвърляше 200 тона. Статуите бяха сякаш единствените, които не вземаха участие в тръскавата активност, кипяща на борда на авионосеца и навсякъде из острова. На различни места върху кораба пълзяха малки черни петна, наномашини, всяка една построена на молекулно ниво, които работеха на уморно върху корпуса, сглобявайки разкачените елементи, като понякога дори извършваха подобрения на оригиналния дизайн. Стражът от Великденския остров използваше принципите на нанотехнологията,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 когато пристигна на острова. От доста време стражът бе престанал да забелязва присъствието и кратко. За него Кели бе изпълнила предназначението си. Може би щеше да и кратко постави нови задачи в близкото бъдеще, но точно сега имаше по-важни занимания. Макар стражът да не забелязваше присъствието и кратко, обратното не беше вярно. Кели бе съуняла да освободи тялото си от нановируса, като подаде до стража команда, Останала незабелязана от висшите контролни шелуни. Тя все още бе в състояние да следи голяма част от онова, което ставаше със стража, но опитът и кратко да възприеме потока от информация и даваните команди напомняше на опит да се пие от боем планински поток, толкова много преминаваше покрай нея, до което така и не се умяваше да достигне. Все пак успя да прати едно единствено съобщение до зона 51, но не можа да постигне нищо повече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 Кели си даваше сметка, че хората извън силовото поле нямат понятие какво става на острова заради непрогледния щит, в който бе обгърнат. Освен това сполучи да засече някои от съобщенията, които стражат изпрати доводачите, мисията, а ирлианците на Марс, координирайки усилията на всички. С една крайна цел: Назряваше тотална война. Този път до край. Защото стражът възнамеряваше да остави живи само своите роби. Западен Китай. Никога до сега лейтенантът от китайските военновъздушни сили не бе виждал подобно радарно обозначение. Беше помалко малко от знаците на пътническите самолети и начинът, по който често менеше посоката, навеждаше на мисълта, че може би е хеликоптер. Ако беше вертолет, трябваше да е доста големичък. Той сграбчи микрофона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 Водещият пилот майор Фукан Чимсър, както можеше да се съди по името, бе представител на етническата сме, характерна за тази част на Китай. Като потомък на монголски и китайски предси, той едва ли беше най-подходящата кандидатура за авиобазата Къши. Стара, но изпитана тактика на. Китайското командване бе да изпраща военния персонал на служба далеч от родния край, за да се избегнат каквито и да било колебания, в случай, че се наложи войниците да потушават с огън някой бунт на местното население. Но тъй като Чимсър бе един от малкото китайски пилоти, обучени да летят на руския прехващач сел, командването трябваше да се примири. Веднага щом се издигнаха над летището и набраха известна височина, Чимсър включи допълнителната тяга и достигна ускорение от двема. Провери на радарния екран дали пилотът от втория самолет, капитан Ханксия, го следва на полагаемото разстояние. След това поиска инструкции за местонахождението и посоката на движение на набелязаната цел. Нарушителят бе навлязал в китайското въздушно пространство от към Афганистан. се осъзнаваше, че би могъл да идва от всякъде, откакто потеналата в размерици по Лодива страна бе оставила на произвола контрола на въздушното си пространство. Нарушителят прелетя над северните предпланини на Хималайте, докато двата прехващача бързо скъсяваха дистанцията.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 Според инструкцията пилотът първо трябваше да прехване в мерника на ракетите въздух-въздух на идентифицирания обект и след като получи потвърждаващ сигнал от радара, да стреля. Тези заповеди не подлежаха на промяна, но оставяха място за съмнение. В китайската армия от военнослужащите се изискваше абсолютно и безпрекословно подчинение. Когато през 1992 година китайците закупиха от Русия няколко изтребителя Сео,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 Не последва отговор от Ханксия. Обратен завой. Повтори Чимсър, чието самолет вече извиваше назад. Разбрано, обратен завой и поворот надясно, че се разтрепераният глас на Ханксия. Докато пръстите му бягаха по контролното табло, Чимсър извика още веднъж изображението в паметта си. Ами той беше от метал, произнесе пилотът гласно, след това се стресна. Капитане. Прави му обратен завой. Разбрано. Разбрано, другарио майор. Това е машина, говореше Чимсър, докато изравняваше полета. Той хвърли поглед на дисплея. Нищо. Дракунът навярно използваше пясъчната дюна, за да се крие от радара. Сега си отваря и очите. Нареди той на Ханксия, когато дюната изплува на 8 километра пред тях. Другарио командир, аз мисля, последва остро статично пръщение и писък, след който настъпи тишина. Чимсър реагира инстинктивно. Завъркя прехваща надясно. Изгуби височина, включи допълнителната тяга и насоченост почти нагоре. Усети, че грамадното натоварване го смазва в креслото. С невероятни усилия успя да извие глава настрани и обхвана с поглед небето. Изведнъж забеляза дракона който безвидими следи от двигатели, се издигаше на 4 км от него, като бързо скъсяваше дистанцията помежду им. Чимсър премести штурвала напред, преминавайки от стремително изкачване в безконтролно падане и завъртя нос към дракона, който бе само на 5 секунди полет. От подобно разстояние можеше да използва само едно оръжие. Чимсър стисна копчето на 30-мм-то и почувства, че самолетът се разтърсва, бълвайки в продължителен откос дългите 20 см куршуми. Всеки пети куршум беше трасиращ и ръката му местеше ръчката така, че огнената диря да прекоси гърдите на дракона. Ослепителен лъч светлина бликна от очите на чудовището и се стрелна към самолета на чимсър със скорост, надвишаваща тази на куршумите. Той освободи спусъка и се завъркя наляво, разминавайки се на косъм с лъча. Без да изключва допълнителната тяга, използвайки спускането, за да набере още скорост, чим се успя да изравни полета на 350 метра височина при... Скорост от 19 000 км в час. Летеше право към Каши, твърдо решен, че за него въздушният двобой е приключил. Не само, че беше признал поражението си, но и горивните индикатори сочаха, че лети на резервни запаси, заради ограниченията които бяха наложени на всички пилоти. Пет платото гиза, Египет. Дънкъм плъзна ръка по капака на кивота и едва сега почувства тъничките жички, които се извиваха отгоре. В първия миг си помисли, че са част от гравюрата, но когато ги зачегърта, те се отделиха. Три дълги метални нишки, завършващи с миниатюрни клеми, под формата на рози. Докато разглеждаше жичките, стори и кратко се,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 Поколеба се, преди да постави и третата, като се питаше какво ли ще последва, но беше завладяна от нетърпеливото желание да продължи. Сложи и последната клема на мястото и кратко, и капакът се озари в златиста светлина, която я е обгърна. Дънкън повдигна короната и я постави на главата си. Възкликна, когато видя платото гиза от птичи поглед, обрамчено от плодородна, зелена земя, но без пирамидите и сефинкса. Видението се смени и този път зърна приземен на платото, хищен нокът, чийто штръкнал, закривен връх стърчеше високо в небето. От нокътя изстреляха лъч надолу към скалите на платото, прогаряйки тъмен отвор в него. Поляви се още един нокът, под който висеше черният сфинкс, прихванат в поле от златиста светлина. Нокътят спусна бавно се в отвора, а през това време от първия космически кораб слизаха мъже и жени,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 която сега се намираше на 300 километра северно от Великденския остров, под командването на капитан Рубинет. Нареждането да останат на позиция и да не предприемат нищо, не се понрави на капитана, нито на хората, които командваше. Когато получи нареждане да подготви една група, тюлени за проникване на Великденския остров, където да извърши разузнаване, той не се подволми да се захване незабавно за работа. Рубинет знаеше, че трябва да поиска потвърждение на разпореждането от командването на флота, но предпочета да не го прави, може би защото се боеше да не получи отказ. Вместо това си позволи да оглави лично подготвената група от Тюлени, която се намираше на борда на неговия кораб. Зона 51 – Невада След като хапна на бързостолувата, търкот се върна в заседателната зала и през последния половин час крачеше нервно напред-назад.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 което ставаше на платото Гиза. Търкут забеляза да влиза познато лице в стаята, смени посоката и тръгна редом с Лари Кинсейт от лабораторията. За реактивни проучвания. Кинсейт носеше дебела папка под мишница. Отивам да взема новите снимки от телескопа Хабъл. На Марс. Кинсейт Кимна. Сейдонийския регион. Търкут стесни района до мястото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 че професор Емуалама наднича от заседателната зала. Какво има? Преведох първите две глави от ръкописа на Бъртън. Доста бързичко се се справил, отбеляза търкот. Подготовката ми не отишла на празно. Хубаво кимна търкот. Мисля, че ще ви се стори доста интересно, продължи Емуалама. Не бива да забравяте...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 Търкот спря и се наведе към снимката. Бъртън изглеждаше ужасно. Лицето му беше покрито с белези, косата му разчурлена над чифт и скрещи очи. По време на първата експедиция с Пики ги нападнали бербери. Тогава го пронизва копия през двете бузи. Обясни Емуалама. Спики Попита Търкот Джон Спики, друг английски пътешественик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 Слизахме все по-надолу в недрата на земята. Той ми разказа, че тунелите са били прокопани по времето на Нетеру, боговете на древен Египет. В началото ми прозвуча глупаво, тъй като Нетеру са само легенда, персонажи от древна религия. Сега вече му вярвам. Каза ми, че се движим по пътищата на Русту и още веднъж нарече платото Акерско. Накрая пристигнахме до една подземна галерия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 Пристигнали на земята преди много, много години. Разказа ми как извънземните воювали помежду си и много от тях загинали. Как последователите им продължили тази връжда през вековете. Разказа ми и други неща преди да умре, които ми помогнаха в моите дирения през следващите години. Накрая избягах. Къчи бе споменал, че има и втора врата към пътя на Росто. Открих тайния проход на пода на помещението.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 Молех се таванът да не се спусне надолу, но вместо това дъното на реката се издигна неочаквано или по-скоро водата се разля настрани, тъй като тунелът се бе разширил. Краката ми се удариха в пода, аз се прообърнах и се опитах да се задържа. Още много пъти ме събаря водата, преди да сполуча да се изправя, надвивайки силата на течението. Сега водата ми стигаше до пояса. Намирах се в непрогледен мрак, какъвто, надявам се... Никой не би познал до момента на своята смърт. Последвах течението, молейки се да ме изведе до коритото на река Нил. Търкот спря да прелиства и погледна развълнувано останалите. Това е! Ето как ще я измъкнем. През втората врата към пътищата на Русто и оттам до залата на познанието. Приятелю, произнесе Яков с дълбок, уверен глас.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 С походиме странната увереност, че ще бъда в безопасност до тогава, докато се отдалечавам от залата. Реши ли да свърна обратно, обаче, моят преследвач щеше да ми се изпречи на пътя. За какво говори сега? Изръмжа недоволно Яков. Вероятно, въображението му се е възбудило от тъмнината. Обясни Търкот. В края на краищата, малко преди това едва не се е разделил с живота си.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 Повдигна рамене Яков. Била съм там, на меси се чело. Мисля, че до реката има няколко километра. Божичко, бихме могли, нека първо дочетем разказа, прекъсна ги Яков и отново поля с студен душен с на търкот. Продължих напред, а нивото на водата оставаше непроменено. Виках, за да повдигна дух си, и чувах ехото на глас си да се отразява в стените.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 Вече започвах да губя съзнание, изчерпал напълно резервите от въздух дробовете си, когато долових лека промяна. Отворих очи под водата и забелязах бледа, трепкаща светлина. Намирах се извън тунела. Виждах над себе си осветената повърхност. Размахах крака, усещайки, че след миг ще изгубя съзнание. Изкочих отгоре и поех шумно въздух.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 Извървяхме 120 крачки надолу към тунела в мрак, който поглъщаше всякаква светлина. Отляво имаше врата. Нея къде отвори с помощта на пръстена. Завихме надясно, направихме 170 крачки и стигнахме до една врата, която се показа едва когато къжи опря пръстена в стената от дясно. След тази врата преминахме още 70 крачки до нова скрита врата от дясно, зад която бе помещението, където къде се опита да ме затвори. Неведнъж през моите експедиции съм използвал тази система за измерване на. Разстоянието и знае точно, че 170 мои крачки се равняват на 100 метра. Ако тунелът, през който избягал, излиза на север от Гиза, заговори разпалено търкот, следователно тази подземна река извира южно от платото. Ето как ще проникнем, като следваме течението. Но как ще намериш галерията?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 Трябва да се здобием с пръстена на онзи наблюдател, отвърна търкот. Вече имахме един от Харисън, наблюдателя, който загина в Южна Америка, но Дънкан го взе, когато тръгваше за Гиза. Трябва ни друг. Значи ни трябва друг наблюдател, Кимна Яков. Нали знаеш, изникват, когато най-малко ги очакваш, подметна търкот. Те са, той спря и погледна е му алама. Всъщност.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 Търкот неволно стисна им руци. — Значи си наблюдател. — Аз бях наблюдател, поправи го емуалама. — И какво се случи? — Попита Яков. — Все още ли пазиш пръстена си? Добави търкот. — Нямам пръстен. Само членовете на първия орден имаха пръстени. Аз съм от втория орден. Той отново вдигна медалюна. Каза, че вече не си наблюдател, поде Чалу. Събирах информация, но първият орден не одобряваше действията ми. Искаха от мен да държа по-токо един определен район и да не надигам много глава. Защо се отказа да бъдеш наблюдател? Продължи с въпросите, Чалу. Омръзна ми да ме третират като човек втора ръка, обясни я е му Алама. Моите предци са били вербувани от първите наблюдатели, уаджетите.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 Емуалама Кимна Научих доста неща. Разкажи ни, поткани го чало. Кои са наблюдателите? Как са започнали? Твоята информация ще ни помогне ли да се здобием с пръстен? Попита Търкот, чието мисли постоянно се връщаха към предстоящата мисия. Емуалама почеса по сивялото си теме. Започнах, когато жена ми разбра, че е болна от рак на гърдата.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 че се е натъкнал на хранилище на наблюдателите само на няколко километра от неговия дом в Англия. Къде? Подскочи Яков. Гластон Тор, близо до равнината Сулсбари, в югоисточна Англия. Бъртън отишъл там през 1864 г. с Джон Спики, негов спътник от пътешествията по Нил. Наблюдателите преди това са опитали да убият Бъртън и предполагам, че е взел Спики, за да му помага. Или по-вероятно е искал и друг да узнае истината, ако го сполети нещастие. щастие. Докато Бъртън не бил консул в Западна Африка, е имало опит за покушение на живота му, след като организирал експедиция за издирване на лунните планини, известни сред местното население като Ровензори. Разположени са дълбоко вътрешността на континента. Не за пръв път му се случвало подобно нещо и нямало да е и последен. Когато узнах, че бъртани Спики са ходили в Гластомбари, аз също отидох там. Бях се интригувал от факта, че Спики е умрял на следващия ден. Според вестниците случайно се прострелял, но аз видях в това дългата ръка на наблюдателите. Предполагах, че бъртани Спики са открили нещо важно, което е предизвикало подобна реакция. Пристигнах вторпотъмно и веднага зърнах на зъбения, строшен пръст на каменната кула да стърчи от един хълм. Изкатерих се горе. Защото знаех, че по това време ще съм сам. Знаех какво търся и с помощта на фенерче не след дълго намерих малка вдлъбнатинъв. Една от каменните плочи отстрани на полуразрушената кула. Поставих медалюна в вдлъбнатината, но нищо не се случи. Бях отчаян, продължих да търся наоколо, но не открих друго подходящо място, так му щях да си тръгвам, когато чух шумо от триене на камък в камък. От към една сумрачна част на кулата се приближи фигура, облечена с черно наметало. Приличаше на Монах, имаше дълга бяла брада и бледа кожа. Вдигнах ръка и му показах медалюна си, а той на своя ред ми показа пръстена. Откъде са се взели тези пръстени? Попита търкот. Търпение, рече му е муалама. Скоро ще стане ясно. Наблюдателят ми даде знак да изгасе фенерчето. Какво търсиш, попитаме той. Предварително бях обмислял какво да кажа, ако срещна друг наблюдател, и стигнах до извода, че истината е най-доброто решение. Казах му, ме съм далеч от къщи и диря познание. Изглежда на лучках правилния отговор, защото той ми се усмихна. Аз съм този, който съхранява нашето знание, обясни ми тогава. Каза ми също, че се нарича Берин. Спомних си, че на старошотландски това означава душал от хълмовете. Попитаме за моето име. Открих му го, както и откъде идвам. Тогава все още не ме смятаха за изменник. В онази нощ щях да стана враг на наблюдателите. Някой от вас бил ли е в Гластомбари? Всички поклатиха едновременно глави. Незабрави му местенце.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 Много прочути хора са стояли върху този каземя. Тук е смъртното ложе на Артур. Донесли го след последната битка, битката за Камлан. Мерлин също е посещавал хълма много пъти. След това Берин ми разказа и за други легендарни. Личности, които са се изкачвали на тор, Берон, краля на рибарите, който управлявал тор преди идването на Артур. Още по-рано бил Йосиф Ариматейски. Дошъл направо от светите земи. Според някой при едно от пътешествията си насам, той дори водил със себе си младия Христос. Аха! Възкликна Яков, неспособен да контролира реакциите си. Емуалама погледна руснака. Казвам само това, което съм чул и видял. Продължавай, подкани го Яков. Просто всеки път, когато чуя нещо шокиращо, си мисля, че ще е за последно. Но до сега все не познавам. Зная, как се чувстваш, кимна е Малама. Берин ме поведе и двамата се спуснахме през един отвор вътрешността на полуразрушения манастир. Приближихме се към останките на кулата, която стърчеше нагоре към обсипаното съзвезди небе. Берин вдигна ръка и произнесе няколко думи, които не можах да чуя. След това коленичи и опря пръстена в каменния пот.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 Берин не ме чакаше. Наваде се и заслиза надолу в мрака. Ботушите ми кънтяха върху каменните стъпала. Въздухът бе студен и влажен. Каменните плочи, с които бе облицуван коридорът, бяха съвършено шлифовани. Малко по-надолу те отстъпиха място на солидна скала. Стените и кратко бяха гладки, тунелът прорязваше сърцевината на хълма с лекота на забит в масло нож.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 Берин застана зад мен, след това чух вратата да се плъзга. Берин се наведе и постави лампата на пода. Попитах го, къде се намираме. Отвърна ми, че мястото имало много названия от различни епохи. Някой го. Нарича ли гробницата на Мерлин? Според други това било предверието към отвъдния свят. Попитах как той го нарича, а той ми отвърна простичко. Това е моя дом, продължихме нататък. В центъра на кухината имаше голям кристал, висок поне 2 метра. Преди да го доближим обаче, Берин сви надясно и тръгна по стената. Тук отвори една врата, хитроумно скрита между две колони от кристал, зад която се показа още един подемен тунел. Вървяхме около километър, преди Берин да спре. Отново постави пръстена на стената и отвори поредната врата.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 Берин ми каза, че свитъците били архиви за дейността на нашия орден и че в тях се разказвало подробно за ладжетите. Намирахме се по града, точно под мястото, където бе построено новото абадство. Оглеждах се, онемяло от почуда. И в най-смелите си мечти не си бях представил, че мога да се натъкна на подобно откритие. Берин махна с ръка към стената. Написани са на различни езици. Прегледал съм доста от тях, но повечето така и не можах да разчета, приближих се към тази съкровищница, сякаш ме привличаше гигантски магнит. Докато се ровех, Берин ми разказа всичко, което знаеше. Той не бил от активните наблюдатели, занимавал се главно с архиварска дейност. Каза ми, че в днешните модерни времена задачата била напълно компютризирана. Неговата работа била да наглежда старите записи и да осигурява достъп до тях за другите наблюдатели. От него научих, че лъджетите били прогонени от гластумбъри Тор преди хилядолетия. Докато говореше, разтворих нетърпеливо първия свитък. Беше със знаци, които отдалеч помняха египетски иероглифи, но бяха различни. Сетих се, че написаното е на староронически.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 Построили храм, в който не допускали да влизат просто смъртни. Пирамида от червен камък се издигала на върха на храма. Вътре, в центъра, на специална маса бил положен кивотът, в който се съдържал гралът, почитан като преносител на вечния живот, здравето и познанието. Тази червена пирамида, прекъсна го търкот, не бях чувал досега за нея. Стражът компютър, който видях, бе също пирамида, но от злато. Той погледна към Яков. На теб да ти е позната. Яков поклати глава. Не. Дали това не е някакъв главен страж? Може би, съгласи се Емолама. На жреците не било позволено да докосват пирамидата, нито да поглеждат. Кивотът също оставал затворен за тях. А спасия, водачът на ирлянците, обещал на уаджетите, че ако му служат вярно. Ще дойде ден, когато силата на Граала ще им принадлежи и всеки от избраниците ще получи вечен живот. Безсмъртието, неизменният дар на боговете, бил скрит в кивота и се съхранявал от Граала. Можете да си представите колко послушни са били жреците. Почти като съвременните религии, отбеля за Заради обещанията, които криял себе си Гралът, уаджетите го почитали, но им било забранено да черкат от енергията му.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 Носетне се появил Артът и с него избухнала гражданската. Война между айрлянците. Уаджетите и народът на Атлантида воювали на страната на Спасия и мнозина загинали. Оцелелите били предадени. Аирлянците сключили примирие помежду си, а Спасия и последователите му станали изгнаници на Марс, а Атлантида била разрушена от Артът. Мнозина от уаджетите били избити, животът бил подарен само на малка група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 Че малко преди Аспасия да си тръгне, Неколцина от най-ревностните ладжети били вкарани в храма и подложени на трансформация от неговия страж – Златистата пирамида. Водачите – досети се Яков. Емуала Макимна. Наредили им да преместят кивота играла на безопасно място. Те били създателите на мисията. Освен това на сборището узнали, че съществуват и други, наречени онези които чакат наемници на артът, които трябвало да подготвят завръщането му. И така, оцелелите решили никога вече да не вярват на ирлянците. Заклели се да се посветят на тази задача, за да не допуснат човечеството да бъде измамено и кратко предадено повторно. След това се разпръснали по новите си домове. А Торо станал като съкровишница на събраното от тях познание. Както вече ви казах,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 Успял да избяга, преди другите да го открият. Пръстените. Попита търкот. Всички уаджети притежавали пръстени, които им осигурявали безпрепятствено проникване в храма. При изработването им била използвана аирлянска технология. Все още не си ни казал как да се здобием с пръстен, посочи търкот. Всъщност, оказа се, че си ни мамил. Защо да ти вярваме сега? Емуалама не обърна внимание на въпроса. Докато двамата с Берин разговаряхме, разне се звън. Според Берин това означавало, че някой е поставил своя пръстен или медалю на стената, както бях направил аз. Отида да види кой е, а аз използвах времето, за да прегледам документите. Емуалама замълча. После Подкани го търкот. Оказа се,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 Използвах болката, за да черпя сили. Търкут си спомни за жестоките белези от изгаряне по гърба на Едрия Негър. Сега вече разбираше какво бе преживял Емуалама. Понататък в тунела се гледах Берин и някакъв непознат. Вървях след тях, докато излязоха на повърхността, тук изчаках да се отдалечат. Едва тогава си позволих да подам глава и да вдишам от нощния въздух. Усетих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 По тялото му премина тръпка, той изпъна гръб и се прилепи към облегалката. От устните му се откъсна мъчителен стон и чернокожият вдигна ръка към тила си, където беше източникът на болката. Той премигна и обърканото изражение изчезна. Премести ръка към лявото си ухо, а когато е отдалечи, под ланта му имаше кръв. От отвора на ухото се стичаше тъничка, тъмночервена струйка.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 че само двама от хората му трябва да се опитат да проникнат почтита, щита, за обикалящ Великденския остров. А и без това, тюлените работеха по-ефикасно в малки групи, а отряд от двама бе най-малобройното оперативно звено. Избраниците бяха младши лейтенантите Емаглю и Оливети. И двамата бяха отлични специалисти и притежаваха боен опит от операции в Гранада и от пустинна буря.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 След като преминат от другата страна, отново щяха да надуят лодката и да продължат към брега. Но обратния път щяха да използват същия метод, а когато се отдалечат достатъчно, щяха да пратят сигнал до хеликоптера да ги прибере. Двамата тюлени бяха запознати с местонахождението на стража под рапа Кару и разполагаха с точни карти на подземните тунели. Нищо повече не знаеха за онова, което става отвъд силовия щит. Капитан Рубинет им бе поставил две задачи. Първо, да разузнаят какви ги върши противникът и най-вече каква е съдбата на Вашингтон е. Принфилд и след това да спасят Кели Рейнолдс. След като получиха тези инструкции, Оливети и Ема Грю се качиха на своя чинок и отлетяха право към южния хоризонт. Цян Лин, Китай. На десетки километри около черния щит, с диаметър в основата 5 км и височина 2, Имаше само изгорена, безжизнена земя. Драконът овисна във въздуха на на метра от щита. Вътре седеше Лексина. Положила малка черна сфера с кута си. Върху повърхността на сферата бяха изрисувани шестоъгълници и всеки от тях светеше едва забележимо, обозначен от изписаните вътре староронически символи. Лексина натисна последователно четири ознаците. Щитът внезапно изчезна, откривайки мрачния масив на Цян Лин, планината Гробница. Елек премести напред контролния лост и драконът се стрелна към хълма. Лексина отново плъзна през и склона пред тях се появи голям, кръгъл отвор. Преди да вляза в тунела, който се спускаше надолу към централното складово помещение, Лексина задейства отново силовия Щит. Драконът се приземи на пода на голямата подземна кухня. От търбуха му се разгъна малка рампа и по нея слезе лексина, стиснала копието на съдбата, а след нея вървяха Елек, Коридан и Гергор. Черни метални подпори се извиваха под тавана на голямата кухина, но около бяха разхвърлени различни по големина контейнери, един от които доскоро съдържаше дракона, а вдруг, също отворен, имаше голям, въртящ се цилиндър, който генерираше силовото поле. Лексина подмина двата отворени контейнера и се насочи към една врата, зад която започваше широк тунел, а другите членове на унези, които чаката последваха. Когато стигнаха едно разклонение в три посоки, Лексина сви надясно и започна да се спуска надолу. Тя спря внезапно, когато тунелът на двайсети на метра отпред се озари от мътновото, червеникаво сияние. Сиянието постоянно се менеше. Приемайки накрая някаква призрачна, човекоподобна форма. Лексина коленичи, а останалите последваха примера и кратко, без да откъсват очи от странното видение, чието ръце и крака бяха по-дълги от човешките, тялото безкасено, а главата, покрита с червеникава коса. Рубинено-червените очи гледаха втренчено право в лексина. Фигурата повдигна дясната си ръка с разтворена напред длани, заговори с нисък, дълбок глас на приятен.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 Силбъри Хилади е най-големият вдигнат от човека землист хълм в Европа, докладва Куин, който вече бе раздал снимки на присъстващите. Висок е над 40 метра и покрива площ от пет акра. Не ти ли напомня за нещо друго? Обърна се търкот към чело. За Цян Лин, кимна тя. А предпочитат да крият базите си под земята. Куин наведе глава в знак на съгласие. Никой не знае защо и как е бил построен Силбъри. Според легендата съществува там, откакто свят светува. Местните хора го избягват, дори в наше време. Наблюдателите са завзели няколко стари аирлянски поста, съобщи Емуалама. Също като водачите и онези, които чакат. Сигурен съм, че Силбъри е само умалена версия на Цянлин. Е, добре, реши търкот.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 За мисията. За онези, които чакат. За водачите. За всички, преди да ни заварят неподготвени. А това ни струваше скъпо и прескъпо. Спомни си загиналите в Южна Америка. Двете взривени американски сувалки. Моите приятели от четвърти отдал. Яков посочи с през рамо към комютрите.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 Но този път е дълъг и лъкатушещ. Така, че гралът може да е много неща. Или нищо. Била достатъчно важен, тъбъртан да посвети живота си на него, заяви Търкот. Очевидно означавал много и за сянката на Спасия, щом толкова много го е искал. Съгласен съм, рече е му Алама. Старите легенди са много объркани и подлежат на различни, дори противоречиви тълкувания.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 Нюансите в езика, който е използван. Една от думите, използвани за граала, е сангреал. Някои учени разделят тази дума на две сангреал, което естествено означава светият грал. Но ако я е разделим по друг начин, ще се получи сангреал, което означава кралска кръв. Емуалама се засмя. Тази теория не се радва на особена популярност в наши дни, тъй като подсказва идея,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 Попита Търкот. Макар че Емуалама се усмихваше, гласът му остана сериозен. Не се шагувам. Просто ви разказвам някои от преданията и историите, свързани с граала и кивота. Струва ми се, че кръвта наистина играе някаква роля във всичко това, вметна Яков. Бъртана споменава в ръкописа си, когато говори за вампирите. По време на изследванията ми в четвърти отдел често попадах на разработки.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 Има и друга легенда, в която Граалът се свърза с копието на римския легионер Лунгини, копието, с което е бил прободен Христос на кръста. Вече знаем, че в тази легенда има зранце истина – Кимна Яков. Копието на съдбата се оказа поредният аирлянски артефакт. Значи сте съгласни с ръкописа, че Граалът и Кивотът са също аирлянски артефакти? Попита Търкот Емуалама Кимна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 Имаме повече от една причина, за да измъкнем оттам. Да, приятелю, съгласи се Яков, само исках да проверя дали разсъждаваш с главата си. Защото това означава, че не тя е най важното нещо там, макар сърцето да ти говори друго. Ако се наложи, трябва да спасяваме първо Граала, а сетне нея. Съгласен ли си? Търкот погледна втръщено Яков, преглътна излъга. Съгласен съм. 7. Южният Пасифик. Високите 10 метра вълни се удряха, яростно стоманения корпус на гигантския кораб и отстъпваха, без да го засегнат. По-дълъг от футболно игрище и по-висок от Empire Set Building, супертанкерът Джарва и Кинг бе най-големият плавателен съд, конструиран в досегашната човешка история. Една обиколка на главната палуба надхвърляше километър, а Йохам Веркуист вече приключваше шестата, когато приближаваше ност. Тичаше равномерно, без задъхване, отскачайки леко от металния под напалубата. За човек на 76 години, с репутацията на третия богатъж света, Йохан беше наистина в отлична форма. Всяко плаване на Джар Вайкинг, от нефтените полета до техните жадни гориво потребители, увеличаваше неговото богатство, но този път целта на пътуването беше различна. Веркоист спря принос и погледна назад.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 Пък и за какво повече да мечтае човек, постигнал всичко на този свят. Имаше за какво, разбира се, и Денисън го бе размахал като морков пред нос на въркуист. Възможността да му продължи живота. Денисън, естествено, не обясни как точно ще стане това, но дори самата идея запали ентусиазма на въркуист. Старецът при Свилчи, когато от групата се отделиха на Кулцина,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 И как иначе той и останалите водачи щяха да прилъжат толкова много нещастници да зарежат всичко и да тръгнат към едно пълно с неизвестност бъдеще? Да. В трети отсек е избухнала епидемия от холера. Денисън да ни съм произнесено вината безгрижно, сякаш говореше за времето. Там повечето пътници са пакистанци. Вероятно някой от тях е пренесъл заразата. И сега тя се разпространява.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 Двомоторният хеликоптер сна Чинок се снижаваше плавно към повърхността на океана, на няколко километра северно от щита, заобикалящ обикалящ Великденския остров. Задната рампа, безпусната и на платформата, бе поставена доваемата лодка, а до нея стояха в готовност емаглю и оливети. И двамата носеха водолазни костюми, а на лодката имаше резервни бутилки. Търбухът на хеликоптера почти опря повърхността, а рампата разпени морето отзад. Оливетит тласна лодката и тя се плъзна по рампата. Двамата мъже я последваха. Изкатериха се вътре и веднага запалиха извън двигател. След като се отдалечиха малко, вертолетът се издигна и пое обратно към Стенис. Ема Грил беше слаб и жилест, с мускули като въжета. Прякорът му беше попай заради яките му ръце и склонността да се нахвърля срещу всеки с главата напред. Без да мисли за последствията. Оливети бе едър, тих мъжага, суредяла коса, с която той много се гордеше, независимо от плешивината, доминираща изпъкналото му теме. Готови, попай? Попита той. Амаче шантава мисия, отвърне Мъглю, загледан към хоризонта, където трябваше да е Великденският остров. Хайде да се захващаме.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 преди да си спомни, как се озовала тук. Дочу глас на сянката на Спасия, който я викаше отново. Забеляза, че двете глави на Сефингса се завъртяха, следователно някой бе влязал в помещението. Лиза се надигна, мъчейки се да преодолее треперенето на краката си. Откри ли най-сетне, че ти липсва нещо? Попита сянката на Спасия. Открих.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 ще отида в мисията. Там тази каугърлица ще получи цялата информация до последния ми час, а тялото ще бъде унищожено. С ней на помощ ще възродят съзнанието ми в ново тяло и животът ще започне отново. Щом можеш да го направиш? Тогава защо ти е гралът? Защото гралът може много повече. Какво поточно? Това не мога да ти кажа. Зона 51 докато скакалецът се отделяше от пода на хангара, Търкот се заеде изучава внимателно информацията за силбари Хилади, събрана с помощта на Коин от различни източници. Веднага, щом излязоха на открито, пилотът набрави сочина. Вярваш ли на Емуалама? Попита Гояков. По тялото му има следи от изгаряне, отвърна Търкот. Но той не ни каза, че е бил наблюдател, при това от доста време.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 Приятелю, мисля, че заради дърветата не виждаш гората. Погледни, търкот повдигна една снимка. Виждаш ли ето тук, че в хълма има вдлъбнатина? Да, Яков пое снимката. Спомнеш ли си, в цян имаше от двор колкото да влиза и да излиза скакалецът? Аха. Търкот чукна с пръст по снимката. Ето от това място ще влезе и ние. 8. Великденският остров Като стари, тюлени попаи Емак и Оливети бяха виждали какви ли не чудеса по света, от публичните домове на Филипините, през яросния напор на Тихоокеанския тайфун до северното сияние по бреговете на Ляска, но никога до сега не се бяха изправили срещу нещо, което да наподобява черната стена пред тях. Проклятие произнесе лаконично Попай. Да, бе, Оливети плю през борда на лодката. Попай вдигна кислородната бутилка и си я нагласи. След това провери дали оръжието и турбата с инструменти са на място. Готов ли си? Готов. Попай направи последна проверка на местонахождението им. Бяха точно там, където трябваше да бъдат според предварителните планове. Той прибра позициониращото устройство в един непромокаем плик.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 Позабави малко скоростта, когато достигна дъното. Встрани от тях през пясъка и каманаците преминаваше широка диря, сякаш куралите и скалите бяха изчегъртани от гигантски пръст. Попай се насочи към дирята и я последва. Когато наближиха още повече стената, той забеляза, че под нея дирята оставила дълбока близо метър цепнатина. Попай погледна през рамо, Оливетитък му се бе спуснал на дъното и придърпваше лодката. Нямаше съмнение, че отворът е достатъчен, за да преминат от татък. Попа и заплува напред, но толкова ниско, че коремът му допираше в дъното. След няколко секунди се завъртя с лице нагоре и продължи така, докато премина от татък. Оливети го последва, като тикаше спуснатата лодка пред себе си. Попа я е подхвана, издърпа я и неговият колега се промуши след нея.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 Грамадният корпус на Вашингтон засенчваше всичко пред него. Но имаше някаква промяна в кораба. Попай беше прекарал доста време на борда на самолетоносачи от класа Нимиц и не се съмняваше в първоначалното си впечатление. Той огледа кораба от нос до кърмата, търсейки видими различия. Първото, което се набиваше в очи, бе липсата на каквото и да било движение по палубата. Нямаше и следа от екипажа. Призрачен кораб, който бавно се полюшваше в пличините край брега. Но скоро забеляза и друго. Променен бе силуетът на мостика, където бяха монтирани различните радарни устройства и комуникационни антени. Обърнатият към брега нос бе смачкани пробит, но докато го разглеждаше, той бе готов да се закълне, че в момента по него текат ремонтни работи. Пробойната се затваряше бавно, сантиметър по сантиметър, въпреки че и там не се забелязваха никакви хора. Докато наблюдаваше попадналия в невидими, могъщи и със сигурност злонамерени ръце самолетоносач, Попай почувства, че по гърба му преминават ледени тръпки. Той насочи поглед към острова. Шестте статуи на млай продължаваха да съзерцават морето. Попай се претърколи на борда на лодката и оливети го последва. Намираха се на около километър от самолетоносача. Оливети запали извън бордовия двигател и те извиха на запад, за да заобиколят острова от тази страна. Първата част от мисията им беше приключила, макар че и двамата не знаеха какво точно да кажат с докладите си. Цян Лин, Китай Главният тунел се разшири до толкова, че светлините на фенерите, които носеха лексина и другарите и кратко, вече не стигаха стените му. Съдейки по ехото от стъпките им в каменния пот, Намираха се в просторно помещение. Забелязала тънък сноп светлина малко над нивото на погледа и кратко, лексина замръзна. Светлината се усили, озарявайки пещерата, в която бяха попаднали. Кухината беше широка към 500 метра и дълга 800, а таванът, където сиещата сфера сега бе достигнала пълната си мощ, се издигаше на стотина метра над тях. Стените бяха от гладко шлифувана скала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 Тя притисна копието навътре и усети как стрието му се плъзва в гладкия канал. Когато върхът опря в дъното на отвора, отстъпи назад и зачака. Портите сякаш се озариха от вътрешна светлина, а златото в кръга около отвора с копието започна бързо да почернява и този кръг се разширяваше. Когато и двете порти почерняха, разна се съглушително скърцане, сякаш самият метал протестираше. Сетне цепнатината взе да се разширява и портите се плъзнаха навън, а копието остана да стърчи в отвора. Зона 51 Професор Емуалама натисна комбинацията от контрол и да й погледна към екрана на компютъра, който се изпълни с думи. Обърна се, когато в залата влезе чело. Какво ново? Попита го тя. Много интересни неща Емуалама посочи екрана. Ръкописът на Бъртън, втора глава След разрушаването на Атлантида, отлитането на Спасия и изчезването на Артът, наблюдателите решили, че светът най-сетне се освободил от намесата на тези същества от звездите. Оказа се, че са сгрешили. Неколци на водачи заминали за Близкия изток и там основали организация, наречена Мисията. По-късно, някъде около 9000 години преди Христа, в Египет се появили богове, които наричали себе си на Сред тях известни били Озирис и Изида. С течение на времето наблюдателите научили, че тези нови богове са само поредната разновидност на водачите, които носили каугърлиците на Аспасия и останалите айрлянци, явявайки се техни сенки на земята, чието предназначение било да подготвят завръщането им. Те принадлежали към орден, който стоял над ордена на водачите.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 но изглежда има още много да се научи по този въпрос. Според специалистите Ка е нещо повече от душата. Става въпрос, вероятно, за живителната сила, един доста интересен термин, ако се замислим върху него. Според някои легенди двоглавият Бог Хнум е притежавал няколко такива огърлици, всяко от които му е придавала различна душевност. Ка се полявява на бял свят заедно с раждането на човека, а думите да отидеш при нечия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 Оказало се също, че тази шепа сенки водачи не се опитвали нито да завладеят, нито да разширяват своята империя. За доста дълъг период от време замислите им оставали заболени в тайна. Струва ми се, дълго време сред наблюдателите се ширало неисказаното мнение, че не са в състояние да предприемат каквото и да било срещу сенките водачи, които си осигурили лоялността на водачите жреци, а чрез тях на цялото население. В продължение на няколко хиляди години Египет се радвал на мир и просперитет, до тогава, докато народът почитал сенките водачи в техните нови роли на богове. Благодарение на спасия, Гралът бил спасен от потъващата Атлантида и пренесен в Египет заедно с други аирлянски предмети и една машина-страж, употребявана за трансформирането на. Тази аирлянска база, която се споменава, подхвана чало. Мисля, че имам нещо което може да ни помогне. Нейбингър бе преписал една страница с староронически символи, смяташе, че това са координатите на всички аирлянски бази. Опитите му да дешифрира информацията обаче удариха на камък. Според мен грешката му беше, че използваше нашата десетична система при разкодирането, докато аирлянската бройна система е по-скоро дванесетична. Опитах с новата система и май се получи нещо, но така и нямах възможност да сверя новите данни с картата. Може би някой тук би могъл да ти помогне, обнадежди се е муалама. Той прелисти документа. Ето това вече наистина ще ти се стори интересно. Щома Спасия е оставил някои от хората си да скитат по земята под формата на сенки, а те на свой ред са опитвали да възстановят величието на Атлантида в Египет, какво е предприял на свой ретартът? Къде са отишли неговите хора?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 Според архивите на наблюдателите Шихуанчжоу бил сянка на Артът или може би самият той. Империята на Шихуанчжоу тък му се изправяла на крака, когато се наложило да отразяват първото нападение на мисията. Една императрица на име Чийо, водачка според записките на наблюдателите, го атакувала от люк. В една китайска легенда се описва сражението, станало при Жоло. По време на битката Чи и уряздала дракон който изпуснал гъста мъгла над бойното поле, но Шихуанчжу се умел да изведе войските си от мъглата и спечелил победа, използвайки своята снабдена с компас колесница. Чия е загинала, а драконът бил взет в плен, но Шихончжоу бил принуден да остави управлението на страната в ръцете на простосмъртните, точно както се случило в Египет. Той предал също така плановете за построяването на грандиозно съоръжение, великата китайска стена.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 За да избегне възможността някой друг да се добере до най-долното ниво на гробницата, импературът наредил ключът да бъде изнесен извън границите на Китай. Този ключ имал формата на копия и бил държан в продългуват черен кълъв. Заедно с него потеглил и друг. Черен метален сандък, чието съдържание остава неизвестно. Китайците изпратили тези два свещени предмета с грамадна морска експедиция, водена от адмирал Чин Хо. Маршрутът на експедицията пресичал Индокитай, за да се насочи към Близкия изток. Силата и ключът, каза Челу. Ето какво се означавали у нези надписи, открити от дънкани и Търкот в Етиопия. На китайски. Силата е рубинената сфера, която Търкот използва, за да разруши флота на Спасия, добави Емуалама. А копието на съдбата е било Учингхо. Питам се как накрая е попаднало в ръцете на нацистите. Мой колеги откриха мумифицираните тела в Западен Китай, за чело. Съдейки по анатомичните белези, те са на хора от индоевропейската раса. Докладът им беше изет, а находката запазена в тайна. Наредиха ни да не разпространяваме информацията за откритието. мъщите в Пекин не желаеха да се разчуе, че великата китайска раса може да е произлязла от белия човек. Или че цялата китайска история е била манипулирана от аирлянците. Задава се война и всяка страна ще решава за себе си каква позиция да заеме. Ако питаш мен, не бива да се вярва нито на дните, нито на другите. Артът не е причинил никакво зло на моята страна, възрази Челу. Дори е помагал за развитието и кратко. Уверена ли си в това?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 Предстои да открием отговора на този въпрос, замислено произнесе чело. Тя си справи и закрачи стаята, а емуалама проследи с черните си очи. Ейвбъри, Англия. При полет с максимална скорост скакалецът пресече Атлантика за по-малко от час, но когато наближиха Ейвбъри, се наложи да забавят темпото. Търкот вече различаваше през за нощно вижда на очертанията на скалните фигури, заобикалящи мястото монолити. Вдигнати от древните жители на тази земя, най-вероятно като предупреждение да не се доближава сил и хилъди, също както муаите охраняваха брега на Великденския остров. Поглеждайки право напред, търкот можеше да види тъмния масивна. Хълма, който се издигаше като конусна сред равното поле. Като се вземеха предвид гладките, равни страни, нямаше никакво съмнение в изкуствения му происход. Готов ли си?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 Търкот се захвана да закопчава през рамките, като проверяваше всяка карабина. Яков се зае със същото. Пилотът закова скакалеца точно над вдлъбнатината на западната стена, която бе на трисетина метра под тях. Търкото гледа района, но не забеляза никакви следи от нежелано присъствие. Най-близките светлини идеха от една къща на няколко километра по-нататък. Вдлъбнатината в хълма бе малко по-голяма от размерите на скакалеца, което съвпадаше с идеята на търкот, че произходът и кратко е като на тази в Цянлин. Лин. Предният тръп на скакалеца докосна хълма. Сега въпросът бе, кое ще надвие, дали непроодолимата сила или неподвижният обект. Пръстите на пилота бягаха по контролните прибори. Откакто видя колко незначителни са пораженията върху един скакалец след сблъсък с земята, Търкот се изпълни с безгранична вяра в издръжливостта на извънземния летателен уред. Пилотът използваше предния ръб на скакалеца, като гигантска лопата, с която разравеше склона. Реки от пръсти и камъни потекуха надолу, образувайки купчини в основата. Разнесе се съоглушително стържене и пилотът спря за момент, за да провери какво го е причинило. из земята се бе показала тясна метална ивица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 Не поддава, отбеляза търкот, загледан напред. Виж там. Руснакът посочи надясно. От мрака бе изплувал ландрувър с загасени фарове. Бягат като плъхове от потъващ кораб, засме се търкот. Карай след тях. Нареди той на пилота. Скакалицат застигна с слекота ландрувара, който продължаваше да се носи в мрака са загасени фарове. Търкот следеше движенията му през очилата за нощно виждане. Сега какво? Попита Яков. Скоро ще стигнат града. Приземи се върху него, нареди търкот. Какво? Подскочи пилотът, който не вярваше на ушите си. Изравни се с него и се спусни. Ако не спре, притисни го към земята. Майк. Яков постави ръка на рамото на търкот. Те взривиха сувалката, рече Търкот. Опитаха се да убият Емуалама. Те първи започнаха тази игра и сега тя ще свърши. Пилотът зад ми на след това се обърна и се снижи над пътя, докато краищата на скакалеца започнаха да секат върховете на дърветата от двете страни, сякаш бяха кибритени клечки. Шофьорът на ландруувара натисна рязко спирачки, когато видя сребристия диск отпред, след това включи назадна.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 Замаяни от удара и притиснати от въздушните възглавници. Търкот се претъркули от капака на земята и дръпна дръжката на шофьорската врата. След това измъкна замаяния водач и опря долото на автомата в шията му. Почти веднага зърна големия лъщещ пръстен на ръката му. Вече се готвеше да натисне спусъка, когато Яков го спря, като сложи едрата си ръка на рамото му. Вземи само пръстена, произнесе той. Нали за това дойдохме? Търкот се пресегна и задърпа пръстена. В този момент противникът дойде на себе си и сви ръката си в рук. Търкот реагира мигновено и стисна всеките си пръсти лъкътния нерв под свивката на ръката. Мъжът проста е наболезнено и отпусна хватка. Неговият спътник отвори от срещната врата, но яко встреля предупредително и го накара да се спотай. Идвай!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 Симон Шереф вярваше в светоста на държавата Израел много повече, отколкото в Бога. За 52 години служба в мусад, той бе участвал в безброй тайни операции и бе воювал в четири войни. Беше убивал мъже, жени и деца, когато дългът го изискаше, за да постигне целта, а целта неизменно бе да се запази светоста и неприкосновеността на държавата. Шереф беше реалист, човек, който си дава сметка, че живее в свят на насилие.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 Саддам Хасин можеше да разпознае лоста и опорната точка, дори когато са под формата на свръхмощни атомни заряди. Понякога Шерев си мислеше, че човек може да се разбере по-лесно е такива като Хасин, те знаеха какво е сила и кога трябва да и кратко се подчиняват. Подемният комплекс под атомната електроцентрала съдържаше също архивите на държавата Израел. Тук бяха на по-сигурно място, отколкото в Русалим, близо до центъра на всички.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 Не разбирам, подхвърли шереф. Какво толкова важно има в тези два камъка, Тумин и Урим? Те ще ни помогнат да се отървем от един голям проблем. Какъв проблем? Попита Шереф. Хасин. Как? Даваме на един човек камъните, а той ще се погрижи хасин да умре. Това е сделката. И кога ще стане това?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 глупа в младеж от същото село и син на него стар приятел, влезе в стаята точно когато той трябваше да докладва. Хасид се облегна назад и адютантът прошепна в охото му, търсят ви по телефона. Хасид так му се готвеше да го отпрати гневно, когато замръзна, чул следващите думи, съобщени от човек на име Александър Иблис. Този, който се обажда, знаеше паролата. Хасид преглътна мъчително надявайки се сърцето му да затупти отново. Той си справи колкото се може по-незабелязано и последва адютанта към вратата. Когато излязоха, младежът му подаде мобилния телефон. Ало. Александър Иблис се нуждае от помощта ти. Гласът от среща без студен и безизразен. Потвърдете, че се обаждате от името на Александър Иблис. Тарк!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 Си заслужава изгубеното време, уверявам ви. Гласът настоя за потвърждение дали това не е някаква шега. Хасит не каза нищо, пъхна телефона, без да го изключва, в джоба на куртката си и погледна. Намръщено своя адютант. Свободен си, нареди той и се върна при вратата на заседателната стая. Отвори я, влезе и тръгна покрай столовете. Докато останалите присъстващи се питаха, какви ли важни новини са го принудили да излезе навън по време на срещата. Хасид приближи другия край на масата, където президентът се беше облегнал назад, очаквайки да чуе доклада му. Шефът на разузнаването не чувстваше нищо. Намираше се в някакво странно състояние отвъд всякакви усещания, отвъд самия живот. Той вдигна лявата си ръка. Сякаш имаше да каже нещо важно и същевременно измъкна с дясната пистолета от кобура. Очите на Саддам Хасин се разшириха и рунтавите му вежди подскочиха оплашено, когато дулото на пистолета се изравни с лицето му. Хасид натисна спусъка и на бузата на президента цъфна една червена розичка. Хасид продължи да стреля, докато лицето на Саддам Хасин стана неузнаваемо. Саддам Хасин е мъртъв. Извикаха сит на английски, след това опря още топлата це в слепоочието си и натисна спусъка. В стаята цареше хаос. Димона. Пустинята Негев, Израел. Лекур погледна часовника си и посочи телевизора въгъла на кабинета. Включете си Ена Ена. Защо? Ще видите. Шереф изпрахтя я до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 че Саддам Хасиин е мъртъв. Как е станало? Попита Шереф, извърнат към лекур. Зачуди се откъде в Сиенена са получили толкова бързо сведенията. Дали пък всичко не беше само някакви измама. Казах ви, че връзките на моя човек се простират надалече. Той изпълни своята част сделката. Сега ние трябва да изпълним нашата. Наредете да донесат камъните.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 В това се криеше наистина страшна заплаха, чието мащаби, според Шериф, лекур въобще не осъзнаваше. Моите помощници ще ви отведат в архива, каза рязко той, завъртя фотуила и се загледа в пустинята. Вратата зад него се затвори. Едва тогава Шериф се обърна, вдигна телефона и набра номера на штаба на му сад. Зона 51. Какво има? Челутък му бе влязла в залата и забеляза, че Муалама е залеял поглед в тавана. Чернокожият учен а е погледна стреснато. Той се наведе напред и чукна с пръст по ръкописа. Бърта не открил истината за Нгорунгоро. Чело се настани срещу него. Забелязах, че никой не те попита за какво си отговарял, докато си бил наблюдател. За кратера ли беше? Емуалама кимна. Нали ти казах,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 че около 3200 години преди Христа някакъв наблюдател тръгнал на пътешествие към същите тези места. Бил заинтригуван от разказа на друг пътешественик, който дошъл по течението на река Нил със странна история за метална гора, израснала край висока планина. Този разказ бил наистина чудновът, най-вече заради описанието на черния метал, който несъмнено бил бъджа. Мога да си представя трудностите на онова пътешествие,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 Не дълго, след като преживял много лишения, най не видял белите сестри. Единият връх бил Килиманджаро, покрит с сняг на хоризонта. Скоро зърнал малко по на запад още един връх, същия, в подножието на който трябвало да е базата и черната метална гора. Не знае дали мисията е научила по някакъв начин за това пътешествие. Доколкото имам представа, и двете страни разполагали шпиони в противниковия лагер които при необходимост или по различни други причини обменяли информация. Или може би в е, мисията се знаели за онова, което става в базата на унези, които чакат. Така или иначе, разказът на пътешественика за съдбата, сполетяла унази планина, напълно потвърждава слуховете. От голямо разстояние наблюдателят забелязал върху северния склон голяма черна мрежа, наподобяваща паяжина.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 Във въздуха се появила една малка сфера, сияеща с златиста светлина. И в други свои записки наблюдателите съобщават да са виждали. Тези сфери също са инструмент на ирлянците. Сферата направила кръг над планината и изчезнала. Два дена по късно от небето се спуснали кораби. Девет продълговат и черни тела, заострени като ножове. Те също били направени от бъджа, свещения метал.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 Нагорещена до червено кипяща земя изригвала от останките и кратко. Виждал съм резултата от това нападение. Когато посетих планината, наричана някога белите сестри, видях под Килиманджаро гигантски кратър. Сега го наричат кратера Ангорунгоро. Само половината от планината и този кратер са останали днес. Каквото и да са били намислили онези, които чакат, а ирлианците се разправили с тях жестоко и безкомпромисно. Моето семейство е било вербувано от този наблюдател да държи потоко планината и останките от базата, я му Алама. Но не ни разкриха причината. Наредиха ни само да наблюдаваме и да водим записки. Сигурно все нещо е оцеляло от тази база, рече чело. Възможно е, но нито аз, нито някой друг от семейството ми е забелязал нещо.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 След като разкрихна търк от щаба на наблюдателите. Мисля, че надценяваш ролята си и подценяваш тази на наблюдателите, подметна чело. Може би свираме на Емуалама. Добре ли си? Попита го тя и посочи охото му. Емуалама вдигна ръка и го докосна. По пръстите му имаше кръв. Трябва да е някаква инфекция от Африка. Много неприятно.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 Които се издигаха като стена над морето. Оливети го. Следваше отблизо. Попай почувства леко дръпване, докато партньорът му сваляше плавниците. След това Оливети изпълзе до него и леко встрани. Попай му върна услугата и на своя ред дръпна един след друг двата плавника. Оливети погледна през Рамо и Попай му кимна. Двамата тюлени се изправиха едновременно и затичаха навътре. Спряха до основата на най-близкия му и прибраха плавниците си в Попай погледна към склона на вулкана. Готов ли си? От как се помня? Платото гиза. Дънкано съзна, че ръцете й кратко треперят, докато прикачваше жиците от кивота към короната. Все още е болеше главата от предишния подобен опит, но изкушението бе твърде силно. Тя свърза и трите клеми.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 Наоколо се движеха аирлянци, които подготвяха скакалците и товаряха екипировка. Тя видя и кивота върху една количка. Един аирлянец донесе граала и го положи вътре. След това истика количката с кивота при близкия скакалец. Аирлянецът се отнасяше към кивота като към част от екипировката, а не като към свещен предмет. Вниманието и кратко бе привлечено към една от стените на хангара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 което пробуди силно безпокойство в душата и кратко, нещо, което не беше наред. Дънкъм потрепери почувствала нетърпима болка в главата си. Тя сгръбчи короната и я смъкна. Чувстваше се стискана до краен предел. Постави короната на земята, седна и се облегна на кивота. Очите и кратко се затвориха и тя се унесе. Точно преди да заспи, през ума и кратко отново премина картината, която беше видяла. Хищният нокът летеше право към хоризонта и Слънцето се отразяваше в металния му корпус, но не това, осъзна бе причината за безпокойството и кратко. В небето имаше две слънца едното голямо, това, което видя в началото, а другото по-малко и червеникаво. 10. Зона 51. Майор Куин трябваше да потичва, за да се движи редом с Търкот. Докато двамата пресичаха хангара към асансьора. Взели пръстен. Търкот го вдигна пред очите му и попита на свой ред. А ти с какво ще ме зарадваш? Яков вървеше отзад и слушаше разговора. Събрах нова група, която ще ви помага на платото. Кой? Смесен състав от специалните части, тюлени има и няколко космонавти. Вече са тук.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 Грейв се намръщи и Търкот побърза да му представи Руснака. Открихте ли нещо за подземната река? Попита Търкот. Коин посочи няколко от сателитните снимки. Това са изображение от Къха, който изследва от орбита този район и подпомага с сателитна информация нашите войски в Синай. Имам едно приятелче в Агенцията за национална сигурност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 Чака ни дълга разходка. Разбрано, кимна отсечено Грейвс. А Великденският остров? Попита Яков. Цянлин. Какво става там? Да се върнем в заседателната зала, тогава ще го обсъждаме, предложи Търкот. Той тупна Грейвс по рамото. Подготвяте новия план. А също и моя скафандър.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 е бил нещо друго, подхвърли Яков. Какво още имаше там? Попита Търкот, докато изучаваше снимката на Нил, опитвайки се да запамети по-важните ориентири. Коин затвори папката. Държеше още една, до която не бяха стигнали. Той се поколеба, пъхнал пръсти между кориците. Е! Поткани го Търкот, когато стигнаха асансьора. Порових се и секретните документи на ЦРУ, да видя дали ще открия нещо интересно за наблюдателите, за да ви помогна в намирането на пръстен. Там пък попаднах на препратки към «Той направи пауза». Към други файлове? Подсказа му търкот и си погледна часовника. По-скоро един списък, отвърна Куин. Списък на хора, които в ЦРУ смятали да държат под наблюдение, тъй като ги подозират във връзки с мисията,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 Просто, че подлежи на пообстойно разследване. Защо? Не зная. Търкот пристъпи към подребния майор. Яков положи ръка на рамото му. Спокойно, приятелю. Това са глупости, заговори Търкот. Работил съм с тези клуни и те не могат да. Той млъкна. Сега имаме по-важна работа. Докато вървяха към заседателната зала, Куин хвърли на Яков въпросителен поглед. Руснакът само вдигна рамене. Великденският остров Попа и Макгрю оглеждаше внимателно международното летище на острова, докато Оливети заснимаше картината с миниатюрна цифрова камера. Проклет да съм, изруга Попай. Фактът, че Оливети отвърна, говореше сам по себе си за впечатлението, което му бе направила сцената под тях.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 като се стараеше да не пропуска нито една подробност. На по самолетна площадка се бе събрала не голяма групичка хора, а един от роботите се въртеше около тях и ги пръскаше с нещо. Виждаше се входът на тунела, който водеше към стража компютър. Отпред стоеше на пост цял отряд морски пехотинци, въоръжени сма. Попай нагласи фокуса. Лицата на мъжете бяха безизразни, но ръцете им стискаха здраво оръжието. Какво, подяволите, става тук? Промърмори Попай. По време на подготовката за мисията бяха чели доклада за прогресивистите от рибарския трулер, които били поръсени с нещо от някакъв черен облак. Попай свали бинокъла и разтърка чело, размазвайки камуфлажната боя. Оливети чакаше търпеливо. Кратерът, каза Попай. Оливет и дори не кимна, само се наведе и метна на гърбараницата, която съдържаше различна екипировка и кислородните бутилки. Двамата обърнаха. на летището и поеха по склона на Ръпа Кару. Тялото на Кели Рейнолдс се сгърчи. Съзнанието и кратко постепенно се проясняваше. Нямаше представа колко време бе изминало. Замики и кратко се стори, че си е дома в нашвил.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 Една от жените, пристигнала с пътниците на Южна звезда от третата вълна, заразени с нановируса, бе забелязала нещо да проблясва горе на склона на рапа Кару. Жената, бивша медицинска сестра от Австралия, нямаше никаква представа за откритието. Тя продължи да изпълнява поставената и кратко задача. Но стражът, който притежаваше капацитет за 2 милиарда операции в секунда, бе реагирал по друг начин.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 Тюлени се насочиха към малката точица светлина. С приближаването им. Светлината се усилваше и само след минутата изплуваха в някаква пещера. Светлината идваше от една сияеща сфера на тавана. Тюлените доплуваха до една скална издатина и излязоха от водата. В стената пред тях бе прокопан тунел. Двамата заредиха оръжията си и навлязоха в него. Подът под краката им се издигна. След това ходникът извина дясно. Беше озарен от прилепнали към стените светещи ленти. след дълго двамата се озуваха в пещера, висока и широка стотина метра. Стените й кратко бяха от скала, освен от срещната, която бе облицована с черен метал и в основата й кратко проблясваха разноцветни командни полтове. Мъжете втрънчиха очи в средата на пещерата. Там, върху една от стените...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 Които се насочиха право към попай, на новируса търсеше следващата си жертва. Оливети падна на колене и опря и мруци слепочията си. Бягай. Разнесе се са отпаднал глас. Оливети ти се обърна изненадан. Гласът принадлежаше на жената до пирамидата. Бягай. Попей се извърна и побягна обратно по коридора, по който беше дошъл. Сянлин.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 когато черното покривало около ръката му стана яркочервено, червено разпростря се нагоре и светкавично го обгърна. Той изпища и кожата му се разпадна. След две секунди от Гергор не бе останало нищо, освен изпепелена купчинка от дрехите му. Черната стена отново бе идеално гладка. Лексина приклекна и разрови купчинката останки. Изправи се, след като намери и прибра каугърлицата.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 Бяха необходими, тъй като притиснатото от скафандъра тяло без ограничена подвижност. Търкот таяше известни съмнения относно произхода на технологията, използвана за конструирането на тези костюми. Момчетата от технически отдел твърдяха, че са разработки на ВВС. Шлемът бе оборудван и спъгава, пряк гласов ход, който позволяваше да се подават команди директно на компютъра.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 където след това добавиха бързо втвърдяваща се пяна, за да получат точните размери на тялото му, бяха наистина досадна и неприятна процедура за търкот. Най-лошото беше, че трябваше да остане неподвижен известно време, докато потвърдят взетите мерки. Ами оръжията? Попита Майк. Грейвс го отведе при една маса. Разполагаме с някои нещица, подходящи за подобни случаи.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 Той посочи друго оръжие, което доста приличаше на първото. Единствената разлика е, че този стреля с далеч по-силни експлозиви. по от гранатометама и много поточен. Като си припомни ми факта, че костюмът издържа на стрелба с куршуми до 7 мм, мисля, че разполагаме със солидни преимущества пред врага. Търкот също остана доволен. Свърска. Интегрирана обезопасена сателитна връзка. А с останалите членове на групата? Окв. Това ограничаваше възможностите до пряка видимост. По-добре от нищо, рече си Майк. А сега да те запозная с управлението на скафандера, предложи Грейвс. Два етажа по долу, в заседателната зала на Куба, Сейт Инсейтна отделяше поглед от компютърния екран. Показващ директни изображения през телескопа, хъбъл на марсианската повърхност. Коим бе успял да изврънка допълнително време за работа с телескопа, но Кинсейт имаше предчувствието, че скоро ще ги изключат. Насочвани от марсианския страж компютър, грамадните роботи бяха започнали да изравят нещо под повърхността. Нещо, разрушено един Господ знае кога и затрупано са скални отлумъци. Изображението не беше достатъчно ясно, за да се определи какъв е предметът и с какво се занимават роботите. Всичко, което се виждаше, бе паяжина от черен метал. И тя помръдваше. Кинсейт разглеждаше замислено изображението. Какво, по дяволите, ставаше сега? Той написа на екрана няколко команди и ги изпрати до Хабъл. Искаше да наблюдава ставащото колкото се може по-дълго. Кин Сейт разрови отрупаните на бюрото му документи и откри разпечатката на превода на Бартановия ръкопис, направено от Емуалама. Беше си спомнил, че в разказа на някогашния наблюдател за посещението на Нгоронгоро също се споменаваше черна мрежа, която била конструирана върху склона на планината, преди да бъде разрушена. Той взе една снимка от...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 Мъжът в кабината следеше с невиждащ, взорбясно приближаващата се към него земна повърхност, долепил ръце до тялото си. Дори не направи опит да катапултира. Изтребителят се блъсна в западния склон на Рапа, Кару, и планината се разтърси от мощната експлозия. Само след няколко минути около плъмтящите останки се бяха събрали цял ройна на роботи. Веднага, щом пожарът по те тещяха.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 Рубинет подсвирна. Место нахождение. На 280 км западно от Великденския остров, курс право към острова, скорост 18 възела. Лески почака няколко секунди. Да подготвим ли превантивен удар? Ако това нещо е заредено с нефт, имате ли представа каква екологична катастрофа ще предизвикаме? Рубинет отново се наведе над снимките. На палубата се виждаха дребни точици. Следващата фотография бе в поедър план и на нея вместо точици имаше хора. Люковете бяха отворени. Не кара нефт. Пълене с хора. Рубинет вдигна глава. Свържете се с Пърл Харбър и ги попитайте как да процедирам. Да, сър, лески се надигна. Какво става с тюлените? Нищо ново.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 Вече беше извадил пистолета. Завъртя се, гмурна се и зърна пред себе си бледото размито. Петно на лицето на оливети. Той го дърпаше към себе си. Попай е пред опрядолото в челото на тюлена. Съжалявам, приятелю. Поколеба се, преди да дръпне спусъка, поглеждайки в очите своя другар. В този момент нановирусът се прехвърли върху ръката му и нахлу в кръвоносната система. Последната съзнателна мисъл не е глюбе, че е провалил мисията, своя приятел и страната си. 12. Зона 51 Целта на нашата мисия е да проникнем в оперативната зона Акергиза и да евакуираме доктор Дънкан и всички звънземни предмети, които открием там. Най-вече Граала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 На това място пилотите на Мъца имат няколко възможни маршрута до целта и те ще трябва да изберат най-безопасния възоснова на данните от електронното разознаване за активността на египетските въвъз в района. Всички маршрути завършват на едно и също място – в зоната за скок, която е над Нил, на два километра нагоре по течението над мястото, където се отделя подземната река, която тук е обозначена като маршрут АЛФА. Търкот вдигна ръка и Грейвс спря доклада.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 Бе му признала също така, че Зона 51 и е Меджик са съпричастни към тази разработка, което означаваше, че е използвана извънземна технология. Инструктажът приключи и Грейвс очакваше въпроси. Търкот имаше само един. Всичко ясно ли е? Да, сър. Добре. Да се заемем с екипировката. Той забеляза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 за да се побере в някой от скафандрите. Освен това, Търкот искаше да го задържи тук, в зона 51, за да контролира нещата. Челю се бе свила на седалката и Търкот си помисли, че не е ставало оттам, макар да знаеше, че бе работила с Коин върху оставените от Нейбингър координати. Предполагаше, че не е открила нищо интересно, щом не му бе казала досега. Емуалама стоеше до компютъра. Още щом влязоха,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 което съвпаднало с края на епохата на фараоните. Дългата ракана Мисията обаче продължавала да се усеща, защото било възобновено осъществяването на планове за строеж на Акърското плато, начертани още преди 6000 години от Изида и Озирис. Фараоните построили масивни пирамиди, които и до ден днешен могат да се видят на платото. Предназначението на тези гигантски постройки по онова време останало в тайна за наблюдателите,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 Може би там е бил главният компютър. Той поклати глава. Но в това няма никакъв смисъл. Научих от Каджи, че под Акерското плато съществуват шест големи подземни кухини Дуати. Дори фараоните и техните жреци не били посветени в тази тайна. Защото вече Ненетеро и последователите на хора охранявали кухините а родът на Каджи. Пръстените, останали им от времето, когато били Уаджити,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 Може би съществува божествена сила зад всичко това, дори зад извънземните и техните последователи, но аз не твърдя, че го зная. Мой се изпечелил свобода за своя народ, но което е най-важно, той се здобил скивота, в който бил поставен граалът. Отнесъл го от границите на Египет за първи път от много хилядолетия и с това разказът само става по-интересен. Това беше краят на главата. Имаме ли представа, къде може да се отнесли този главен компютър? Попита Челу. Ако имахме, отдавна да сме там, отвърна търкот. В координатите, които ни оставил Нейбингър, може да се съдържа и местонахождението му. Но не си напреднала много с потвърждаването им, нали? Още не. Защо не помолиш Лари Кинсейт за помощ? Търкот си погледна часовника.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 Тя пристъпваше нервно пред черната стена, полагайки усилия да се овладее. Идваше краят на безкрайно дългото чакане, продължило през много и различни животи, приближаваше се и осъществяването на мечтите и кратко. Зона 51 Светът е странно. Място промърмори чело. Кой би си помислил преди година, че един руски агент и една китайска археоложка ще седят заедно в най-секретния обект на американците? Намираше се в заседателната зала, а до нея се беше настанил Яков. До сега опитите и кратко да намери връзка между координатите, оставени от Нейбингър, и, и земната координатна система бяха удряли на камък, но тя усещаше, че се върти близо до истината. Не можа да открия Лари Кинсейт, който бе отишъл на среща в наса, за да измоли допълнително време на Хабъл. Чело откачи от кола на малката кожена кесия и отвори. Вдигна на няколко сантиметра над масата и изпразни съдържанието и кратко. Нови чудеса, засмя се Яков. Това пък какво е? Оракулни кости, обясни чело. Те ме отведуха в цянлин. Прати Прети ми ги един стар приятел, който сега се сражава в Западен Китай. Тя вдигна една костена плочка, дълга десетина сантиметра и широка 4-5. Виждаш ли знаците? Староронически надписи. Открити са в околностите на Цянлин от някакви селени, докато разкопавали полето. И какво е предназначението им? Попита Яков. Ами, те предсказват бъдещето, рече Челу. Тя събра костите с бръчканата си ръка и ги хвърли. Е, какво казаха? Челу ги събра отново, прибра ги в кесията и стегна отвора и кратко.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 Дори и да открият тук нещо полезно, ще бъде късно, за да го съобщят на търкот. Навлязат ли веднъж във втория път на Русто, връзката ще бъде прекъсната. Екранът премигна и на него се появи следващата глава. Ела да четем, обърна се Яков към чело и се настани пред компютъра. Ръкописът на Бъртън, пета глава. Около 1200 години Пъръхара.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 докато Мой се и бил далеч от тях на планината Синай. Именно там той получил десетте Божи заповеди от всемогъщия Господ, който му дал указания за съдържанието на плочите, където били изписани заповедите. Според преданията, всяка от плочите била с дължина два и половина кубита, широчина един кубит и половина и дебелина половин кубит. Кубитата е мярка за дължина, равна на разстоянието от сгъвката на лакътя до върха на малкия пръст. Кивотът бил направен от дърво и обкован със злато отвътре и отвън. Капакът също бил обкован със злато, с две фигури на херовими, обърнати с лице една към друга. Съществува известен спор за Същността на херовима Някой го определят като същество, сродно на сефинкса. Според други двата херовима не били разделени, а представлявали мъжки и женски екземпляр, вкопчени в селасна прегрътка,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 за да провери дали граалът все още е в кивота и дали това е граалът от Атлантида. За щастие двамата оцелели отказали да се подчинят. Граалът бил върнат в кивота и другият изчезнал. А кивота отнесли в обетованата земя. Възлиянието има различни интерпретации в Втората и Християнския Стар Завет. Независимо от това, което се случило на планината Синай, кивотът с поставения вътре граал бил отнесен в Израел. В 1040 години Пъръхъра, по време на управлението на цар Самуил, кивотът бил пленен от филистимците. Известно е, че той им причинил много нещастия и те така и не могли да го творят. Накрая го върнали на израилтяните, които го оставили в град Вала. През четвъртата година от своето управление цар Соломон подхванал строежа на храм, в който да бъдат съхранявани кивотът и гралът. Главен архитект бил финикиец на име Хира Мабив. 70 000 души били наети да донесат дървен материал от Яфа до Ерусалим и други 80 000 да натрушат камък за градежа. Работата продължила седем и години. Интересно, защо е трябвало да се вдига такъв монумент, при това от народ, чието единствен бог забранява почитането на други идоли? Върхъжа Трети царств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 Ерусалим паднал в ръцете на вавилунците, които сринали със земята свещения храм, а жреците пленили. Известно е, че Граалът бил скрит от пророк Еремия на планината Нево, която е в Емуавската земя. Това е последното споменаване на Граала в Стария Завет. Родила се нова секта, есиите, които запазили в тайна местонахождението на грала. Възможно е есиите да са били група наблюдатели. След това дошли римляните. В началото те пристигнали не като завоеватели, а като съюзници. Поканили ги в Ярусалим, тъй като ги сметнали за помалко опасния от външните врагове. Както следвало да се очаква, римляните набрали сила и след дълго превърнали тази страна в свой въсъл. И също както трябвало да се очаква, еврейският народ се разбунтувал. Тук обаче искам да се намеся. Според мен това възстание е било от малко по-различен характер. Вътрешният кръг от посветени свещенослужители, тези, които отговаряли за съхранението на Граала в тайното помещение и го пазели в продължение на стотици години, били завладени от отчаяние. Предполагам, че някои от тези жреци били наблюдатели от стъпници, защото, както ще откриете по-нататък в моя разказ, не за път хората, познаващи същината на Граала, го използвали в решаването на проблеми от всекидневието, като например борба за власт, надмощие и разгром на пратениците на мисията и у които чакат. В страната се появил нов водач, който печелял поддръжници не със силата на оръжието, а като проповядвал мир и обич. Той притежавал неизчерпаеми познания. Римляните помогнали на своите лакеи да го убият. Но казано е, че той не може да умре. Дали в тази история има Божия намеса, или причината е в граала, това не мога да кажа, нито претендирам, че знам. В началото нищо от желаното не било постигнато, а ластечение на времето човешката история започнала да се променя. Нека бъдещите историци дадат отговор на този въпрос. Чело отмести седалката си назад. Тя притисна изморено слепоочията си с пръсти. Яков мълчаше. Емуалама безпрял да чука с пръсти по клавиатурата и гледаше екрана, където трепкаше последната страница от неговия превод. Ма да, гласът на Яков разтърси тишината, но руснакът не продължи. Никой не смееше да подхване разговор. Това, което бяха прочели, бе твърде зашеметяващо, за да е възможно да го обсъдят веднага. Затова останаха изненадани, когато каза. нищо не е както изглежда на пръв поглед. Ништичко. Тя ги погледна с очудено изражение. Кои сме ние? Откъде идваме? И което е по-важно, добави Яков, на кого да вярваме? Мисля, че трябва да вярваме на артат, рече чело. От записките на Бъртан излиза, че той е добрият. напълно, поклати глава Яков. Поскоро ми изглежда... Че и двете страни са лукави и склонни към нечестни игри. Идва война, произнесе чело. Смяташ ли, че трябва да се съюзим с сянката на спасия? Навсякъде, където е бил, има следи от отрицателното му влияние. Артът само се опитвал да го спре. Защо трябва да избираме някоя страна? Попита Емалама. Да ги оставим да се бият помежду си а ние да защитаваме нашите интереси. Арта да е обединил Китай и е подхванал строителството на Великата китайска стена, възрази Челу. Това е далеч по-добро намерено от действията на сянката на Спасия. Нека първо изчетем ръкописа до край, предложи Емуалама. Въздушна база Хазерим Израел Летището беше отцепено, за да може скакалецът да се приземи незабелязан за всички.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 Групата на Грейвс вече пренасеше контейнерите със скафандрите и останалата екипировка към спуснатата рампа на самолета. Човекът с камуфлажната униформа най-сетне проговори. "Казвам се шереф. Благодарим ви, задето ни позволихте да използваме летището," рече Търкот. "Не за това съм тук. Идвам от Димона." Търкот знаеше името и беше чувал какво се крие там. Израелските ядрени оръжия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 Но бях държан на тъмно. Разбрах всичко едва след като сделката приключи. Чували ли сте за човек на име Александър Иблис? Търкото се ти тръпки по гърба си. Какво ви поиска той? Нещо, което държим отдавна складовете на Димона. Два камъка, известни като Тумин и Урим. Никой не знае какво е предназначението им. Търкоци. Спомни. Че китайската археоложка също бе споменала тези имена. И кога ги е получил? Преди четири часа са били доставени на посредник в Йордания. Не можахме да ги проследим по-нататък. Но защо? Защо го направихте? Александър Иблис обеща в замяна да убие Саддам Хасин. В нашата страна има хора, според които двата камъка са нищожна цена за такъв подарък. Тези хора грешат, заяви Търкот. Боя се, че да. Затова съм тук. Първата от четирите самолетни турбини зави пискливо в нощта. Ноздрите на Търкот се разшириха от познатия мирис на изгорял керосин. Какво можете да направите за нас? Осигурих ви това летище и средства за електронно противодействие от нашите експерти през целия път до мястото за скок, отвърна Шереф. Имаме доста по-голям опит от вашите въвъз за проникване в египетското въздушно пространство. Не е никак малко. Вдигнали сме едина лакс, за да координира действията ни през цялото време на полета. Шереф му подаде малък лист хартия. Това е номерът ми по Садком. Избръмча и втория двигател. Как се досетихте, че взделката има нещо нередно? Попита търкот.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 Но време е да се отървем от тях. Ако ви трябва нещо, потърсате ме. Трябва да вървя, рече Търкот. Шерев кинна. Успех. Търкот изтича по ръмпата и влезе в самолета. Един от членовете на екипажа незабавно натисна копчето за вдигане на хидравличните носачи. Хората от групата отваряха контейнерите и подреждаха екипировката.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 Време е да се приготвяме. След половин час сме над зоната за скок. Търкот Кимна. Самолетът направи рязък завой и двамата с Грейс се улюляха. Кръжащ на височина 10 000 метра над Средиземноморския басейн, самолетът Лакс представляваше модифициран вариант на Боинг 707В, но вместо пасажери на борда имаше електронна апаратура. Десетметровата чиния на радара. Монтирана върху залажа, без състояние да изрисува, веднъж на всеки 10 секунди, детайлна картина на въздушното пространство на 600 км във всички посоки. Командир на полета беше полковник Майк Зики, който благодарение на пряката връзка СНС и чрез нея към мрежата на шпионските сателити, виждаше всичко, постъпващо като информация в агенцията. На екрана Зона 516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 че ще успея да им създам чист коридор до района на действие. И за излизане. И за излизане също. Действай! Въздушното пространство над Синайския полуостров. Търкот се пъхна в космическия скафандър, надвивайки краткотрайния порив на клаустрофобия, докато закопчаваше предната и задната половина. Не обичаше тясно затворени пространства.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 преди да свикнат да следят и двата екрана. А търкот не разполагаше с месеци за подготовка за тази операция. За миг го завладя съмнение, но той побърза да го прокуди. Изправи се предпазливо. Бяха поставили една интересна приставка към стъпалата на скафандъра, плоска. Платформа, издължена десетина сантиметра напред. Освен, че придаваше допълнителна стабилност,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 Съобщи нечи глас по вътрешната радиовръзка. 14. Гиза. Лиза Дънкън се напрегна, когато чу шум от тропот на ботуши в тунела. Тя стана, протегна се и усети тъпа болка стомаха. По-опасна обаче беше се в устата и кратко. Беше гладна, но знаеше, че жаждата е по-страшната от двете. Приближи се до завесата и надникна зад нея. Отсреща стоеше сянката на спасия с още няколко войници. Един от тях държеше в ръцете си разбовано дървено съндъче. Присъствал си на построяването на това място, нали? Попита дънкан преди неподвижната фигура да произнесе нещо. Сянката на спасия кимна. Бях тук. Акер, един от офицерите на спасия, прокопа тези шест тунела. Направи ги така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 Знаеш ли какво си ти? Какво искаш да кажеш? Какво са хората изобщо? Имаше нещо в периферията на съзнанието и кратко, също както когато за първи път зърна граала. Тя знаеше повече, отколкото и кратко се струваше на пръв поглед, и това я плашеше. Откъде е натрупала тази информация? Ние сме разумни същества, които заслужават своето място. Разумни?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 Сянката на спасия вдигна една манерка. Не си ли ужадняла вече? И какво трябва да ти дам замяна? Грала. Шегуваш се, нали? Никога не се шегувам, заяви сянката на спасия. Без вода няма да изкараш дълго. И ще умра, но ти няма да получиш грала. Тези, дето работят с теб, май не знаят коя си. Няма да ти дам грала.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 Но ако се упъваш твърде дълго, ще умреш от жажда. Игралът ще остане тук, на безопасно място. Сянката на Спасия изпрахтя. За колко време? Мислиш ли, че от теб е единственият комплект секи одежди? Сигурен съм, че ще намеря и други. Или ще преодолея защитата по друг начин? Въпрос на време, с каквото аз разполагам. Тогава не ти остава друго, освен да почакаш, докато умра, подхвърли небрежно Дънкан. Дори не е нужно да чакам да умреш. Настъпи тишина. Какво всъщност е предназначението на Граала? Попита след известно време Дънкан. Знам, че е аирлянска машина, но как точно си горява някому безсмъртие? Това е против законите на света. Как може да се създава вечен живот?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 В сравнение с него бордовият инженер, застанал до полта за отваряне на ръмпата, изглеждаше като джудже. Преминаваме на рециклатори, нареди Грейвс. Рециклаторът включен, докладва търкот. Компютърът в раницата незабавно херметизира скафандъра и превключи на вътрешно рециклиране. Станете! Грейвс произнесе командата тихо, защото знаеше, че всеки от членовете на групата го чува слушалките.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 През външните сензори на скафандера Търкот долавяше промяна в скоростта на самолета, което говореше, че наближават района за скок. Три минути. Съобщи в същия момент Грейвс. В долния ляв ъгъл на екрана пред. Търкот се появи цепнатина и бързо започна да се разширява. Това безпускащият се край на рампата, която постепенно се изравняваше с пода на товарния отсек. Грейвс коленичи.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 За да се освободи от тези мисли и веднага му се наложи да си припомни факта, че се намира в плътно прилепнал, не непозволяващ излишни движения скафандър. Екранът пред очите му премигна и за малко изгуби фокус. След това възстанови нормално изображение. Десет секунди, този път гласът на Грейвс бе посилен и търкот неволно трепна. Готови! Грейвс се притегли още напред и сега лежеше на самия край на рампата. Червената аварийна светлина над изхода придаваше призрачност на подредените за скок фигури. Търкот премигна и следващия момент светлината стана зелена. Скок Грейвс не си направи труда да скрие вълнението си и изкреща тази команда, сякаш бяха лишени от радиовръзка и се налагаше да надвива рева на вятъра. Търкот пристъпваше напред, чувствайки се странно в плътно притискащия го скафандър. След това скочи. Самолетът се намираше само на стотина метра над пустинята и Мил, недалеч пред тях вече се виждаха светлините на Кайро. Търкот полетя като камък, притеглян допълнително от тежестта на скафандера. Отварящата лента дръпна рязко карабината и куполът на парашута се разтвори над него. Търкот почувства дръпване и главоломното му падане се превърна в нещо като подлежащо на известен контрол стремително спускане. Долен план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 Нареди той и изключи връзката с сателита, тъй като тя и без това щеше да се преустанови с навлизането в тунела. Екранът огасна за миг и сетне за сия в яркозелено. Инфрачервеното изображение беше с дълбочина едва няколко метра. Не дълго Търкот различи неясните очертания на другите, които също бяха включили инфрачервените камери. Откъм тунела се усещаше силно в течение. Всички са на лице.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 Смъртта ти, ако продължаваш да държиш. Нещо, което ми принадлежи, озъби се сянката на Спасия и завърки манерката на кожената каишка. Няма да ти предоставя Граала срещу няколко глътки вода. А какво ще кажеш за това? Той кратко протегна един от камъните. Това е уримът. Той коленичи и внимателно изтъркаля камъка към нея. Дънкъм приклекна и успя да го улови. След това го вдигна пред себе си и втренчи поглед в зеления блестокащ камък. Някаква неясна и непреодолима сила теглеше отвътре ума и сърцето и кратко и я караше да забрави жаждата. Частицата от съзнанието и кратко, свободна от онова, което контролираше останалото, и кратко повтаряше да не се поддава. Ала докато стискаше камъка в шепи, Лиза усещаше, че волята й кратко започва да се топи.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 Но сега се отдалечаваше със същата бързина, с която настъпваше търкот. Прикрива Прикривай ме отдясно, нареди търкот на Грейвс и се върна назад, проверявайки на всяка крачка покрива над тях. Това, което пораждаше звука, продължи да отстъпва назад, докато търкот не спря внезапно. На екрана в тавана изплува отвор с диаметър колкото на водопроводен канал. Търкот повика останалите членове на групата.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 почти нечовешко усещане бе да разговаряш без да виждаш лицата на другите, само техните тъмни. Очертания, озарени от инфрачервена светлина. Трима от баретите сключиха ръце, за да направят платформа. Търко стъпи отгоре, пресегна се и грабчи ръба на отвора. Използвайки помощта на екзоскелета, успя да се изтегли навътре в шахтата. Когато се озова там, Разтвори крака и опря гръб стената за допълнителна опора. Поиска видимост отгоре и се убеди, че шахтата не е вертикална, а по-скоро наклонена, както я бе описал Бъртън. Търко сети нарастващо вълнение. Вече не се съмняваше, че се на прав път. Придвижи се още малко и спря, за да види как се справят останалите. Грейвс вече беше зад него. Дънкъм почувства, че и кратко треперят краката.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 Което искам, е да дръпнеш завесата и да ми позволиш да погледна кивота и граала, отвърна сянката на Спасия. Дънкън знаеше, че зад това се крие нещо повече, но нямаше представа какво може да е намислил противникът и кратко. Трудно и кратко беше да разсъждава Сорима в ръка и граала зад нея. Пък и какво можеше да промени едно дръпване на завесата, когато усещаше такава приятна тежест в ръката си? Тя се извърна и бавно отмести бялата завеса. Шахтата свършваше с глуха, каменна стена. Търкот се приближи колкото можеше поплътно до нея, след това зае удобна позиция, като се опря с гръб и крака стената, и нареди на екзоскелета да поддържа. Огледа каменната плоча, търсейки място, където да пъхне пръстена. Трикратно увеличение нареди търкот. Сякаш разглеждаше повърхността от десетина сантиметра. Една от вдлъбнатините привлече вниманието му. Търкот се пресегна с дясната ръка и я завъртя така, че средният пръст с пръстена да се доближи до вдлъбнатината. Оказа се, че си пасват чудесно. Каменната плоча хладна десетина сантиметра, след това се плъзна встрани. Търкот се хвана за ръба и се изтегли нагоре в на голямо помещение, където го очакваше мумифицирания труп на мъж с притисната под вратата ръка. Вече не се съмняваше, че са стигнали мястото, което търсеха. Кой пък е това, дявол го взел? Попита Грейвс. Който тък му влизаше? Каджи, обясни търкот и колениче до тялото. Един от рода, добави той, спомнил си разказа на Фон Сект. Черепът бе покрит с кафеникава кожа, върху очните ябълки имаше мътновата пелена.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 Обратно в шахтата. Еметайер, старши инженерът на 055, приклекна до каменната плоча, притиснала ръката на каджи. Търкот му помогна да си свали раницата и да остави на пода. Отвътре Еметайер извади издължен пакет с експлозив, който нагласи по край процепа под плочата. След това разви детониращия шнур и постави възпламенителя. Ами тялото? Попита накрая края Еметайер. Вече е мъртъв, отвърна Търкот. Не вярвам да се оплаче. От коя страна се поставя? Попита Дънкан. Беше седнала на пода и държеше граала между краката си, чувстваше се като дете, което се радва на нова играчка край коледна тълха. Граалата привличаше неустоимо. Не зная, повдигна рамене сянката на спасия. Лъжеш. Доколкото ми е известно, Камъните никога не са били поставени в грала, заговори сянката на спасия. Аз поне не съм ги използвал. Дънкън не знаеше дали да му вярва. Поне имаш ли представа какво правят? Оримат прави едно нещо, томинат – друго. И това ако е помощ. Не съм тук, за да ти помагам. Дадох ти орима, за да излезем от задънената улица. Дънкъм положи длан на горния край на купата и зачака. Отдолу се показа в длъбнатината. Тя взе урима и го постави вътре, усещайки леки тръпки. Погледна надолу. Нищо. Частица от нея чувстваше облегчение. Еметайер вдигна дистанционното. Готово. Съобщи той. Търкот се плъзна през ръба на шахтата и се спусна надолу толкова, колкото да остави място на еметайер. Сапьорът го следваше по петите. Готови за взрив. Извика еметаер и вдигна дистанционното. ли на три четвърти, нареди тихо търкот на компютъра. Когато дойде взривът, беше почти приглушен. Аудиосилване, нормално. Произнесе Търкот и се изкатери след теметаяр в помещението. Вътре се виждаха само облаци от прахоляк. Каменната плоча бе взривена напълно и зад нея започваше мрачен тунел. Дънкъм повдигна глава. Сянката на Спасия стоеше от другата страна на залата и я следеше внимателно като ястреб или по-скоро като лешояд. Един войник дотича от към тунела и зашепна нещо в охото му. Сянката на спасия просъскав отговор, без дори за миг да откъсне поглед от дънкан и грала. Войникът изтича обратно. Сянката на спасия бръкна под наметалото и извади малка черна сфера. Тя се изгуби федрите му ръце и пръстите му взеха да се движат по повърхността и кратко. Дънкън отново насочи вниманието си към грала. Пъхна пръсти в длъбнатината и извади камъка. Изчака да се скрие в длъбнатината.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 Лиза понечи да я дръпне назад, но не успя. Пръстите й кратко, задържани от невидима сила, отказваха да пуснат камъка. Тя почувства нарастваща болка и неволно извика. Сякаш ръката и кратко гореше. Дори усещаше, че кожата й кратко се отлекя и плътта и кратко се уваглява. Никога досега не бе изпитвала подобна агония. Погълната от болката, която и кратко причиняваше гралът,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 Премести се около метър наляво, след това се върна надясно и изведнъж вратата се очерта. Първо хладна навътре, след това се отмести в страни. Търкот пристъпи, с готово за стрелба оръжие. Провери светкавично в двете посоки и произнесе в микрофона. Чисто е. Лиза Дънкан стоеше безпомощно на колене, като мечка, чиято лапа е била затисната в кошера с медболката бе съсредоточена в ръката и кратко, но Лиза усещаше... Че пълзи нагоре по нервните пътища, като неизбежна вълна от агония. Струваше и кратко се, че някой докосва с нагорещени игли всички нервни окончания в ръката и рамото и кратко, та чак до вътрешността на костите. Дори не мигна, когато забеляза с крайчеца на окото, че сянката на спасия върви към нея и вече е подминал мястото, където порано намериха смъртта си двама от войниците му. 187 метра отчете Търкот. Точно, потвърди Грейвс. Търкот допря ръка в стената и започна да търси следващата врата. Последната врата, зад която трябваше да е тунелът, водещ към залата на познанието. Погълната от болката, която резонираше в главата и кратко и раздираше плата и кратко, дънкам почти на усети, че двама войници я вдигат и изнасят от залата, все още стиснала грала. Други четирима вдигнаха кивота за върлините. Сянката на Спасия коленичи до дънкан. Дългите му закривени пръсти се сключиха около столчето на чашата и натиснаха едно строго определено място. След това той внимателно отстрани ръката и кратко от грала, обърна го наопаки и светещият камък изпадна. Сянката на Спасия прибра камъка, изчака грала да се затвори и го постави обратно в кивота. Накрая взе едно покривало и го метна отгоре. Дънкъм продължаваше да седи неподвижно. От другия край на залата долетя шум от стрелба с автоматично оръжие. Сянката на Спасия си изправи. Време е да тръгваме. Черната сфера все още беше в ръката му. Повърхността и кратко бе разделена на малки шестоъгълници. Пръстите му натиснаха няколко от тях. Първият откус удари тавана над шлема на търкот и го посипа с камъчета.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 Спря на няколко крачки по-нататък и изпразни целия пълнител. Взепален цилиндър от патрундаша на гърдите си и презареди. Едва тогава продължи. На следващата площадка се въргалеше войник с откъснат от проектил крак. Той допълзе до края и се хвърли надолу. След миг тялото му тупна на дъното на залата. Сянката на Спасия кръщеше на арабски, пръщайки войниците си нагоре по стълбите към площадката.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 На няколко метра навътре в тунела се виждаше непрогледна, черна завеса. Преден план Търк отстреля още веднъж с мъка 98 и по се по стълбите вражески войник. Виждаше пламъците от изстрелите на другите. Куршумите им се забиваха скалата около него и изтръгваха от нея дребни парченца. Някой от тях рикошираха с приглушено чаткане по скафандъра. Търкот отстъпи назад в тунела, за да се прикрие от тези, които го държаха на прицел от пода. Задъгъла непредпазливо се подаде нечия глава и търкота отнесе с един изстрел. Все още никой на себе появил от тъмнината зад него. Поради овръзката също цареше мълчание. Ей, чуваш ли? Крещеше някой отдолу. Включи външен говорител, инструктира компютъра търкот. Чувам те.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 Екранът премигна и на малкия дисплей си изписа информацията, че лявата камера е излязла от строя. Търк от коленичи, стреля и повали противника. Премигващите светлинки на дисплея сочеха, че освен камерата са пострадали и няколко литиеви батерии, намалявайки запасите от енергия с 20%. «Ще те убием», извика сянката на Спасия. Ако не се предадеш веднага, аз лично ще убия доктор Дънкън. Търкут продължаваше да държи под прицел горната площадка на стълбището. Той превключи наукв. Грейвс. Група. Има ли някой? Тишина. Идваме при теб. Доктор Дънкън ще е най-отпред, отекна в залата гласът на сянката на Спасия. Търкот се изправи. Двама от войниците се катереха нагоре, придържайки по средата Лиза.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 Настоя да знае търкот. Нищо отвърна сянката на Спасия. Тя проникна в Граала и сега процесът трябва да бъде завършен до край. Аз съм единственият, който може да и кратко помогне да го премине безпрепятствено. В противен случай ще умре в страшни мъки. Какъв процес? Двамата мъже бяха стигнали площадката, само на 20 на крачки от търкот.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 все още пъхнат в крачула на скафандера. Преден план Тунелът бе задръстен от различни човешки останки, някои все още облечени в броните, други оголени и разръфани. Точно пред него лежеше проснат по гръб Грейвс, сококорени в тавана очи и прерязано гърло. Подът бе покрит с още не засъхнала кръв. По стените се виждаха дупки от проектили, групата бе влязла в бой Сунова, което я бе нападнало. Избили се ги всичките, прошепна Замаяно Търкот. Той се заеда брои, като събираше на умостанките. Доколкото можа да определи, тук лежеше цялата група А. Възможно ли бе да го е направил сянката на Спасия? За толкова кратко време, едва ли? Най-вероятно бе станало, докато той бе отблъсквал атаката на стълбището. Търкут си спомни нещо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 Попита полковник Зики, докато крачеше по пътеката между двата реда екрани. Липсват. Видно обекта. Определено е хеликоптер. Лети на ниска височина, но доста бързо. Не са от египетските В, те не разполагат с високочувствителни прибори за нощно виждане. Зики обмисли получената информация.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 Остана да лежи няколко минути. Сянката на Спасия и Дънкън вече бяха далеч. Изправи се, порови в един от джобовете и извади малко фенерче. Първо освети костюма. Взривът на мината го бе разкъсал на много места. Бронята го бе запазила, инак сега едва ли щеше да стои на краката си, но компютърът бе пострадал, а без него скафандърът бе само копчина безполезен метал. Търкот провери и съдкомпредавателя, който бе монтиран върху котията на компютъра. Той също бе повреден. Извади от джоба ДВД диска, който бе взел от скафандера на Грейвс, прибра също и пръстена на наблюдателя от лявата ръка. След това откачи мъка от скобата на ръкава. Без помощта на екзоскелета той тежеше толкова, колкото напълно заредена картечница мъ. Извади една от батериите на скафандъра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 Какъв курс държи? Право към нас, Сър, ще е тук след минута. Вече сме в обсега за стрелба с Сейдуиндър, но не засичаме прицелен индикатор. Ако изтребителят бе възнамерявал да ги свали, вече щеше да изстрелял ракетата. Какво бе намислил тогава? Откъде може да поискаме помощ? Попита Зики. Израелските във ще са тук след седем минути. Проклятие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 Бих искал, подхвана Зики, но човекът, който следеше египетския физвико оплашено, той лети право към нас. Е, чакай, обърна се Зики, но така и не успя да довърши изречението. Ахит вече различаваше лицето на седящия отляво пилот в кабината на Лакса, докато дистанцията между двата самолета се скъсяваше стремглаво. Усещането му на нормалния ход на времето се беше забавило толкова, че секундите му се струваха дълги и безкрайни минути. Той виждаше ясно въртящия се радар, номера на опашката на Боинга, изрисуваната върху корпуса звезда, покритите скапаци прозорци, олющената сива боя. Ахит промени леко курса и за ефект включи форсажа. С скорост от над 2000 км в час изтребителят в Севря за право в средата на Лакса. На 360 км от това място Сянката на Спасия гледаше към пълзящия под него пустинен пейзаж, докато двете пантери се плъзгаха само на 20 метра над земята. Отървахме се от радара, докладва пилотът. Онзи Ауак спадна. Курс към мисията, нареди Сянката на Спасия. 17. Платото Гиза, Египет. Търкот спря. Застана на колене и опрял в пода. Долавише далечен грохот, приглушен заради дебелите каменни стени между него и реката. Беше подминал още едно помещение и доколкото можеше да се ориентира, вече наближаваше стейчката, където бе входът към шахтата. Имаше още нещо, някакъв особен звук, и той го накара да спре. Чуваше съучастено потракване, почти ритмично, което го безпокои. Търкот затвори очи и се концентрира, опитвайки се да определи характера на звука. Метал върху камък, като почукване на длето скала. Освен това се приближаваше. Търкот се изправи и се затича, което не беше никак лесно, като си имаше предвид тежеста на мъка. Беше изгубил броя на крачките, но за щастие вече можеше да различи сиянието на фосфорестиращата маркерна лампа, оставена. От неговата група.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 Тръкащият звук се усилваше и приближаваше, и това го безпокоеше повече от всичко. Той отново се огледа и едва не подскочи от изненада. В началото помисли, че му се е привидяло, приличаше на гигантски паяк, с дълги над метър крайници и кръгло златисто толовище, но краката му бяха равномерно разположени от всички страни, сочеха към пода, стените и тавана, изпълвайки тунела. Пипалата бяха метални, тъкмота му те пораждаха странния звук. А златното толовище, Търкот се досети, че го е виждал и преди. Приличаше на ефу изтребител, монтиран в нещо като подвижна, роботизирана платформа. На светлината на златистото толовище Търкот можеше да различи кървавите петна по крайниците на паяка. Вече знаеше какво се случило с останалите членове на групата. Това означаваше, че неговият мък е безпомощен срещу механичното чудовище. Търкот отново допря пръстена на стената, а машината вече беше само на 20 метра. Най-сетне пръстенът попадна в длъбнатината и каменната плоча хлътна навътре. Търкот стреля. Стоманеният проектил удари, в изтребителя точно в центъра и рикошира. Търкот запрати безполезния автомат по чудовището и се пъхна в отвора миг преди каменната плоча да се спусне обратно.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 И приклекна до отвора на шахтата. Спусна бавно крака, хвана се за ръба и скочи вътре. Околностите на Великденския остров Пилотите на ЕЦА хулка и се чувстваха като жертвени агнета, докато летяха само на. 8 километра източно от силовата стена, която заобикаляше Великденския остров. Основната част на оперативна група 78 се още бе разположена на 300 километра северно.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 Отговорът от «Стенис дойде без забавене. Тук център. Слушам ви. Имаме визуален контакт с Джарвайкинг. Намира се на около 5 км северно от стената и продължава с пълен ход към нея. Приемам. Разбрано. Край. Какви са нарежданията от Пърл? Настоя да узнае командират. Да предприемем ли нещо?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 Произнесе той. Денисън Кимна. Това, което ти обещах, идва. Облакът достигна нос на кораба, на разстояние четири футболни игрища от мостика. От палубата долетяха писъци, примесени с монотонни напеви. Някои от пътниците изгубиха търпение и се блъскаха напред. Всеки момент щеше да избухне паника, но всичко като с вълшебна пръчица се успокояваше там, където преминаваше облакът. Какво е това? Попита Веркуист. Каквото ти обещах? Или поне неговото начало? Веркуист вече можеше да види, че облакът е като рой от летящи насекоми. Някои от тях се удряха в корпуса, отскачаха назад и продължаваха да кръжат, търсики отвор, през който да проникнат. Те бяха машини, Веркуист вече не се съмняваше в това подребни от комари, почти невидими с невъоръжено око. Започнаха да се сикат върху палубата и мостика. Веркуист изхвърча през задната врата на мостика и се затича към своята кайота. Влетя вътре, затръшна вратата и я заключи. Писъците отвън секнаха, заглушени от дебелата и скъпа дървена ламперия. Веркуист се отпусна в мекия футойл зад бюрото. Сетне дръп на чекмеджето и положи ръка на седефената дръжка на пистолета. Извади го и го насочи към вратата. Скоро те започнаха да влитат през процепа под нея. Изстреля Петко шума, но знаеше, че усилията му са на празни. Когато първата от микромашинките допря кожата му, той обърна дулото към себе си. Присви пръст и притисна леко спусъка, но се поколеба и се отказа. Не можеше да постъпи така.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 Двамата с чоло бяха в заседателната зала, а професора Муалама седеше на компютъра и продължаваше да пише. Фактът, че вместо водка Яков си бе сипал чаша кафе, говореше колко сериозно е положението. Но няма да предприемеш нищо, така ли? Яков разпери. Големите си ръце. Какво мога да направя, за да променя ситуацията? Известно ли ти е... Че американците си сгубили разузнавателния си самолет над Средиземно море? Попита Челу. Видях доклада, който изпрати майор Куин. И че този самолет те проследявал два хеликоптера, излетели от околностите на голямата пирамида. Яков кимна. Челу продължаваше с въпросите. Какво или кой според теб е бил в тези вертолети? Яков нямаше готов отговор. Виждаше, че китайската археоложка е отчаяна. Беше прекарала цяла нощ в работа над координатите на Нейбингър, но без никакъв резултат. Все нещо и кратко се изплъзваше. Числата не съвпадаха със съвсем малко и тя не можеше да разбере къде е проблемът. Свърши още една част от ръкописа, обади се емуалъма и това разреди напрежението. Сега ще излезе на екрана. Яков приближи първия ред и седна. Започна да прелиства, веднага, щом се показа преводът. Ръкопис на Бъртън, шеста глава. Близкият изток е кръстопът на три континента – Азия, Африка и източния край на Европа. По тази причина от тук са минавали много нашественически армии. Нерядко крайната им цел е била завладяването на еврейската държава. Ерусалим. Обежището на Граала и Кивота в продължение на толкова много години, е получил свое дяло от воинстващи племена, които го заливали с кръв. Но тъкмо това къс, земя е създало най-великите религии на западната култура, юдаизма, християнството и исляма. И трите са възникнали в Близкия изток. Като ставим на страна въздействието на тези религии върху историята, трябва да се спрем на още един важен фактор.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 Защо Христос е бил арестуван едва по това време, след като проповядвал учението си толкова дълго? Дали защото извадил на Покъс Граала, възнамерявайки да подели способностите му със своите последователи? Аз поне смятам така. Кой би поискал да? Госпре, за да сложи ръка на Граала? Мисията, онези, които чакат или наблюдателите? Имало един римски войник на иметацит?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 че Христос е имал потомци и че неговото кръвно наследство е запазено и до ден днешен, може би скрито от някоя тайна ватиканска организация. Нещата обаче са малко поразлични. Когато бях в хималайте, разговарях с един стар монах, който ми разказа за някаква малобройна група от хора, наричани обири. Каза ми, че тези мъже и жени пиели кръвта на други, в търсене на на живота. В Русия ги наричали опири а в Източна Европа били известни като вампири. Посетих много места и навсякъде чух истории за подобни хора, което ме изненада, тъй като същината им беше приблизително еднаква. И какво търсили тези кръвопици? Вечният живот Ето това е според мен Сен Греал, настървението да се пие кръв от друг човек, който се докосвал до грала и да се извлече вечният живот от жилите му. И като си представиш, че това е писано десетилетие преди Берам Столкър да популяризира вампира, превръщайки го в модерен мит, отбеляза челу. Нещо повече, според Изабел, так му бъртън е подхвърлил идеята на Столкър. Яков разруши с пръсти гъстата си брада. Говори се, че Сталин наредил на тайната полиция да извършва експерименти с затворниците, на които източвали кръвта, търсейки някакъв рядък штам, който удължавал живота. Фонсект твърдеше, че все се също се занимавали с подобни опити. На него самия бяха инжектирали сарум от извънземен по време на тайна церемония. Значи вече имаме известна представа за действието на Граала, Ким Чалу. Вероятно влияе по някакъв начин на кръвта, подобрявайки здравето и удължавайки продължителността на живота. Тази идея си е пробила път сред хората и е довела до всички тези ужасни случаи на кръвопийство.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 Но здравият разум ми подсказва, че ако има възможност, тя е повече от отнищожна. От друга страна, какво знаем ние за айрлянските технологии? Може би те са в състояние да манипулират материала така, както им е нужно. Не е толкова просто, подхвана чело и изведнъж млъкна. Какво искаше да кажеш? Чело поклати глава.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 а градът бил опустошен и опожарен. Но гралът бил в безопасност и изчезнал в продължение на няколко столетия от погледите на онези, които го търсили. Пазели го наблюдателите в Авалун. Чело се покашля, за да каже нещо, но в този момент в заседателната зала влезе майор Куин и кратко спести усилието. Налага се да приберем хеликоптерите, които трябваше да евакуират групата. Ако станат още малко там,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 Който е над този район. Ще го държим потоко, това е всичко, което можем да направим. 18. Платото Гиза, Египет. Търк от шляпаше из водата, която заливаше пода на тунела. Отпред се чуваше грохотът на подземната река. Цялото тяло го болеше, чувстваше, че е на предела на силите си, мъчеше го отчаяние. Мъжете, които бе повел, бяха мъртви.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 Че след 20 на метра ще трябва да се гмурне под водата. Звукът отзад внезапно спря, но сега търкот беше в капана между фу и изпълнения с вода тунел отпред. Продължи още малко, докато можеше да диша с обърнато нагоре лице. След това си пое няколко пъти въздух с пълни гърди, скри се под водата и заплува по посока на течението. Почти веднага течението го завъртя и го блъсна стената.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 че право към него по реката се носи египетски патрулен катър с готова за стрелба картечница. Беше твърдо уморен, за да се опита да и кратко избяга сплуване, пък и кой ли би могъл да избяга на моторен катър? Цян Лин, Китай Лексина прокара пръсти по старороническите знаци, издълбани върху повърхността на черния цилиндър. Това не е мястото, където почива артът. Тя се извърна към черната стена, която тък му безпряла бавното си отдръпване, малко след като оголи напълно цилиндъра. Той е положен понавътре. А тук тя плесна с глан капака, лежи пазачът, когато трябва да събудим, преди стената да продължи навътре. Как ще отворим? Попита Елек. Не можем, отвърна Лексина. Процесът е автоматичен и работи по свое разписание. Тук сме бесилни. Може би, ако се свържем с стража, подхвана Елек, но думите му бяха прекъснати, тъй като капакът на черния метален цилиндър се плъзна назад, разкривайки сребрист вътрешен слой, който вече се белеше на няколко места. Най отдолу лежеше нещо, което наподобяваше човешко тяло, повито в чист плат. Нея Ирлянец, посочи Елек. Тялото имаше човешки пропорции, а лицето бе с азиатски черти.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 Наномашините конструираха две грамадни врати, като използваха изпитания метод да премахват метала атом по атом. Цели пълчища от наномашини разтопяваха отсеците зад на кораба, превръщайки трюма в едно гигантско помещение, достъпът до което щяха да осигуряват новите врати. Дълбоко в недрата на вулкана рапа Карукели Рейнолдс засече нечие ново присъствие, което осъществяваше връзка с стража. То даваше команди на извънземната машина и очевидно притежаваше власт, на каквато до сега Кели не бе ставала свидетел, дори когато стражът бе общувал със своя колега от Марс. За миг връзката с Марс бе възстановена и оттам някой направи опит да заглуши новото присъствие, но... Непознатият се оказа и посилен, и поблизо. В началото Кели сметна, че това е главният компютър, който си възвръща контрола.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 Попита Яков. Трябва да почакаме и... Подхвана Куин, но чело внезапно стовари длам върху масата, привличайки вниманието им. Не можем да чакаме. Нямаме никакви сведения за съдбата на двамата, тюлени, които преминаха под щита на Великденския остров. Онези, които чакат вече съвподемията на Цянлин и разполагат с ключа. Тя чукна с показалец по снимката. Търкот не успя да спаси Дънкан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 Значи един израелски агент се е срещал с Търкот в базата Хазерим. Тя не дочака отговор. Предлагам да се свържем с този човек и да видим каква помощ може да ни окаже. Тръгва иде. Тя едва не го облъсна към вратата. След като Коин излезе, чело се приближи до седналия пред компютъра Емуалама. Готова ли е следващата част от ръкописа? Емуалама я е погледна на тръба на монитора. Да. Так му се зарежда. Там посочва ли се какво точно върши Граалът? Попита Челу. Информацията е особено важна, след като, както се оказа, някой избягал с него. В новата глава се разказва за странстванията на Граала и Емуалама направи пауза. Най-добре сами да прочетете. Той отново сведе поглед към свитъка. Сядай! Наредича Луна Яков Ръкописът на Бъртън, седма глава В продължение на близо 500 години Гралът бил укриван успешно от наблюдателите в техния штаб в Авалун. Това, че никой от членовете не се поддал на изкушението да почерпи от тайнствената му сила, показва колко строга е дисциплината в ордена. Неизбежно било една толкова могъща реликва да предизвика нови проблеми и сътрясения.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 И след като изучил внимателно начините за тяхното владяване, започнал да ги прилага своя полза, като се представил за всемогъщ мадьосник. И действително такива неща като барута, употребата на компаса и използването на целебни билки били добре познати на обитателите на Атлантида, ала за хората от Англия представлявали необясними чудеса. Представете си какво въздействие оказало това познание върху Мерлин.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 Или щях да се опитам да разпространя натрупаните познания в името на човешкото доброване. Не мога да отсъдя. Но в подемията на Тор имало и други неща, освен архиви. Граалът не бил единственият извънземен артефакт. В един свитък от 468 години са лъхара. Открих сведения за граала, там го описват като златна чаша, но с кухини от двата края. Споменаваше се също...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 В края на краищата наблюдателите дори не знаели какво точно представлява оръжието. И тъй, Мерлин откраднал меча от Тор и го връчил на Оногова, когато смятал за най-подходящ в тази борба за обединение. Утърпен Драгон, един от двамата синове на крал Константин. Но мечът не бил достатъчен. Войната се проточила и Мерлин постепенно осъзнал, че му е нужно нещо посилно.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 Който пък бил превъплъщение на Спасия, също с помощта на Ка, стъпил във война с Артур. Този камет от свързан ли е по някакъв начин с Граала? Попита Яков, когато дочете главата до край. Може би ще узнаем истината по-нататък, отвърна Челу. За сега да се надяваме, че майор Куин е подготвил някакъв план. Тя посочи екрана. Обърнахте ли внимание, че Артът или неговата сянка,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 Представям си как ще те погледнат, като им кажеш, че артът някога е бил крал Артур. Това е много сериозен въпрос. Ядоса се чало. Зная, зная, успокоя руснакът. Но този твой артът първо ще трябва да възкръсни второ, да изфабрикува нещо достатъчно. Убедително, за да накара хората да се съюзят с него. Да се върне от ония свят в сърцето на комунистически Китай едва ли е най-подходящото решение на проблема. Не той взема решенията сега, рече чело. Комунизмът се е появил доста след построяването на Цянлин. Да, но хората имат къса памет, засмя се Яков. Цянлин, Китай. Първият признак за пробуждащия се живот беше потрепването на ресниците. Това бе и първото доказателство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 Използваше старокитайски, който обаче също и кратко бе непонятен. И този път, след като видя, че думите му се остават неразбрани, мъжът замлъкна. След това ненадейно се извърна и закрачи към изхода на главния тунал. Артът Извика Лексина, надявайки се поне тази дума да окаже въздействие. Мъжът спря, я за миг през рамо, после продължи. Лексина Коридан и Елек се завтекоха след него. Когато стигнаха голямата подземна зала, мъжът забави ход, погледна към генератора на щита, сетне влезе в малката стайчка, където беше стражът. Отида право при златната пирамида и постави дланите си върху гладката повърхност. След секунда бе заобиколен от златисто стосияние, което означаваше, че е влязал в контакт с компютъра. Лексина Коридън и Елек останаха да го чакат търпеливо. Зона 51, Невада Ларикин Кинсейт помнеше времето, когато правеха изчисленията с сметало, нещо, на което всеки съвременен учен би си изсмил презрително. Според него, колкото повече напредваше техниката, толкова по ставаха човешките мозъци по отношение на обикновените аритметични действия, ала същевременно се.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 Той обозначи с точки местата, където Хабъл бе засякал движение на роботи. Взе една линия, постави единия и кратко край върху Сейдония и я прекара през средата на тези точки. Маркира положението и отмести линията. Сет не проследи посоката, в която водеше чертата. Нямаше никаква грешка, роботите се бяха насочили към Емонт Олимп. Най-големият вулкан на Марс и в цялата слънчева система. Беше висок на 30 километра, което означаваше, че надвишава три пъти Еверест. Склоновете му обаче бяха полегъти с наклон около 5%, заради което основата му имаше диаметър от 650 км. Какво ги тегляше на там? Питаше се Кинсейт. Айрлянците явно имат някаква слабост към високите планини, Помисли си, след като си спомни разказа на Бъртън за планината нагорон в Африка. Върна се при бюрото и прегледа внимателно снимките, докато открил нова, което търсеше, изображение на Сейдонийския регион, фокусирано върху лицето. Роботите продължаваха да се трудят над черната метална мрежа, която вече бяха изрувили напълно. В ръкописа на Бъртън се. Описваше подобно съоръжение в Горонгоро. Мрежата на Марс изглежда е била разрушена много отдавна.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 Коя е отправната ти точка? Попита Кинсейт. Използвах и двата полюса, но не се получи нищо. След това опитах с великденски остров, циан Лини Гиза, но пак нямаше взаимовръзка между трите точки. Опитах дори с горун пак нищо. Какво всъщност се надяваш да откриеш? Поинтересува се Кинсейт. Мисля, че там е скрито настоящото местонахождение на... Мисията. мисията се мести доста често, съдейки по архивите на Стар, които открихме в Антарктида, и по ръкописа на Бъртън. Тези координати са стари. Защо ти трябва да знаеш къде се е намирала някога мисията? Защото си мисля, че това е списък на стражите компютри, отвърна чело. Като си има предвид текущото положение, изглежда логично,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 Помисли си дали да не побегне, но куршумите щяха да го застигнат лесно. Едва не се засмя. Усети възвръщащия се прилив на адреналин, умътно се пробуждаше, търсейки трескаво изход. Заплахата на смъртта го бе накарала да заживее отново на пълни обороти. Дайте ми шанс в пустинята, прошепна търкот на офицера. Боя се, че няма да стане, отвърна полковникът и погледна кръдешком цивилния. Позволете ми поне да умра с оръжие в ръка. Дори да е празно, да можеше само да се освободи ръцете, щеше да има поне някакъв шанс. На лицето на полковника трепна усмивка. За ли си се приготвил? Да не си някой викинг, та да защитаваш смеч и секира залата на войните. Работех в зона 51. За човечеството отвърна търкот. Той кимна към цивилния.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 Очакваше всеки момент да го повалят със залп. Оръжията штракаха, войниците презареждаха, но никой не стреля. Неколцина от тях дръпнаха на ново затвора, предполагайки вероятно, че оръжието им е засякло. Търкот реши, че сега не е време да се двуми, с грабчи на най близкия автомат, дръпна го от ръцете на войника и стовари приклада върху главата му. Сет на отстъпи назад, вдигнал автомата като тояга.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 Търкот се метна на пясъка и в същия миг първият откос пували войниците. Той бавно се изправи на крака, без да откъсва поглед от полковника. Чудеше се какво ще последва. Да се махаме от тук, рече полковникът и посочи с димящото дуло на автомата към камиона. Надявам се, знаеш как се кара това нещо. Кой си ти? Попита го Търкот. Полковника Хитфасит от египетската армия. Отвърна другият. Военно разузнаване за твое сведение. Наложи се да използвам доста връзки, за да пратят точно мен. Добре, че в армията нашите документи все още имат някаква тежест. Не разбирам. Фасид въздъхна. Така се правят нещата тук. Как според теб щяхме да задържим мира толкова дълго? Баща ми и всичките мичичовци са загинали във войни. Не бива да повтаряме грешките им. Работи и за мусат, когато интересите ни съвпадат и не излагам на опасност страната си. Тази сутрин ми се обади един приятел от мусат и ме помоли да те държа потоко. Това, той посочи проснатите тела, надминава всичко, което съм правил досега. Време е да кажа с богом на досегашния си живот. Защо не можаха да стрелят? Попита. Търкот.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 Търкот лежеше по гръб в пясъка и зяпаше синьото небе над пустинята, докато Фасит кръстосваше нервно по билото на близката Дюна. Намираха се на десетина километра от мястото, където щяха да разстрелят Търкот. Фасит си погледна часовника за десети път пред последните пет минути. Две минути по-рано, две по-късно, промърмори Търкот. Какво? Търкот беше изморен, изтискан емоционално и физически.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 Фасид подскочи като радостен ученик, когато малкият хеликоптер изникна внезапно над Пясъчната дюна и се приземи на десетина метра от тях. Притежаваше изненадващо тихи двигатели и търк от разбра причината веднага, щом разпозна модела – прочутият мъдъха на Макдоналд глас. Сглобен на основата на оправдалата предимствата си капковидна конструкция на МДА, моделът мъдъха бе последния двиг на техниката. При него за първи път се прилагаше нотартехнологията.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 Пилотът вече беше вдигнал машината във въздуха. Хеликоптерът се наклони рязко, след това пое на изток, като се плъзгаше само на няколко метра над земята. След броени минути излязоха над Нил, като едва не отнесоха мачтата на една рибарска ладия, после продължиха над пустинята към Суецкия залив. Търкот се пресегна и откачи слушалките от стената. Известно време седя заслушан в разговора между пилотите и наземната служба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 Но! онези са вдигнали всичко, с което могат да ни проследят. Имаме си компания, посочи му търкот. Беше очуден, че израелците са дошли да ги приберат, макар да се знаели, че могат да бъдат засечени. Според опитните въртолетни пилоти битката между техните машини и най просто устроения изтребител е като двубой между подел и разярен питбул. Колко става, докато си намокрим краката?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 На южния връх на Синайския полуостров. Търкот знаеше, че там има силно американско присъствие. Имаш директна връзка на МВФ честота, докладва вторият пилот. Само побързай. Търкот се блъсна стената, когато вертолетът внезапно извина дясно и се спусна още по-ниско над земята. Поне ще стигнем ли до водата? Попита той, преди да включи радиото. Вече виждаше следите от дват изтребителя, които пикираха надолу към тях. Ако не, друго ще опитаме. Запазили сме някой номера за крайен случай. Търкот включи радиото и поиска да разговаря с най-стършия американски офицер в Селткемп. Вертолетът се заклати застрашително и изведнъж Търкот зърна с крайчеца на окото една ракета, която профуча само на метри от кабината и се заби в пясъка. Стомахът му се сви когато малкият мъд хрязко описа за вой 180 градуса. Двата изтребителя прелетяха над тях и тогава хеликоптерът се завъртя в предишната посока и пое първоначалния курс. На самолетите им бяха необходими двесети на километра, докато отново заемат позиция за атака. Какво правят? Извика вторият пилот. Търкото отвори вратата и се надвеси отвън.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 Инак едва ли щяха да преживеят още първата атака? Разстояние. Около 3 километра, докладва търкот. Ще чакат, докато излязат зад нас и тогава ще стрелят. Но около половин километр, каза пилотът. Откъде знаете? Попита търкот. Чели сме тактическите им наръчници. Дистанция километр и половина.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 Той се облещи, осъзнавайки, че вижда пред себе си пустинята, сетне изгуби на пълна ориентация, докато малкият мъдъха премина във вертикален полет, навлизайки в стремителен лупинг. Дват изтребителя префучаха под тях и търк от ги видя, увиснал с главата надолу и придържан към седалката единствено от през рамките на колана. Сетне вертолетът се спусна от другата страна и изравни полета с неочаквана лекота. Огън.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 Шести, виждате ли? Ни на екрана. Приемам. Засекохме ви. Приемам. След колко минути сте при нас? Приемам. Десет минути. Приемам. Постарайте се да са шест, посъветва ги търкот. Инак няма да има кого да спасявате. Приемам. Ще се опитаме.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 Извика Фасит. Търкот се надвеси през рамото му. Един товарен кораб с либерийски флаг пореше вълните на залива право към канала. Той включи интеркума. Не можем ли да използваме кораба за прикритие? Вместо отговор пилотът извиряско и се насочи право към широката кърма на кораба. Изтребителите на две минути зад нас докладва вторият пилот. Авангард 6. Време на пристигане. Приемам. Произнесе търкот в микрофона. Шест минути. Край. Пилотът повдигна нагоре носовия обтекател и въртолетът прелетя само на 2 метра над кърмата, размина се на метър с мустика, след това се озова на централната палуба. Ето там, вторият пилот сочеше отворения люк на трюма. Пилотът спусна въртолета над палубата на движещия се кораб, снижи се внимателно, като същевременно изравни скоростта на машината с тази на кораба и след това се гмурна в отворения товарен люк. Висяха в мрака на грамадното помещение, където единствената светлина строеше от разтворения люк. Неколци на моряци се бяха надвесили от ръба и ги гледаха оплашено. Търкот си погледна часовника. Време е, обяви той след малко. Само за миг се издигнаха през отвора и се озуваха над морето.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 Кинсейт се облегна назад в футюла, загледан в компютърния. Монитор пред себе си. На екрана се въртеше сфера с 24 червени точки, които блещукаха върху повърхността и кратко. Освен това имаше и три зелени точки, които съответстваха на Гиза, Великденския остров и Цянлин. Една от червените точки съвпадна с зелената на Гиза, след това сферата се завъртя още по-бързо.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 Или пък математическите заключения на чело са изцяло погрешни. А може би ги за въобще не е включена в изброените пунктове и използването и кратко като отправна точка само обърква нещата. Кинсейт поклати глава. Нито една от тези възможности нямаше да го изведе от задънената улица. Още на времето, като участник в програмите на НАСА се беше научил, че и невъзможното може да стане възможно.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 Търкот е бил евакуиран от израелски хеликоптер. След 20 минути ще се приземят в Хазерим. Яков вдигна глава от таблото за шах. Играеха с чоло. Тази новина заслужава да се полее. Обяви той и извади плоска бутилка водка от един вътрешен джоб на ризата. Гралът. Попита чело. Ентузиазмът на Куин се изпари. Сянката на Спасия е избягал с него.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 Обърна се челу към Куин. Нищо за сега. Компютърът работи над пермутациите. Да се надяваме, че Търкот има план, рече Яков. Военновъздушна база Хазерим, Израел. Майор Търкот нямаше никакъв план, освен да слезе от израелския хеликоптер без да се просне по лице. Чувстваше смъртна умора. Още щом се показа от люка, познаше шереф и го проследи с поглед докато агентът от Мусад посрещаше с разтворени обятия полковник фасит. Към майки израелецът не бе толкова радушен. Александър Ибли се е здобил скивота, бяха първите му думи, докато търкот пристъпваше по нагорещения асфалт. Изграала, добави търкот, примижавайки от силното слънце. Знаеш ли къде е отишъл? Последната радарна картина, преди да бъде разрушена лаксът,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 Това, което обаче е дори по-опосно от политическата нестабилност, са покнатините в основите на световните религии. Теолозите си скобят косите как да обяснят присъствието на пришълците от гледна точка на тяхната догма. Търкот не се интересуваше от истинската самоличност на Александър Иблис, нито смяташе да обсъжда въпроса с Шереф. Той знаеше, че прочутият арабски терорист е превъплъщение на друго същество с помощта на каугърлицата. Искам да ти благодаря, задето ме отърва, рече той и протегна ръка. Шереф на своя рета е стисна. Изгубих един полезен шпионин. Промърмори той и кимна към фасит. Надявам се да си заслужава. Ще се постарея да ти се отплатя, обеща търкот. Уф, шереф се изплю презрително на пистата. Кой може да каже, кое е полезно в наши дни? Той плесна с дланска калеца. Извънземни космически кораби, кивотът, гралът, какво ли ще е следващото? Точно това се опитваме да разберем в зона 51, отвърна търкот. Благодари от мое име на Фасит. Хич да не те е грижа за него. Ще получи хубава къща и тлъста сума всеки месец от държавата. По-добре ще си живее, отколкото до скоро. Желая ти спокойно пътуване. Той отстъпи назад. Търкот си изкатери по стълбичката и се пъхна през горния люк. След секунди скакалецът беше във въздуха и летеше на запад. Циан Лин, Китай. Чанг използва копието си, за да отвори един от малките контейнери в голямата кухина. Отвътре. Извади черна сфера с диаметър 20 см. След това отведе лексина.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 От борда на Вашингтон излетя самолет. Модел. Холкай, сър. В това има логика, помисли си Рубинет. Холкай беше разузнавателен самолет. Следете го внимателно. Тъй вярно, сър. Мисията. Тялото беше готово. Беше отгледано старателни грижи и сега. Плуваше в зеленикавата течност на резервуара, штръкнала от устата му черна гофрирана тръба за въздух. Гладко обръснатото теме беше скрито от малка шапчица, от която стърчаха дозина кабели, свързани чрез гофрираната тръба с командното табло отвън. Очите бяха отворени, но се цъкляха невиждащо, и в тях нямаше дори искрица разум. Резервоарът бе поставен на най-долното ниво на мисията, заобиколен от редици машини. Сред които правеше впечатление един издължен цилиндър отлят от бъджа. Сянката на спасия се закашля, усещайки раздираща болка в разядените си от рак бели дробове. Това едва ли беше най-подходящият момент за превъплъщение. Имаше толкова много нетърпящи отлагане дела, а и дънкам все още лежеше в съседната стая до грала, потръпвайки в мъчителна гония. Но той искаше да играе на сигурно.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 Капакът на черния цилиндър се повдигна настрани, откривайки удобната вътрешност с очертанията на неговото тяло. Той свали каугърлицата от шията си и я пъхна в отвора от страни на контролното табло. Металният медалион легна точно на мястото, което обозначаваше и блесналият оранжев шестоъгълник. Сянката на Аспасия се надвеси над черния цилиндър. Смъкна жречесаките одежди и короната.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 Спомените и натрупаният опит през изминалия период след последното сверяване бяха записани и прехвърлени в гърлицата. Сянката на Спасия дишаше очестено, завладян от безпокойство. Предстоеше тази част от манипулацията, която никога не беше състояние да. Запомни, защото съзнанието му нямаше да присъства на нея. От многобройните отвърстия във вътрешната стена на цилиндара изпълзяха черни микроскопични тълца,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 след което се включи към тялото стъкленият цилиндър през кабела, който отвеждаше в мозъка му. Презаписът трая не повече от минута. Очите на новото тяло премигаха, изпълвайки се постепенно с разум, хитрост и злоба. Зеленикавата течност беше източена и сега тялото беше коленичило на дъното на цилиндъра. Капакът се повдигна и човешката фигура прекрачи отвън. Пресегна се... Взе една кърпа и подсуши още мокрото си и лъщащо тяло. Най-новата версия на сянката на Спасия понече да излезе от стаята, сетне спря. Приближи се към черния цилиндър и повдигна капака. Вътре нямаше нищо. Една дълбока бръчка проряза челото на клонирания човек, сякаш се опитваше да си припомни нещо. Сянката на Спасия знаеше, че няма време за губене и за това побърза да напусне регенерационната стая. Слеза в най-дълното помещение на базата, средата на стаята, където беше поставен висок метър и половина многостенен кристал. Той приближи кристала и постави длан на върха, с пръстен, обърнат надолу. Кристалът зася ярко, озарен от вътрешна светлина. С едно бързо движение, което дори сянката на Аспасия не можа да проследи, върхът на кристала се прибра навътре, разкривайки неголем отвор. Той се пресегна и бръкна вътре. Ръката му стисна дръжката на меч. Тихият океан. Командирът на скадрилата летеше точно зад ударната група. Гледката пред него заслужаваше възхищение. 12F, 24F, два самолета за ранно предупреждаване еда, както и четири истребителя за електронна борба Яба, които водеха групата. Страшна сила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 На борда настъпи раздвижване. Междувременно, Вайкинг забави ход и големите предни врати се разтвориха. Още веднъж в корпуса на Хловода, Сепрингфилд бавно изплува навън. Но вместо да се насочи към оперативна група 79, подводницата пое в друга посока. А на опразнаното място в трюма на Вайкинг на уморните нановируси вече строяха двойник на Сепрингфилд.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 Страхотно. Командирът обмисли ситуацията. Най-вероятно това бе дефанзивна група, пратена да пресече атаката. Шахмат шест, повика той пилота на един от неговите ф. Тук шахмат шест. Приемам. Говори, първи. Имате посрещачи. Постарайте се да ни почистите пътя. Приемам. Разбрано, първи.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 Отхвърчаха едри парчета. Какво става, дявол го взел. Промърмори пилотът, забелязал, че монтираният върху тюзелажа на хулка и ротодом се отдели от корпуса и продължи да лети, докато самолетът кил на нос и се насочи стремително към океанската повърхност. Втрещеният пилот направи рязък завой и се върна обратно. Когато наближи отново мястото на сблъсъка, видя, че ротодомът се разпада бавно във въздуха превръщайки се в черен облак. Пилотът включи радиовръзката, но не чуваше нищо, освен статично пращене. Смени няколко частоти със същия резултат. Изгубихме връзка с пърл. Рубинет се завъртя в креслото. Какво? Я повтори. Изгубихме всякаква връзка. Сър. Садком, високочастотна, всичко. Рубинет погледна назад. В другия край на стаята имаше прозрачен плексигласов екран, на който нанасяха позицията на оперативната група и противниковите единици. Дистанцията помежду им се скъсяваше бързо. Капитанът разтърси обезпокоено глава. Пилотът на летящия отпред фаса облещи, когато пресрещащите ги. Самолети внезапно се изгубиха от екрана. Ей, някой засичали противника? Приемам. Няма ги. Нищо не улавям. Радарът ми е повреден. Лишени от радари, изтребителите от Естенис бяха принудени да търсят целите си визуално. Това съвсем не беше лесно при полет със скорост 1200 км/ч, особено когато тези цели се приближаваха в насрещен курс и със същата скорост. Ето там.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 Забелязал два масивни силуета на хоризонта, командирът веднага се досети, че това са техните цели. Докато зареждаше бомбоносителя, той по навик огледа небето за въздушна защита, но не забеляза и следа от такава. По време на кратки инструктаж преди операцията командирът на ескадрилата бе разделил двете цели между самолетите. Той насочено към Вашингтони с облегчение забеляза, че истребителите, на които бе отредена атаката срещу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 Повечето от възрастните бяха облечени в флотски униформи. Замиг командират бе завладян от колебание, но това бе достатъчно да прелети, следваното ескадрилата покрай край грамадния кораб, без да бъде пусната нито една бомба. Същото се случи и с групата, която трябваше да атакува Джар Вайкинг. Подяволите. Изруга командират, докато описваше широк завой, готвейки се за втори опит. Опита се да си вноши че друг изход няма. Следван от той зае позиция и плавно започна да се спуска, готвейки се за втора атака. Този път изравни носа, вкара самолетоносача в мерника и пусна бомбата, точно когато прелиташе над средата му. Веднага след това извина дясно и погледна през рамо, за да провери какъв е резултатът. Бомбата избухна на 200 метра над кораба. Командирът не спираше да ругае, докато наблюдаваше как свръхмощните бомби на неговите подчинени постигат същия резултат. В просторния Хангар под палубата на Вашингтон един силов генератор, подобен на този от Великденски остров, но с помалки размери, се въртеше бавно около ста си, създавайки непробиваем щит около самолетоносача. Същият генератор бе монтиран и на борда на Джар Вайкинг. Пришпорван от тревожния звън на алармата. Капитан Рубинет изтича на мостика и вдигна глава към небето. От юг се приближаваше цял рояк черни точки. Не му оставаше друго, освен да гледа безпомощно, докато командират на отряда за въздушна защита извиваше, за да пресрещне атакуващите. Тъй като не разполагаха с функциониращи радари, изтребителите от въздушната защита трябваше да прибягнат до своите картечници. Като си имаше предвид. Че летяха със скорост от едно и че противникът ги приближаваше с 1000 км в час, щеше да е като да се опитат да вденат конец фигла, докато се носят в кола със 150 км в час. Тъй като разполагаха само с една възможност, изтребителите откриха огън отдалече, раздирайки небето с дълги, трасиращи откоси. Като по чудо един от вражеските в бе ударен в крилото, където цъфнаха грамадни дупки, но микроскопичните нанотехници ги поправиха незабавно. Останалите 11 изтребителя наведоха носове и... Увеличиха скоростта, като пет от тях избраха «Стенис», а останалите се отправиха към по-малките цели от оперативната група. На борда на «Е-Стенис» разполагаха само с 4-20 мм зенитни урадия «Вулкан Фаланкс» за близка защита. Ескортиращите го кораби бяха по тежко и тъй като заемаха външния периметр, те първи откриха огън. За нещастие имаха същия проблем като изтребителите, зенитните урадия бяха снабдени с радарно насочване, което в случая бе безполезно. Фаварийни случаи като този можеха да използват механичния мерник и ръчно насочване. От крейцера, Чамплейн реализираха директно попадение в кабината на един от пикиращите Ф, убивайки на място пилота. Изгубил контрол, изтребителят описа няколко спирали и се вряза в океана. Рубинет наблюдаваше въздушния бой от мостика. Още преди първата експлозия, той вече се досещаше какъв е планът на противника. Първи пострада Чамплейн, след като един Ф се заби в мостика и изби целия команден състав. Камикате. Възкликна рубинет и в същия миг, още няколко, се спуснаха върху ескортиращите кораби. Един от тях извиряско, снижи се над водата и се насочи право към неговия мостик.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 Някой от тях бяха понесли известни поражения, но всички се държаха над водата. Опита да се свържа с «Стенис», но радиовръзката беше прекъсната. Той се спусна над площадката на авионосеца и остана изненадан, когато не видя никого там. Нямаше ги сигнализиращите офицери, които обикновено ги насочваха при кацане. Отблизо се виждаше, че му стикът бе пострадал сериозно.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 Командирът размаха ръце, давайки му знак да се спасява както може. 20 Цянлин, Китай Чанг Чи коленичи пред голямата черна порта и примера му последваха още 200 ирлианци с дълги до земята емантии. Един по един всеки от тях приближаваше вратата и пъхаше копието си в съответния двор на около метър от земята и малко встрани от цепнатината. След това айрлианецът отстъпваше назад и падаше на колене.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 в ултар от прозрачен кристал бе положен един единствен черен цилиндър. Капакът на цилиндъра се отмести назад. Чанг Чи застана вдясно от ултара, взе една мантия и се поклони с протегнати ръце. Една шестопръста, извънземна ръка се повдигна и сграбчи ръба на цилиндъра. Отвътре се показа върлинест айрлянец с буйни червени коси. Той преметна дългите си крака през края на цилиндъра и пристъпи отвън. Артът се изправи в цял ръст, а Чангчи застана до него и го наметна с мантията. Чангчи извика нещо на Ирлянски и двестата кортади отвърнаха в един глас. Лексина почувства, че цялата се разтреперва. Сълзи се стичаха по бузите и кратко. Това бе. Мигът, който хората и кратко бяха очаквали повече от 200 поколения. Вече нямаше да се казват нези, които чакат. Зона 51 Невада. Лари Кинсейт следеше движението на скакалеца на търкот върху главния екран на Куба, но мислите му бяха погълнати от задачата, която му бе поставила чело. Компютърът бе проверил всичките 24 точки в различни комбинации, но досега сега без никакъв успех. Лари го препрограмира така, че да използва Гиза като първа отправна точка и Цянлин като втора.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 Все още не сме открили нищо полезно, с което да му помогнем. Нямаме представа какво върши гралът, знаем само, че вече е в ръцете на сянката на Спасия. На екрана в Куба се показа летишната площадка отгоре, където една видеокамера проследяваше последните секунди от полета на скакалеца. Ларикин Сейт погледна бегло към него, заед свъртящата се сфера, върху която продължаваха да блещукат 24 червени точки. Когато започна да работи за космическата програма, беше някъде в началото на 6-те. Неговият пряк-ръководител обичаше да акцентира върху метод за анализиране на проблемите, който той наричаше реверсивно мислене. Ако един инженер се натъкне на проблем, който не може да бъде решен за разумен период от време, идеята е да се опита да погледне на проблема от обратната страна на тази, която е използвал до сега. Коя бе обратната страна на една точка върху сферата? Запита се Кинсейт. И тогава я видя. Майк Търкот усещаше главата си като пълна с пясък, който се стича през тесния отвор на пясъчния часовник. Здравей, приятелю! Посрещна го Яков и го сграбчи в прегръдките си веднага, щом си измъкна от скакалеца. Не ми изглеждаш добре. Хангарът бе почти пуст, рязък контраст на кипящата активност от предишния път.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 Разбира се, горивото няма да им стигне да се доберат дотъм. Вашите хора от Пентагона пращат танкери, за да ги зарадят във въздуха, но според майор Куин изтребителите ще паднат преди да пристигне помощта. Но защо не са кацнали на «Стенис»? Попита очудено търкот. Защото, приятелю, според нас на новирусът вече се е добрал до оперативната група. Цялата ли е в техни ръце? Така изглежда. Какво пък, махна с ръка търкот. Това е работа на Пентагона. Яков повдигна изненадано вежди. Дънкане в ръцете на сянката на Спасия, заговори уморено морено търкот. Сега той контролира събитията. Ако го спрем, ще спрем водачите и всички останали. Така поне се надяваш, подхвърли Яков. Китай. Сети се търкот. Никакви новини оттам. Търкот се облегна на гладката метална стена. Думите на сянката на Спасия отекваха отново и отново в съзнанието му, внасяйки допълнителен смут. «Значи не знаем какво да правим», промърмори той. Така изглежда, разпери ръце Яков. Вратата на сансьора се отвори и се появи Лари Кинсейт, размахъл възбудено някаква разпечатка.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 На екрана се показа обемно изображение на Земята и наложена върху повърхността и кратко координатна система от 24 точки. Няколко от тях бяха очертани в кръгче. Гиза, посочи Кинсейт първата с лазерния показалец. Цянлин. Великденският остров. Тяхуанако в Боливия, където Меджик е открил стража, преместен в последствие в Дълси. Нгуронггоро. Ето ги всичките, очертани в кръгчета. Как успя? Попита Челу. Кинсейт се усмихна. Кодирани са, но по толкова прост начин, че бързо открих ключа. Точките, които ни оставил Нейбингър, наистина са част от система, която обаче отговаря на вътрешната земна повърхност, проектирана през планетата на обратната страна на глобуса.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 Кабала. Подскочи Яков. Той се обърна към Търкот. В една от главите на ръкописа се казваше, че граалът и кивотът били отнесени в планината Синай, след като юдиите напуснали Египет. Планината Синай се споменава и на друго място, в главата, която току-що преведох, намеси се професор Емуалама. «Да видим», каза Търкот, забравил умората си. На големия екран се поляви поредната глава от превода на Емуалама. Ръкописът на Бъртън, осма глава. Бях пратен в Дамаск, за да изпълня дълга си към короната. Все пак разполагах с достатъчно свободно време, което прекарвах в пътешествия и страната. Омая ме една жена, не ми се беше случвало от младежките години. Видяха за кратко една вечер.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 че познавала мъж, който притежавал неизмерима сила, но винаги се криял в сянката, та знаели знае ли дори как изглежда. Добави, че името му е Александър Иблис. Разказах и кратко за срещата ми с Александър Иблис в Медина, но премълчах какво произлезе от нея. Едва тогава кази им подхвърли, че мястото, откъдето управлявал, се наричало мисията. Когато се поинтересувах, известно ли кратко е къде се намира това място, тя постъпи много странно. Изправи се и изрецитира няколко изречения, а Сет не добави, че ще получа отговор, ако разбира откъде са те. Думите и кратко бяха. Пазете се да се не качите на планината, нито да се допирате до подножието и кратко. Всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт. Ръка да се не допре до него, а с камъни да го убият, или са стрела да го застрелят, добитък ли бъде, или човек, жив да не остане. Исх Едно девет В заседателната зала цареше пълна тишина. Яков чукна с пръст по клавиша, но това бе краят на текста. Търкот се завъртя на футуила и погледна към емуалама. Къде е останалото? Още не съм го превел. Търкот блъсна съмрук по бюрото. Нали спомена планината Синай? Къде се говореше за нея? Защото не знаеш откъде е цитатът? Отвърна спокойно е муалама и сякаш поля с студена вода гнев на търкот. И откъде е? Намеси се Яков. От Стария Завет. Изход. Глава 19. Търкот кимна. Бавно. Значи и планината си най. Повтори той замислено. Точно така усмихна се е муалама. Търкот погледна към майор Куин. Искам всичката налична информация за планината Синай, да е готова за вчера. Вече работя по въпроса, отвърна Куин, чието пръсти бягаха трескаво по клавиатурата на лаптопа. Търк отстана и тръгна към вратата, като нареждаше пътем на Куин. До пет минути да ме чака готов за полецка калец, да сложат на борда един тактически боен скафандър мой размер и мъка. Постарай се да ми осигуриш максимална огнева подръжка.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 Тя също не помръдваше и само лекото повдигане на гръдния и кратко кож говореше, че е още жива. Лицето й кратко беше отпуснато, вече не се гърчеше от болка, както когато ръката й кратко бе пъхната в грала. Той знаеше, че това ще отнеме време, а тък му времето сега бе най-скъпоценно от всичко. Получаваше постоянни запитвания от аирлианците на Марс чрез стража компютър. Не това го безпокоеше, а неясните сведения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 А ето, че предстоеше последната битка, и то с истинския артът. Но още поважен от всичко това бе Гралът. Затова чакаше и наоткъсваше поглед от Дънкън. Военно-въздушна база Хазерим, Израел. Вече сме вдигнали 8 кобри, които ескортират общо пет Белекхолка с командоси. Шереф премести върха на молива по картата. Летят на ниска височина над залива Акаба. Отковейте излетял един АЦ, добави Търкот. Кобрита бяха штурмови хеликоптери, въоръжени с две нула-милиметрови картечници и ракети, Хелфайер или Той, и се управляваха от двучленен екипаж. С тяхната огнева мощ, прибавена към тазина. Модифицирания АЦ щяха да се осигурят достатъчно поддръжка. Засекохме вашия самолет на радара, Кимна Шереф. Според нашите изчисления ще бъде над планината си най-по времето, когато и вие сте там. Колко души има на въртолетите? Попита Търкот, докато проверяваше космическия скафандър. Шереф ги бе посрещнал с един раздрънкан стар джип веднага, щом кацнаха. Петдесет От група 269.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 за да се срещнат със самолета. Какви са данните от разузнаването за планината синай? Попита Яков. Руснакът най сетне бе свалил плътния си шлифер, в пустинята бе топло и задушно и всички бяха изпотени. Лъскавият мепе, който държеше в ръцете си, изглеждаше като детска играчка. Всичко, което мога да кажа, е, че се намира в средата на нищото, на път за никъде, отговори Шерев. Моливат се премести на запад и после на юг от мястото, където се намираха вертолетите и спря в центъра на долната част на Сейнайския полуостров. Посещавал съм планината през 1973 по време на войната. Тогава отнехме синайския полуостров от Египет. Но трябваше да им го върнем след мирните преговори. Трябва да призная, че и двете страни се държаха на почетно разстояние от Джабалмуса. Муса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 В подножието на планината е построен католически манастир. Мисля, че датира от 6 век, казва се Света Катерина е основан от император Юстинян. Знаем, че мисията е използвала римляните. За своите цели, Кимна Търкот, докато отваряше двете. Половини на скафандера. Може би са построили манастира, за да отвличат вниманието от планината. Или той принадлежи на.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 Синай най-произхожда от името на един древен бог, син, бога на луната, който бил почитан от най-старите жители на този район. Някои бедуини и до ден днешен се прекланят пред планината, други се боят от нея. Как ще открием подземна база, след като никой до сега не успявал? Мисля, че някой успял, възрази търкот. Какво е това? Попита Шереф, като видя разтворения на две части скафандър.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 Вдигна ръка и посочи скакалеца. Време е да се разходим до тази планина и да видим какво има там. Зона 51. Челобавно открехна вратата към заседателната зала и надник вътре. Светлината беше намалена и тя забеляза приведения над компютъра Емуалама. Седеше неподвижно, не се чуваше и тръкането на клавишите. Права беше. Гласата стресна.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 или Джабал моса, както те я наричаха, без свято място, от което бедуините изпитваха боязан. Но свен това нямаха търпение да се срещнат с роднините си, които според Таяба трябваше да се не иде наблизо. Така и не можах да разбера по какво определяше. Сгушен в подножието на планината, манастирът е като твърдина, вдигната от дялани червеникави камъни. Останах разочарован от монасите.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 Пътят ни препречваха две дозини мъже с черни на метала и дълги копия. Острите им наконечници лъщеха под светлините на палещото слънце. Зад тях, на еднака на разтърчеше някаква зловеща и заплашителна фигура. И друг път бях виждал и сърцето ми трепна в предчувствие, че ще се случи нещо неприятно. Добре дошъл, мистър Бъртън, прокънтя гласът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 Таяба положи ръка върху дръжката на закривената сабя. Аз делих с него храна и постеля. Бедуини, въздъхна с досада Александър Иблис. Омръзнахте ми с вашите обичаи. Това тук е моя територия, не ваша. Живея тук от преди предедите ти да научат какво е пустиня. Този човек е мой и ще правя с него каквото си искам. Беше ти платено, сега тръгвай. Ти ми излъга, не отстъпваше теляба. Каза, че само искаш да говориш с него и че след това мога да го отведа обратно в акъба. Той се обърна рязко и тръгна надолу по пътеката. Право казва народът, подметна през Рамо. Излъжеш ли, тъпкано ще ти се върне. Той ме подмина и изчезна за завоя. Облизах пресъхналите си устни, усещайки вълни от непоносима топлина. Казин, нали?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 Това е едно от многото места, където се е разполагала. Били сме тук и преди, и пак ще бъдем, в бъдеще. Отведете го, нареди той. Двама му от войниците ме сгръбчиха за ръцете и ме поведоха нагоре по пътеката. Изминахме. Около 500 метра изстигнахме един скалист зъбер, който стърчеше от билото на планината като грамаден нос на кораб. Александър и ни чакаше в основата на зъбера. Носеше пръстен като тези на наблюдателите и вече го беше допрял до една вдлъбнатина в скалистата стена. Зад него се показа проход с широчина 2 метра. Знаех, че влязали в този тунел, няма да изляза жив. Но какво можех да сторя? Войниците ме стискаха здраво всеките си ръце. Александър Иблис прекрачи вътре и потъна в тъмнината, сякаш го бяха погълнали самите адски врати. Войниците ме побутнаха към отвора. Този от дясно внезапно извика и се завъртя, а от шията му рук на кръв. Секунда по-късно чух покот от огнестрелно оръжие. Метнах се на земята и се претърколих вляво. Последваха още няколко изстрела. Издърпах копието на убития и тъкмо на време, защото върху мен се нахвърли друг войник. Промуших го в корема, като нанизана на шишриба. Изправих се и в същия миг въздухът бе разцепен от бойните крясъци на бедуините. По пътеката към мен тичеше Таяба, следвано дозина от хората му. Останалите стреляха от скалите. Войниците не можаха да издържат на устремния натиск на свирепите обитатели на пустинята. Побързай! Поткани ме Таяба! Без да губя време се втурнах подирамо.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 Професор Муалама се пресегна през рамото и кратко и натисна копчето. Говори Търкот. Узнахте ли къде е разположена мисията? Знаем нещо повече. Къде точно е входът? Въздушното пространство на Такаба. Търкот прочете последната част от превода на Бартановия ръкопис на екрана на монитора скалеца. Носеха се ниско над лазурните води на морето. Яков и Шерев четяха.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 Коин започна бавно да чете. Той веднага разбра, че документът в ръцете му се отнася за Окпашни, странното извънземно същество, което Търкот и Яков бяха видели в четвърти от Делфосия, но пренесено там от Берлин в края на Втората световна война. Според този доклад, двете странни телца били намерени през 1934 година от една нацистка експедиция до Тунгуска. Те имали сферични тела, глава с множество очи и псевдоподи, Излизащи от централната секция. От първо Коин се изненада как немците са успели да проникнат толкова навътре в Русия. Но поважният въпрос беше: какви са тези опашни? Дали са аирлински животинки? Нали това бе казал генерал Химштът на Яков малко преди да умре, и бе споменал Тунгуска. Коин прегледа документа, който представляваше резюме на експедицията.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 Мъжете били заразени от нещо, определено от създателя на доклада като извънземна инфекция. Оказало се, че единият от опашните бил още жив, макар и замразен, и вероятно заразяването е станало при опита да го размразят. И петимата пострадали били застреляни от своите другари, за да не се разпространява инфекцията. Коим прегледа набързо останалите страници в доклада, но нямаше повече сведения за живия окпашни. И двата били отнесени в Берлин. Коин се облегна назад и зарея поглед и залата, почуквайки замислено по папката. Нещо се беше случило преди повече от 60 години в Тунгуска, нещо толкова ужасно, че дори не бяха посмели да го оставят с доклада. Какво, по дяволите, представляваше този окпашни? Той бе отвлечен от мислите си, когато някой обяви, че са пристигнали нови данни за штурмовата група,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 Вече се изпълняваше следващата фаза на операцията. Инициативата беше в негови ръце и той знаеше как да използва. Наредих да не ме прекъсвате. Но, господарю, поколеба се часовует. Към нас се приближават хеликоптери. Много наброй. От Израел. Сянката на паси изруга. Стиснал меча, той се надигна и излезе забързан от стаята.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 Там има една стърчеща сянка. Това трябва да е заберат. Таничката линия сочи откъде минава пътеката. Шереф предаде в хеликоптерите точното местонахождение, на забера. Водещата кобра ще е при целта до три минути, информира той търкот и Яков. Търкот междувременно се свърза с мерача на приближаващия към района АЦ. На 2000 метра над Синайския полуостров капитан Дебие Макомбър улови повикването на търкот и отвърна със валив глас: "Тук, Спуки 49." "Приемам." Пред себе си е Макомбър, имаше два екрана. На единия се виждаше изображение от предната радиолокационна система за прехват и оказване на целта Анна клонена черта АК, а на втория от системата за огневи контрол АПГ същата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 Край Останалата част от просторния товарен отсек без ета от оръжейните системи, които бяха насочени към левия борт на Самолета – 25 5-мм многоцевна картечница Гъл, 4-0-мм урадия Л и 1-0-5-мм урадия М. С помощта на пулта за управление Ема Комбър можеше да командва огъня и на трите оръжия едновременно и по различни цели, при това със стопроцентова точност.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 което допираше с пръст. Ема Комбър беше завършила военно-въздушната академия и положи немалко усилия да бъде включена в тази операция. Тя бе първата жена, участваща в аскадрилата за специални операции, където си използваха самолети от типа АЦ «Призрак». Всъщност Ема Комбър бе привикнала от малка с трудностите на живота. Родителите и кратко бяха загинали в автомобилна катастрофа, когато беше на три и тя бе отгледана от баба си в едно ранчо в Монтана, суров край, където за да оцелеш, трябва да си силен. Една снимка на баба и кратко бе залепена до дисплея, за вдъхновение. Засекухте ли нашите приятели? Попита Търкот. Приемам. Виждаме ги ясно, отвърна Ема Комбър. Кобрите летяха в колона.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 Скафандърът го притискаше плътно и за първи път си даде сметка за скритата в него сила. Създаден от E-Magic под контрола на мисията при използване на ирлянски технологии, той, вероятно, бе най-подходящото средство за предстоящата операция. Търкот се обърна и потърси сочияков. Руснакът се захили и вдигна нагоре палец. Шереф бе притиснал една от слушалките към охото си и слушаше доклада на пилотите от штурмовата група.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 Насочвайки се към планината. Зад нея се показаха и останалите седем хеликоптера, които се разпръснаха, заемайки Боен ред. Задръжте товарните въртолети в канюна, нареди търкот на шерев. Изрелецът предаде заповедта. Търкот превключи на инфрачервено на наблюдение, но и сега не можеше да проникне в облака. Той излезе на частотата на самолета. Спуки, виждаш ли нещо вътре в облака? Приемам. Скалицът вече задминаваше водещата кобра и бе на по малко от 5 км от планината. Пред себе си е Макомбър разполагаше с няколко изображения на планината Синай. Едно от телевизионната камера, монтирана на нос на самолета, което показваше картина с нормална, дневна светлина. Второто от инфрачервения датчик, обикновено бе в състояние да прониква зад завесата на облаците и мъглата.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 Предаде тя на търкот и натисна копчето за изпълнение на програмата. Търкут забеляза няколко светещи червени линии да се спускат от призрак към черния облак и в същия момент блесна нова светкавица и свали поредни хеликоптер. Линиите бяха откуси от 2-2 мм картечница. След миг ги последваха поедрите и накъсани пунктири на 4-4 мм уръдие и едно 0-5 мм гълбица.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 който продължаваше да е под прицела на призрак, избухна още една кобра. Товарните Белекхолк бяха само на километър от целта. Давай, викна търкот на пилота на скакалеца. Сграбчи облегалките на седалката, за да не се претъркули отрязкото. Ускорение Нова светкавица се зароди в недрата на облака, но този път се стрел направо към скакалеца.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 Със скорост от 60 км в час какалецът се вряза в склона на планината. Търкот се строполи на пода, дори свръхмощният екзоскелет не можа да издържи на грамадното натоварване. Но предпазните мерки бяха достатъчни, за да спаси Яков и Шерев от силата на сблъсъка. Стиснати в мрежите на еластичните колани, двамата пилоти подскочиха рязко напред и изгубиха съзнание. Търкот се озова в непрогледна тъмнина. Опита се да помръдне, но не успя. Още две кобри бяха свалени междувременно, а товарните хеликоптери бяха съвсем близо зад тях. Сянката на Спасия стоеше насред овалната стая дълбоко в недрата на планината Синай. Беше пъхнал меча в друг кристал, тъмночервен и висок само 70 см. Златисто сияние извираше от дръжката на меча, обгръщайки сянката на Спасия. Върху гладките стени на стаята се проектираше панорамна картина от повърхността, сякаш той стоеше на самия връх на планината и можеше да вижда ясно във всички посоки. Сянката на Спасия втренчи поглед в последната «кобра», която летеше нагоре. Ослепителен лъч бликна от дръжката на меча и попадна право върху изображението на «кобрата». От върха на планината стърчеше 20 метров прът, отлято от аирлянския метал бъджа а накрая му сияеше златиста сфера. Сферата затрептя и изстреля поредната светкавица. И последната кобра беше взривена. В огневи отсек на аца екипажът разчистваше купищата празни гилзи с помощта на лопати. Заринене на сняг. Три цифрови брояча показваха постоянно намаляващите запаси от боеприпаси. След секунди първият от тях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 Сет на екранът трепна и оживя, а течещите по него цифри и буквени обозначения показваха, че компютърът презарежда програмите си. Сянката на Спасия бе забелязал спускащите се от небето трасиращи снаряди, но за момента кобрите бяха по-голямата заплаха. Едва сега той премести вниманието си върху кръжащия над планината АЦ. Емакомбър зърна на екрана появилото се насред мъглата сияние и си даде сметка, че те ще следващата цел. Нямаше време за размисъл. Тя вдигна пръст и почука върха му върху облака на екрана. В мига, когато удари светкавицата, двете урадия изригнаха насреща лавина от 4.0 и 1.04 мм снаряди. Ема Комбър отдръпна ръка и я постави върху снимката на баба си, докато екранът се изпълваше с блясъка на носещата се към тях мълния. Призрак експлодира.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 Но когато слязоха от скакалеца, тя бе започнала да се разсейва. Първият, Белек кацна. От десантния отсек изскочиха дозина израелски командоси. Метнали раниците с експлозив през рамо, те затичаха към скалистия зъбър, където, както шереф им бе казал, трябваше да се намира вратата. Сянката на спасия са олюля, когато целият подемен комплекс се разтърси. Тръгвайте!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 Тримата мъже започнаха да се спускат надолу. Лиза Дънкан премигна и отвори очи. Чувстваше се като опоена, не можеше да контролира движенията си, главата и кратко се въртеше. Опита се да вдигне ръка, да докосне нещо твърдо, но ръката отказваше да слуша. Тя премигна отново, доволна, че поне тази малка част от тялото и кратко се подчинява. Как се чувстваш? Попита сянката на Спасия, надвесен над нея. Дънкън направи опит да каже нещо, но устните й кратко не слушаха. Едва сега забеляза, че е облечен в жречесеките одежди. Сега трябва да подхвана сянката, но беше прекъсната от мощна експлозия, която накара стените да затрептят. Той се изправи и погледна мрачно нагоре. Вземете я нареди на хората.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 Яков местеше дулото на автомата наляво надясно опрял пръст на спусъка. Тунелът се вля в голямо помещение, което беше съвсем празно, ако се изключат няколкото полта за управление аирлянско производство. В отсрещния край имаше друг тунел. Натам посочи Яков с автомата и останалите го последваха. Пътят им бе препречен от залосте на врата. Търкот отстъпи назад. Докато един от командосите поставяше експлозив, той се олюля, когато взривато отекна в тунела, след това се втурна през образувалия се отвор. Тук имаше голяма стая с много празни легла. Никакви врати. Търкот изруга, обърна се и си проправи път през командосите. Веднага, щом прекрачи прага Яков си даде сметка, че е допуснал грешка. Намираше се в тясно помещение от което нямаше друг изход. Подът под краката му се разтърси. Шереф се присъедини към него и в мига, когато следващият командос понече да влезе, цялата стая започна да се издига. Командосът скочи вътре, разминавайки се на косъм с горния ръп на отвора. Бързо набраха скорост и профучаха по край още няколко врати на други нива, но сансьорът не спираше. По гладките стени не се виждаха никакви копчета. Яков се облегна назад и насочи автомата към вратата. Мисля, че отиваме към върха на планината, промърмори той. Когато най-сет не стигна контролната зала, Търкут се натъкна на струпаните пред шахтата на сансьора командоси. Те набързо му предадоха какво се случило. Две метални въжета на отсрещната стена на шахтата се движеха в противоположни посоки. Едното нагоре, второто надолу. Търкот не се. Поколеба дори за миг. Той скочи в шахтата и сграбчи въжето, което се издигаше нагоре. Манипулаторната ръка заскърца пронизително по важените нишки, преди да ги стегне като менгеме. Сега и той се изкачваше нагоре. Яков почувства, че тялото му олеква, което бе първият признак за забавене на скоростта. Асансьорът спря.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 Шереф и другият командос го следваха отзад. Никой да не мърда. Изрева Яков. Сянката на Спасия се извърна. Когато отметна назад качулката си, отдолу се показа аглувато лице с изненадващо гладка кожа. Той се усмихна. О, големия труснак! Чувал съм за теб. Трудно се работи и с твоите сънародници. Казах на Хитлер да не започва онова нашествие, но той не ме послуша. Изби доста руснаци, а и от неговите сънародници немалко загинаха, така че накрая спечелихме. Поставете долу кивота, Яков махна с автомата. Не мисля, че трябва да го правят, завъртя глава сянката на Спасия. Той даде знак и двамата носачи започнаха да се катерят по стълбичката към скакалеца. Спрете! Извика Шереф. Сянката на Спасия прекрачи в страни изграбчи или задънкан, която изглеждаше като опоена. Той стисна гърлото и кратко и я притисна към себе си. В другата му ръка блесна острие, което опря в и кратко. На мнозина съм видял сметката с това. Един повече за мен е без значение. За вас има ли? Не. Няма, заяви Яков и се прицели. Автоматичният сенсор стигна върха, след това смени посоката и пое обратно. Вдигнал глава нагоре, търкот виждаше ясно плоското бяло дъно на сенсора, който се спускаше към него, изпълвайки цялата шахта. Нямаше къде да се скрие. В мига, когато се изравни с следващия отвор, той се отласна от стената и скочи през дупката, разминавайки се на сантиметри с падащата кабина. Веднага щома сенсорът отмина,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 Той се претъркули, скочи на крака, смъкна оръжието от ръмъка и го насочи. Господа, мисля, че държа всички джокери, произнесе сянката на Спасия, отстъпвайки назад, прикрит за тялото на Дънкан. Пусния, прогърмя гласът на търкот, усилен от външните говорители. Кивотът, Шереф направи движение с долуто на автомата. Оставете го! Яков изръмжа заплашително. Търкот го погледна и разбра какво се готви да направи шереф. Недей! дей!» Викна той. «Не бива да му позволим да отнесе грала», отвърна непреклонно шереф. И двамата се сепнаха, когато Яков внезапно откри огън и куршумите преминаха през гърдите на Дънкан, удариха сянката на Спасия и рикошираха от Тумина. Сянката на Спасия изпусна Дънкан и дръпна по на кивота. В същия миг главите на двата херовима се извъртяха и поразиха с бликналите от очите им лъчи двамата, които държаха върлините. Кивотът се сгромоляса на земята, а херовимите продължаваха да стрелят, единият лъч повали командоса, а вторият удари шереф в рамото и го завъртя. Стреснато стрелбата на Яков, търкот се позабави, преди да натисне спусъка.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 След това погледът и кратко потъмня и тялото й кратко се отпусна безжизнено. 23. в полет Обратният полет до зона 51 протече в пълно мълчание. Тялото на Дънкан беше положено на пода, покрито с одеяло. Яков седеше с кръстил крака, с бутилка водка с кута. Кивотът бе останал при Шерев. Търкот нямаше нито воля, нито желание да спори с израелците по този въпрос. Пък и можеше да ги разбере, имайки предвид жертвите, които бяха дали. Яков Руснакът седеше в другия край на скакалица и избегваше погледа му. Веднага, щом пилотите се свестиха, те презаредиха скакалица за обратния полет. През пода на извънземния летателен съд Търкот виждаше океана. Намираха се някъде в Атлантика. Сянката на Спасия бе успял да избяга грала.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 Двестата ирлианци бяха подредени в две редици между черните цилиндри и схода. Всеки от тях стискаше копия в шестопръстата си ръка. Артът попита нещо Чанг на същия напевен език, с който холограмата в тунела посрещаше посетителите. Китайцът отвърна. Без да обръща внимание на хибридите между хора и ирлянци, артът напусна погребалната зала и се отправи към стража компютър, а строените ирлянци го последваха. Накрая в залата останаха само Лексина, Коридан и Елек. Те се надигнаха наохотно и тръгнаха след останалите, свели глави като деца, които възрастните не забелязват. Тихият океан Двата самолетоносача, Вашингтон и Стенис, сплаваха успоредно към Великденския остров. В центъра на следващата ги флотилия бе разположен Джар а около него се бяха подредили останалите кораби от оперативни групи 78 и 79. Всички до един бяха под контрола на стража от Великденския остров. Зона 51 Скакалица се спусна безшумно върху площадката на хангара, където вече се беше събрала малка група смълчени посрещачи. Майор Куин, Челу, Лари Кинсейт и професор Емуалама стояха безмълвно. Докато Търкот и Яков сваляха тялото на дънкан от скакалица и го полагаха върху приготвената количка. Наистина съжалявам, проговори Чело и хвана ръката на Търкот. Той само кимна, нямаше какво да каже. Яков се надвеси над Куин и го попита нещо. Майорът му прошепна нещо в отговор. Аз ще я отведа в моргата, заяви Яков. Побутна количката към вратите на хангара. Не я е докосвай, внезапно. Търкот му препречи пътя. Емуалама застана между тях. Оставете на мен да се погрижа, предложи той. Не и завъртя глава търкот. Лари, направи го. Кин се кимна и хвана дръжките на количката. Търкот се остави на челу да го поведе към асансьора, другите ги последваха. Вървяха мълчаливо. Едва когато влязоха в залата, майор Куин си позволи да наруши тишината. Проследихме скакалеца на сянката на Спасия. Насочва се право към Великденския остров. Сега. Търкот махна вяло с ръка. Не желая да слушам. Но, сър, майор Куин млъкна, когато и чело поклати е отрицателно глава. Тя хвана отново Търкот за ръката и го отведе в съседната стая. Приятелю, подхвана старата професорка, но телефонът зазвъня. Тя не му обърна внимание. Скъпи приятелю, знае как се чувстваш, телефонът продължаваше да звъни настойчиво. Най-накрая че Луго вдигна неохотно. Търкот използва възможността и се излегна на една койка, притвори очи. Не можеше да прогони видението на издъхващата Лиза. Спомни си първия път когато я видя на международното летище, Далес. Тогава тя го посрещна там, преди да пристигне в зона 51. Спомни си, и не незабравим миг в къщата и кратко в Колорадо, когато двамата се любоваха на изгрева. А сега трябваше да каже на сина и кратко, че е мъртва. Майк, че луго дърпаше за ръката. Майк. Търкото твори очи и я погледна въпросително. Ела мен. Случило се е нещо важно. Той затвори очи. Не ме интересува какво е направил сянката на Спасия. Нито какво става на Великденския остров, на Марс или където и да било. Моля те. Търкот се обърна с гръб към нея. Престани. Гласът на челу го удари като към шик. Не си чак толкова важен. Думите и кратко попаднаха в целта. Търкот спусна крака на пода. Е, добре. Какво има? Ела с мен. Търкот се подчини. Излязоха в коридора и стигнаха асансьора. Докато се изкачваха, търкот се сети за асансьора в планината Синай. Какво щеше да стане, ако вместо нагоре бяха поели надолу? Ако той пръв се бе озовал в хангара с какалеца?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 зад които ги посрещна мразовит въздух и остра миризман на антисептик. Насреща им изкочи едра фигура, която стисна търкот в яките си ръце толкова силно, че той изстена от болка. Трябва да го видиш. Прогърмя гласът на Яков. С очите си трябва да го видиш, приятелю. Той завъртя търкот. Лиза Дънкан лежеше на отопсионната маса. Търкот се облещи, уверен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 Една дълбока бръчка разцепи челото и кратко. Майк Професор му Алама наблюдаваше ставащото от дъното на дисекционната зала. Черните му очи не слизаха от лицето на Лиза Дънкан. От охото му се стичаше тъмна струйка кръв. Коя си ти? Повтори търкот, изключил за всичко, освен за жената пред него. Лиза понече да отвърне, но я прекъсна гласът на майор Куин. Скакалецът със сянката на Спасия игралът току-що е преминал щита около Великденския остров. Доларчевиди равно 1912. сурси равно моята библиотека. Издание Ик Барт 2001. Айсбиен 954.